Гейлі Кембел О чудовий тлінний світ, коли смерть – справа життя. Епіграф Життя трагічне просто тому, що земля обертається, сонце незмінно сходить і заходить, і колись для кожного з нас зайде востання. Востання Напевно, корінь людських бід у тому, що ми готові принести в жертву всю красу нашого життя. Віддати себе в рабство тотемом, табу, христам, кривавим жертвоприношенням, шпилям, мечетям, перегонам, арміям, прапорам, націям, аби лише не визнавати факту існування смерті. Єдиного факту, який у нас є. Джеймс Болдвін Передмова. Людина не народжується з усвідомленням того, що їй судилося померти. Цю новину хтось має повідомити. Я запитувала тата про те, чи він мені про це розповів, але він уже забув. Деякі пам'ятають, як дізналися про смерть і здатні точно назвати момент, що розділив їхнє життя на до і після. Вони пам'ятають той звук, коли птах ударився в шибку, зламав собі шию і впав. Вони пам'ятають розмову про цю подію. Вони пам'ятають, як зм'якло пернате тільце прибирали з патіо і закопували в саду, а в пилу ще деякий час після цього похорону залишався відбиток крил. Смерть може з'явитися нам, забравши золоту рибку, бабусю чи дідуся. Можливо, ви осягнули цей факт, настільки, наскільки ви тоді могли, і наскільки вам це було потрібно, у ту мить, коли плавники зникли у вирі унітазу. Особисто в мене не було такого моменту. Я не пам'ятаю часу, коли смерть не існувала. Вона просто була, скрізь і завжди. Можливо, все почалося з п'яти убитих жінок. Мій тато... Еді Кембл малює комікси. Коли мені не було і десяти, він почав працювати над графічним романом «З пекла» Алана Мура. Він був про Джека Різника, і всі жахи та жорстокості були показані на ілюстраціях колючими чорно-білими штрихами. Джек Різник тоді увійшов у наше життя настільки, що моя молодша сестричка одягала до сніданку циліндр, а я стояла на вшпиньки... І роздивлялася фотографії з місця злочину, приколиці до татової креслярської дошки, коли намагалася вблагати його дозволити те, що мама заборонила. Там-то вони й були, ті випотрошені жінки з вирваною з обличчі стегон плоттю, а поруч із ними відверті знімки розкритих трупів з обвислими грудьми і животами, стягнутих від шиї до паху швом, як м'ячі для регбі. Я пам'ятаю, що дивилася на все це і відчувала не шок, а якесь заворожуюче почуття. Мені було цікаво, що ж там сталося. Мені хотілося побачити ще більше. Було прикро, що фотографії нечіткі і до того ж чорнобілі. Зображене на них було нескінченно далеко від усього того, що я тоді знала про життя. Настільки не схоже, що не могло налякати. Мені, мешканки тропічного австралійського Брізбена, це було так само чуже, як туманні лондонські вулиці, якими ходили ці люди. Зараз я дивлюся на ці фотографії іншими очима. Я бачу насильство, боротьбу. Жінко-ненависництво, загублені життя. Але в ті роки в мене просто не було емоційної мови, щоб осягнути щось настільки жахливе. Це було вище мого розуміння, проте саме тоді вдарив у птах, якого я й досі знімаю з патіо і розглядаю на світлі. У сім років я вже багато в чому нагадувала себе сьогоднішню журналістку. Щоб як слід у всьому розібратися, я робила фломастером замальовки. Сідала поруч із татом за перевернуту коробку, яку називала письмовим столом, і наслідувала його. Я створювала енциклопедію раптової смерті. 24 сторінки зі способами вбити людину зі шматочків, зібрані з побаченого в кіно, по телевізору, в новинах і на татових ілюстраціях. Героїв моїх картинок рубали у вісні мачете і різали ножем у лісі під час автостопу. Їх варили живцем відьми, ховали живцем, вішали на поталу птахам. Був малюнок черепа з пояснювальним підписом. «Коли тобі відрубали голову і в тебе гниє шкіра, ти виглядаєш ось так». Для однієї сцени коміксу «Тато як модель» Купив у м'ясника нирки і виклав їх на хустці у вітальні. Вони гнили в теплі, а ми разом малювали. Щоправда, моя ілюстрація була чеснішою. Там була хмара мух, що злетілося. Тато зберігав усі мої малюнки в окремій папці і з гордістю їх демонстрував, приводячи в жах гостей. Смерть була не тільки вдома. Ми жили тоді на вулиці зі жвавим рухом, тому кішкам, знайомим і незнайомим, часто нещастило. Ми діставали з водостоку закляклі трупики, тримаючи їх за хвіст, як сковорідки, і на світанку влаштовували тихий маленький похорон. Влітку мені регулярно доводилося змінювати маршрут дорогою до школи, коли на шляху опинявся дохлий птах. Зазвичай це були сороки. У прохолоднішому кліматі на таку подію ніхто не звернув би жодної уваги. Проте під палючим австралійським сонцем розкладання відбувалося так стрімко, що ціла вулиця могла стати непрохідною через сморід. Директор радив обходити такі місця стороною, доки не вивітриться запах смерті. Але я завжди обирала саме заборонений шлях, сподіваючись побачити смердючого птаха. Подивитися йому в обличчя. Сен смерті були для мене настільки звичною справою, що я часто без зайвих роздумів виконувала домашню роботу на звороті ксерокопії з татовими ілюстраціями, які він викидав у кошик для паперів. Це мертва повія. Пояснила я одного разу вчительці, яка, втративши дар мови, споглядала на огидний труп у калюжі крові. Це просто такі малюнки. Смерть здавалася мені чимось природним і частим. При цьому мені постійно повторювали, що в ній є щось погане і таємне, що я начебто переходжу якісь межі. Це абсолютно неприйнятно. Заявила вчителька телефоном моїм батькам після того випадку. Я вчилася в католицькій школі. Священником у нас працював невиразно розмовляючий ірландець на прізвище Пауер. Він здавався мені тоді до неможливості старим, хоча періодично можна було побачити, як він просто в сутані енергійно стрибає в сміттєвому контейнері, намагаючись утрамбувати його в міст – Перед приїздом сміттєвоза. Раз на тиждень утець Пауер водив нас до церкви для відвертої розмови. Він витягав стілець, ставив його десь у районі вівтаря і, махнувши рукою в бік вітражів, викладав історію про те, як Ісус несе свій хрест на місце власної страти, на цьому ж хресті. Одного разу, після обіду, Він показав на червоний вогник. Полівий бік від вівтаря і пояснив, що якщо він світиться, Господь удома, адже це він дає світло. Я підняла очі на червону лампаду в гарній латунній оправі і запитала про те, навіщо, якщо світло виходить від Бога, потрібен дріт, що йде стіною і ланцюгом. Відбувся удар, потім священик відкашлявся, Сказав щось на кшталт «досить запитань» і змінив тему. Мене відтоді він став вважати проблемою і назавжди усунув від участі в тій частині меси, де присутні хліб і вино. Він навіть провів бесіду з батьками, тато мною пишався, а мамі було дуже ніякого. Мене тоді збентежило, що священник спробував видати звичайний електричний прилад за щось чарівне і потойбічне. Я почала з підозрою ставитися до організованої релігії. Вона стала здаватись мені чимось на кшталт ухилення від відповіді, удаваною панацеєю, брехнею в красивій обгорці. Перспектива потрапити на небеса була чимось надто легким, як турпоїздка в нагороду за хорошу поведінку. На мене чекало ще десять із гаком років католицької освіти, але над усіма відповідями, які давала релігія, попереджувальним вогнем горіла та червона лампочка. Першим справжнім померлим у моєму житті стала подруга Гаріат, яка потонула, намагаючись врятувати свого собаку зі струмка, що вийшов із берегів. Нам тоді було дванадцять. Я майже не пам'ятаю її похорону ні надгробних промов, ні вчителів, які прийшли, ні того плакав хтось чи ні. Я не пам'ятаю, чи привели чорну лабрадориху Бель, вона вижила, і якщо так, то куди її посадили. Я пам'ятаю тільки, що сиділа на церковній лавці, дивлячись на закриту білу труну, і дуже хотіла зазирнути всередину. Будь-який фокусник знає, що закрита коробка – найкращий спосіб підтримувати аудиторію в напрузі. Тому я просто дивилася. Буквально за пару метрів від мене лежить моя подруга, але її від мене ховають. Усе це було довічною важко зрозуміти. Ось людина є, потім її немає, але немає і жодних, Відчутних підтверджень мені хотілося на неї подивитися. Я відчувала, що мені бракує не тільки Гарріт, а й ще чогось. Було таке відчуття, ніби від мене щось приховують бажання побачити, бажання знати факти і нездатність задовольнити ці бажання ніяк не давали мені сумувати. Вона там зараз має такий самий вигляд, як раніше, чи вже змінилася. Вона пахне, як ті сороки. Смерть мене не лякала, а полонила. Мені було цікаво, що відбувається з кішками, яких ми закопали. Мені було цікаво, чому дохлі птахи погано пахнуть, і яка сила змушує їх падати з дерева. У мене були книжки з масою скелетів, людей, тварин, динозаврів. Я обмацувала себе, намагаючись зобразити власний, захований під шкірою скелет. Удома на мої запитання відповідали незграбно, зате чесно. Мене хвалили за малюнки, втовкмачували, для цього знадобились не одні сумні котячі похорони, що смерть неминуча, а вигляд вона має неприємний, нехай і не завжди. А в школі мені тим часом радили відвертатися від цієї теми, від птахів, від малюнків, від моєї померлої подруги, і пропонували інший образ смерті. У класних кімнатах і у церкві твердили, що смерть – це не назавжди. Я бачила більше правди у фотографіях жертв Джека Різника, ніхто не стверджував, що вони повернулися до життя. Школа ж заперечувала, що Ісус воскрес із мертвих і коли-небудь повернеться знову. Мені нав'язували готові поніційні рамки замість тих, які я вже починала по шматочках складати на основі свого досвіду. Мене вчили, що смерть – це табу, що її треба боятися. І водночас не хотіли відповідати на запитання і не бажали реагувати на те, що мені здавалося, Звичайним фактом – ми оточені смертю. Вона присутня в новинах, романах, відеоіграх. Вона є в наших коміксах про супергероїв, хоча там її, за забаганкою авторів, можуть скасовувати хоч щомісяця. Вона в дрібних документальних подробицях описана в подкастах про злочини, якими переповнений інтернет. Її згадують – у дитячих віршиках, у музеях, у фільмах про вбитих красонів. При цьому відео зараз редагують, відрізану голову журналіста замилюють, слова старих пісень знешкоджують для сучасної молоді. Нам розповідають, що хтось згорів живцем у себе в квартирі, що літак з них в океані, що вантажівка врізалася в пішоходів, але нам складно це осягнути. Реальне сплітається з уявним і перетворюється на фоновий шум. Смерть всюди, але вона або прикрита вуаллю, або вигадана. Трупи зникають, як у комп'ютерній грі. Але ж з трупом щось відбувається. Навіть у дитинстві, сидячи в церкві перед цією білою труною, я розуміла, що хтось витягнув мою подругу з води, висушив, приніс її сюди. Там, де їй не могли допомогти ми, про неї подбали інші. Щогодини у світі помирає в середньому 6324 людини. Це дає 151 776 смертей на день і близько 55,5 мільйона смертей на рік. Кожні 6 місяців з планети зникає більше людей, ніж живе у всій Австралії. У західних країнах за смертю зазвичай слідує телефонний дзвінок. Потім приходять люди з візком і відвозять тіло в морг. Якщо це потрібно, викличуть і прибиральника, який приведе до ладу місце смерті. Буває, що труп тихо розкладається доти, доки не починають скаржитися сусіди. На матраці в таких випадках залишається контур, слід існування – як відбиток загиблих жителів Помпеїв. Якщо в померлого немає близьких, комусь заплатять за очищення квартири від речей, які колись служили людині та скрашували її самотність. Черевиків, виписаних журналів на килимку, стопок так і непрочитаних книжок, їжі в холодильнику, що пережила свого власника. Щось піде за аукціону, щось відправиться на звалище. Бальзамувальник у похоронному бюро може постаратися зробити труп більше схожим на сплячого, а не на небіжчика. Усі ці люди займаються тим, на що ми не можемо навіть дивитися, або принаймні так вважаємо. Для нас це кінець світу, для них – рутина. Більшість із нас ніяк не стикається з тими, хто займається цією важливою справою. Їх тримають на відстані, приховують, як і саму смерть. У новинах нам розповідають про вбивства, але ніколи про тих, кому доводиться виводити сліди крові, що залила килим і окропила стіни струманем з артерії. Ми проїжджаємо повз розбиті машини, але не знаємо про тих, хто збиратиме по кюветах уламки вибухів. Ми сумуємо за нашими кумирами в соцмережах, але не думаємо про тих, хто знімав їх із дверної ручки, на якій вони повісилися. Це невідомі, неуспівані і незнамениті люди. Смерть, а також ті, хто зробив роботу з померлими своєю професією, почали захоплювати мене багато років тому, і цей інтерес ниткою проходить крізь моє життя. Вони щодня дивляться в обличчя тієї правди, яку я могла лише уявити. Чудовисько, що ховається в сусідньому вентиляційному люку і про яке не кажуть нічого суттєвого і конкретного, завжди видається особливо моторошним. Тож я вирішила дізнатися, який вигляд має буденна людська, не пташина і не котяча, смерть, не на фотографіях і не в кіно. Якщо ми з вами не сходимося в цьому відношенні, у вас, напевно, знайдеться схожий на мене знайомий. Він потягне вас гуляти старим цвинтером, порослим плющем і розповідатиме, що ось тут лежить жінка, яка встала занадто близько до вогню і в неї спалахнула сукня. Він намагатиметься заманити вас до анатомічного музею, де зберігаються побілілі, вицвілі від часу фрагменти давно померлих людей. Ви будете дивитися на них, а їхні очі, якщо знайти потрібну банку дивитимуться на вас. Можливо, ви будете дивуватися, що її в усьому цьому приваблює, а вона, як Елві Сінгер із фільму «Енні Хоу» вудявлена, який намагається всучити примірник заперечення смерті Ернеста Бекера, дивуватиметься, як це може когось не приваблювати. Я переконана, що інтерес до смерті – це не ознака того, що в людини нездорові захоплення. Вона, як ніщо інше, притягує до себе нашу психіку. Беккер вважав, до речі, що смерть одночасно ставить крапку і штовхає світ уперед. Коли хочеться знайти відповідь, багато хто йде до церкви, до психотерапевта, в гори, у відкрите море. Але я журналіст. А коли твоя робота полягає в тому, щоби ставити запитання, приходиш до переконання, або хоча б надії, що відповідь тобі дадуть інші люди. Тому в мене визрів план знайти тих, хто щодня працює зі смертю, і попросити їх показати, що і як вони роблять. Це дасть мені змогу не тільки познайомитися з механікою цієї галузі, а й дізнатися, яку роль відіграє в їхній діяльності наше ставлення до смерті, який фундамент воно для них створює. На заході ця індустрія заснована на уявленні, що з нею не можна або не слід стикатися стороннім. Ми придаємо цей тягар на аутсорсинг, бо для нас самих він занадто великий. А як із цими переживаннями справляються фахівці? Адже вони такі ж люди. Немає їх і нас. Є просто ми. Я хотіла з'ясувати чи не обманюємо ми себе таким ставленням і чи не позбавляємо якогось найважливішого людського знання. Можливо, це штучне заперечення на межі невинності й невігластва підживлює невиправдані страхи. Можливо, протиотрута від страху смерті у точному розумінні того, що відбувається, можливо, треба це побачити. Я хотіла отримати незнешкоджений позбавлений романтики і поезії образ смерті. Я хотіла дізнатися голу, банальну реальність події, яка неминуче станеться з кожним з нас. Мені не потрібні були ефемізми і добряки, що пропонують поговорити про горе за чашкою чаю з тістечком, Я хотіла дістатися до самого корення і виростити з нього щось своє. «Звідки ти знаєш, що боїся саме смерті?» – писав Дон Деліло в романі «Білий шум». «Смерть! Штука надто невизначена. Ніхто не знає, що таке смерть, на що вона схожа, з чим її можна порівняти. Може, у тебе просто особиста проблема, і ти надаєш їй величезного світового значення». Я хотіла стиснути смерть до такого розміру, який мені під силу, з яким я зможу щось зробити. Мені хотілося, щоб вона стала по плечу людині. Але чим більше я розмовляла, тим більше запитань ставили мені самій. Що ж ти хочеш знайти тут, де тобі бути не обов'язково? Навіщо мучити саму себе цією темою? Коли працюю з журналістом, з'являється хибне відчуття захищеності, впевненість, що можна відвідати місце події, не занурюючись у неї, передавати інформацію, залишаючись стороннім спостерігачем. Я вважала себе невразливою. Це виявилося не так. Я мала рацію. Мені справді чогось не вистачало. Однак я наївно недооцінювала глибину рани і ступінь впливу нашого ставлення до смерті на повсякденність. Те, наскільки воно заважає не тільки розуміти, а й сумувати в момент, коли все руйнується. Я побачила нарешті реальність смерті і майже не можу висловити словами, наскільки це мене змінило. Але там, у темряві, я знайшла щось більше. Це як годинник аквалангіста і зірки на стелі дитячої кімнати. Світіння стає помітним у темряві. Грань між життям і смертю. Похоронний агент. Погано, коли перший померлий, якого ти бачиш у своєму житті, твій близький. Нас близько 50 у великому приміщенні університетського коледжу Лондона. Ми справляємо поминки на честь 270-ї річниці від Дня народження одного філософа. Його відокремлене від тіла голова її показують уперше за кілька десятиліть. Стоїть під скляним ковпаком поруч із пляшками Будвайзера. Далі, в тому ж залі, Сидить у звичайній скляній вітрині його скелет. Він одягнений у власний одяг. Кістлява рука в рукавиці, лежить на набалдашнику палиці. Там, де мала бути голова, прироблений восковий муляж. Збереження оригіналу пішло не за планом. Студенти поруч приділяють йому не більше уваги, ніж якомусь предмету меблів. У проміжках між щорічними перевірками, які фіксують все нові стадії старіння, Голову Джеремі Бентама зазвичай замикають у шафу подалі від очей. Душеприказчиком Бентама був доктор Саутвуд Сміт. Він же був прозектором, який проводив ростин. У спробі зберегти голову в недоторканому вигляді, він помістив її разом із сірчаною кислотою в герметичну ємність і відкачав повітря, щоб прибрати з тканин рідину. Шкіра, однак, від цього набула стійкого пурпурного відтінку, і Сміт, зрештою, здався. Покликав майстра з воскових фігур і замовив у нього копію, а оригінал прибрав. Я вже бачила цю голову за три роки до наших вечірніх поминок. Я тоді працювала над однією статтею, і мені її показував сором'язливий учений, якому доручили доглядати за цими останками. Ми вдивлялися в м'які світлі брови, у блакитні скляні очі, а висохла шкіра наповнювала кімнату ароматом в'яленої яловичини. Він розповідав тоді, що за життя Бентам мав звичку тримати ці штучні очні яблука в кишені і заради сміху виймав їх на вечірках. Тепер, через 186 років з моменту його смерті, вони дивляться зі шкірястих очних ямок на натовп людей, які зібралися обговорити відстале ставлення до смерті в нашому суспільстві. Бентам був ексцентричним філософом і за деякі свої ідеї потрапив би сьогодні до в'язниці або, принаймні, був би з ганьбою вигнаний з університету. Однак у багатьох питаннях він був передовою людиною. Він відстоював права тварин, права жінок і навіть права геїв у часи, коли гомосексуалізм був поза законом. Він був одним із перших людей, які заповідали своє тіло на Йому хотілося, щоб друзі провели його розстин публічно. І зараз тут зібралися люди того сорту, які прийшли б на це подивитися. Ми вже вислухали доктора Джона Троєра директора Центру вивчення смерті та суспільства Бацького університету. Він розповів, що виріс у похоронному бюро, і в його сім'ї смерть не вважали табу. Схоже, не тільки в мене вдома смерть була всюди. Потім фахівець із паліативної допомоги, лікар із гарними манерами, закликав нас наслідувати приклад Бентама і говорити про свою смерть заздалегідь, щоб були задоволені наші найбожевільніші бажання. Нарешті Попі Мардал, жінка близько 35 і похоронна агентка за професією, розповіла нам, що перший труп, який ти бачиш у своєму житті, не повинен належати дорогій тобі людині. Вона ще додала що хотіла б водити у свій морг до шкільнят, щоб показати їм смерть до того, як вони будуть змушені з нею зіткнутися. Треба розділити шок від самого видовища і горе втрати, вимовила вона, подякувала нам за увагу і сіла, від чого на столі задзвеніли пивні пляшки. Я багато думала про смерть. Але мені ніколи не спадало на думку, що можна цілеспрямовано відокремити ці переживання одне від одного і тим самим захистити своє серце. Цікаво, якою б я була зараз, якби в дитинстві попі показали мені те, що я тоді хотіла побачити. Мені завжди було цікаво подивитися на мертву людину, але було очевидно, що, коли це все ж станеться, я знатиму померлого. Трупи незнайомців – не так просто зустріти. Мені навіть не показали загиблу подругу, та й після цього я багато років не бачила покійних. Хоча була присутня на похоронах шкільних друзів рак, самогубство, і всіх дідусів, і бабусь. Вони померли з природних причин. Я думала, що неможливо уникнути складного вибуху мозку – сукупного психологічного впливу втрати близького і зіткнення з фізичною реальністю смерті. Уже через кілька тижнів після поминок за бентамум я опинилася в залиті і світлом кімнаті похоронного бюро Попі, старої цегляної будівлі за воротами ламбецького кладовища. Я сиділа в плетеному кріслі. На тарілці посередині столу лежали барвисті великодні яйця за широкими вікторіанськими вікнами, з наклейками маків. Сніг осідав на взутих у сандалі ногах кам'яного Ісуса. Ламбетський цвинтер вражає менше, ніж чудова сімка великих лондонських цвинтерів садів: Кенсел Грін, Західний Норвуд, Гайґейт, Ебні Парк, Бромптон. Нанхет і Тауер Гемлетс, які у XIX столітті оперізували зростаючий мегаполіс, щоб розвантажити переповнені подвір'я парафіяльних церков. Тут немає ні пишних мавзолеїв, ні величних променадів, ні колосальних розміром з будинок надгробків демонстрації багатства своїх покійних мешканців. Воно невелике, практичне, без претензій. Попі Така сама. З нею легко розмовляти. Може здатися, що вона психотерапевт або добра мама. Її виступ вразив мене і викликав бажання продовжити розмову. Охоронна справа, вочевидь, була для неї не просто роботою, а оскільки я ніколи ще не бачила трупа, не рахуючи обезголовленого філософа, я вирішила з її допомогою виправити ситуацію. Про таку послугу Мало кого можна попросити. Ми не відкриваємо холодильні камери, просто щоб задовольнити цікавість. По-діловому відповідає вона на моє прохання. Тут не музей, і я вважаю, що за лоштунками треба поводитися обережно. Але якщо у вас знайдеться пара годин, можете до нас зазирнути і допомогти підготувати померлого до поховання». Це буде справжній контакт із трупом, а не просто можливість подивитися на мерців. Я подивилася на неї з подивом. Мені взагалі не спадало на думку, що вона може на таке погодитися, не кажучи вже про пропозицію взяти участь у процесі. Зрозуміло, я прийшла сюди саме тому, що вона сама виявила бажання показувати свою роботу. Але все ж деякі двері були замкнені для мене так довго, що складно було уявити їх відкритими. «Ми будемо вам дуже раді», – підкреслила вона, поки я мовчала, приголомшено намагаючись усвідомити неможливе. У Великій Британії, на відміну від США, похоронним агентам не потрібна ліцензія для роботи з трупами. Усі співробітники бюро ПОПІ раніше не були пов'язані з цією галуздю. Сама вона працювала в аукціонному домі Содбіс, поки не почала втомлюватися від безглуздості своєї професії. Моргом, він розташований на тому самому цвинтарі недалеко від місця, де ми сидимо, завідує Аарон, колишній працівник канідрому для хортів у тому ж районі. Стюарт, водій вантажівки для перевезення трупів, пожежник, а сюди влаштувався на неповну ставку. За його словами, це ніби повернення до тих, кого він не зміг врятувати. Попі сказала, що я зможу пройти навчання, як і вони колись. Немов я прийшла сюди працювати. А ви коли-небудь бачили труп до того, як зайнялися похоронною справою, цікавлюся я. Ні, не бачила. Божевілля, правда? Я намагаюся зрозуміти що привело її з метушні аукціонів у похоронне бюро на цвинтарі, і мені на думку не спадають навіть припущення. Мені траплялися люди, у яких були більш виразні причини займатися такими речами, сміється вона. Але в моєму випадку все було зовсім не так. Судячи з того, як вона про це розповідає, мотивація у неї прозора. Незважаючи на звивистий шлях і на те, що спочатку вона могла її не усвідомлювати. Поппі прийшла у світ аукціонів, спершу у Крістіс, потім у Содбіс, завдяки любові до мистецтва і залишилася там, бо робота була весела. Адреналін, спілкування, ніколи не знаєш, куди тебе занесе. Мені якось зателефонував хлопець із сільського Техасу і сказав, що в нього начебто є скульптура Барбери Хепорт. Наступного дня я вже сиділа в літаку. Мені було двадцять п'ять. У мене була купа обов'язків. Це було класно, класно, класно, згадує вона. І цей випадок, за її словами, не можна назвати незвичайним. Невдовзі, однак, у попі з'явилося відчуття якогось Вакуму сенсу. Вона народилася в сім'ї соціального працівника і педагога, і батьки прищепили їй потребу допомагати нужденним. Робота в Содбіс, нехай і захоплива, не задовольняла цю внутрішню тягу. Те й як джерело заробітку торгівля картинами мені не дуже підходила, додає вона. У вільний час Попі, як добра самаритянка, Працювала на гарячій лінії в благодійному фонді, що займався психологічною підтримкою тих, хто заплутався і подумував про самогубство. Поступово навантаження на основній роботі ставало дедалі більшим. Відрядження – дедалі-далі. І зміни через це доводилося пропускати або переносити. Це мене дуже засмучувало. Років зо два я не могла розібратися в собі, свого роду «Криза – чверті життя», – згадує Попі. Вона знала, що хоче спілкуватися зі звичайними людьми, бути на передові буття і займатися чимось значущим, неважливо, народження це, кохання чи смерть. Але ніяк не могла визначитися, як і що їй треба робити. А потім життя почало приймати рішення за неї. «Усі наші близькі колись помруть». Але часто ми усвідомлюємо це, лише коли відбувається щось погане. Попі теж не замислювалася на цю тему доти, доки обом її батькам швидко, одному за одним, не поставили діагноз «рак». «У нас у сім'ї прийнято абсолютно вільно обговорювати будь-які теми», – розповідає вона. «Коли мені було п'ять років, мама натягувала презервативи на банани». У такому віці я все одно ще нічого не розуміла, але їй дуже подобалося саме порушення заборон. І все ж про смерть ми толком не говорили. У нас не було такої бесіди, принаймні в тому сенсі, як я це розумів. Коли захворів тато, мені було вже 27, і тільки тоді до мене дійшло, що йому взагалі судилося померти. Це одкровення. Відвідали її в самий розпал кризи, пов'язаної зі змістом роботи. Тему перестали ігнорувати, її обговорили. Коли з'ясувалося, що з батьками все буде гаразд, вона відклала певну суму, пішла зі світу мистецтва і поїхала відпочити до Ганни, де заразилася черевним тифом і сама ледве не вирушила на той світ. Господи, я не можу стримати здивування. «Хм, це точно. Коротше, я провалялася хворою вісім місяців, і в мене був час подумати. Якби я тоді не заразилася тифом і не лежала без діла, я б, напевно, вибрала б що-небудь безпечніше. Це вона обводить рукою похоронне бюро. Був, звичайно, найбожевільніший пункт у списку». Ідея зайнятися організацією похорону опинилася в цьому списку не тільки тому, що це дозволило би попі втілити бажання бути причетною до великих життєвих подій. Справа ще й у тому, що мама чітко повідомила, як треба і як не треба її ховати. Поки батьки хворіли, попі розглядала різні варіанти і зрозуміла, що галузь міцно застрягла в минулому, і в ній залишилося зовсім мало місця для індивідуального підходу. Усі ці відполіровані чорні катафалки, циліндри, манірні процесії не пасували її родині. Їй захотілося зіграти свою роль у перетворенні світу смерті. Тоді вона ще не могла сформулювати, що конкретно під цим мається на увазі, але згодом, майже одужавши, та, відпочивши настільки, щоб виходити з дому, вона почала навчатися в чинних фахівців і зрозуміла, чого їй бракує. Стоячи в морзі і уперше побачивши смерть у всій її банальності, зовсім не такій жахливій, вона спіймала себе на думці, що злиться. Її змусили подивитися в обличчя ідеї смертності, неминучої смерті близьких, своєї власної, а вона навіть не знала, на що це схоже? Мені було б набагато простіше, якби я до цього бачила небіжчиків, каже Поппі. У неї двоє маленьких дітей, і вона порівнює цей страх із вагітністю. Припустімо, я на дев'ятому місяці і ось і ось маю народити. Якби я в очі не бачила немовлят, мені було б набагато страшніше. Як народити те, з чим ніколи не стикався, про що не маєш... Ані найменшого уявлення. Я питаю про ті трупи, які ми собі все ж уявляємо. При цьому слові в пам'яті одразу з'являється не бліде, схоже на спляче тіло, а щось розкладене й роздуте. Такі трупи теж бувають. Можливо, все-таки не варто щось показувати близьким. Думка, що на мертвих не можна дивитися, виникла з благих спонукань, це прояв турботи й участі. Але я вважаю, що в наші дні таке сприйняття вже патріархальне. Це поблажлива недооцінка психологічних можливостей людини, заперечує Поппі. Потреба бачити померлого є не у всіх, проте комусь. Це край важливо. Кілька років тому в бюро прийшов чоловік. У нього потонув брат, і тіло так довго пробуло у воді, що ніхто не хотів його показувати, куди б він не звертався з приводу організації похорону. Він одразу почав із запитання «Ви мені дозволите побачити брата?» Це була перевірка того, на його мабуть, чи ні. Не нам вирішувати, що людина може винести, а що не може. Звісно, ми тут не для того, щоб силою змушувати людей переживати переломні враження, але наше завдання – підготувати їх, м'яко забезпечити інформацію, необхідною для зваженого рішення. Ми не знаємо цих людей, не знаємо, яке рішення буде для них правильним. Той чоловік подивився на брата в останнє. Попі каже, що в морзі буде дуже красиво, коли я сюди повернуся. Він і має бути таким. Вкрай важливо зберігати померлих у приємній обстановці, якщо хочеш пускати до них живих. Багато наших відвідувачів дивуються, навіщо ви влаштували морг, у такому надихаючому місці, а мені здається, в цьому весь сенс. І я повернулася. Сніг на той час давно розтанув. Від моргу я очікувала зовсім інших запахів. Я малювала в уяві приміщення без вікон, скрип лінолеуму, сморід хлорки і гниття. Я уявляла собі неласкаві промені теплого весняного сонечка, в яких сяє і переливається сталі дерево, різке, мерехтливе світло флуоресцентних ламп. Я стою біля дверей в одноразовому фартусі зі штучного матеріалу, що мнеться. Руки пітніють у нітрилових рукавичках. Розанна є аарон у схожих зелених толстовках із флісу і таких самих, як у мене, Фартухах готується до процедури. Вона викочує з кута візок. Він щось акуратно пише в лінійованому чорному журналі. Біля раковини звичайний пакет зі складеним одягом. Скоро її одягнуть останнє. Я незграбно спираюся на стелаж із полірованими дерев'яними трунами і намагаюся не заважати під ногами. Пахне сосною. Сьогодні в бюро... Тринадцять небіжчиків. Їхні імена написані різним почерком на маленьких білих табличках, прикріплених до важких дверцят холодильної камери. З перекладин на стелі звисають лампи. Вони м'яко світять. Але день видався такий сонячний, що ввімкнули їх, напевно, просто за звичкою. Тут усе або з металу, або з дерева. Шафа біля раковини прочинена. Поруч із бамбуковими підголівками – Видно пляшечку «Шанел номер 5 Вишукувалися в ряд новенькі труни. Вони стоять вертикально і ловлять світло, а їхні кути замотані скотчем для захисту від ударів. З боків їх, як упори для книжок, обмежують дві плетені труни, і на полиці зверху чекає свого часу кошик Мойсея, переносне дитяче ліжечко в синю клітинку. Як кошик для пікніка, тільки не в цьому випадку. Колись тут був не морг, а каплиця. Під склепінчастим вікном зі склом у свинцевій оправі, де зараз з безперервним низьким гулом білості на холодильної камери, міг розташовуватися вівтар. Потім, тринадцять років, будівля стояла занедбаною і занепадала посеред кладовища в Південному Лондоні. Саме попів врятувала її від повільного руйнування. Вона починала незалежну діяльність і потребувала приміщення для зберігання трупів. Колись у цій каплиці небіжчиків залишали на ніч перед похороном. Завдяки попі все повернулося на круги своя. Сьогодні господині немає на місці, і мною займаються двоє надійних співробітників. У попі перша зустріч із мертвими вже за плечима, і тепер вона надає пережити це мені. Я дивлюся навколо і усюди відчуваю її руку. Все тут практично, скромно й гостинно. У кутку стоїть кухонна раковина і лавка. Для такого обсягу роботи з трупами, який тут проводять, цього цілком достатньо. Я згадую, як під час нашої зимової розмови попі згадала, що бальзамуванням вони не займаються. Ми хочемо, щоб наші послуги приносили користь». Коли ми відкривали бізнес, у мене зовсім не було впевненості, що трупи бальзамують заради близьких. По-моєму, ця процедура існує просто тому, що так влаштована похоронна галузь. За її словами, окреме приміщення та власні холодильні камери, як тут, є не в усіх бюро, тому трупи тримають у центральному сховищі та за потреби возять туди-назад. Якщо сім'я хоче побачити покійного – його з великою часткою ймовірності доведеться для транспортування на кілька годин, а інколи і на цілу добу, залишити без заморозки. У забальзамованому стані тканини досить довго не розкладаються при кімнатній температурі, що дає ритуальним агенціям більше часу і спрощує організаційні питання. Якщо рідні прямо попросять таку послугу, Попі піде на зустріч але бальзамувати будуть в іншому місці. Шість років роботи в цьому бізнесі так і не переконали її, що ця процедура така важлива, як її підносять, але, як завжди, вона готова прислухатися до нових аргументів. І з трупами, які лежать тут у холодильниках, уже зробили все необхідне. Закінчилися медичні процедури, проведено розтин, зашиті розрізи, Взяті її обліковані зразки. Померлі тут знову стаються людьми, а не пацієнтами, жертвами-солдатами, які ведуть війну з власним організмом. Усе скінчилося. Їм залишається тільки дочекатися, коли їх омиють і одягнуть, а потім закопають у землю або спалять. Режисер Девід Лінч розповідав в одному інтерв'ю, як побував у морзі. Його пустив туди нічний сторож, з яким він познайомився в їдальні під час навчання в Академії мистецтв у Філадельфії. Лінч сидів на підлозі за зачиненими дверима і думав про минуле всіх цих померлих людей. Хто вони? Чим займалися? Як потрапили сюди? Мене охоплює схожа хвиля переживань. Вражає масштаб, великий і маленький. Усі ці люди, ці бібліотеки роками накопиченого досвіду, врешті-решт, опинилися тут. Двері камери клацують і відчиняються. Піддони з трупом вставляють у візок, який гідравлічний підйомник із гучним металевим шипінням піднімає на висоту талії. Холодильник починає зищати ще голосніше. Апаратура намагається скоригувати стрибок температури. Аарон ставить візок посередині приміщення і дивиться на мене. Я стою, спершись на труни, і смикаю фартух. Звідси мені видно лише поголену маківку на білій подушці. Покійного звати Адам. «Треба зняти з нього футболку. Рідні хотіли її залишити на пам'ять», – каже Аарон. «Можете підійти, потримати руки?» «Я роблю крок уперед». Беру покину його за холодні долоні і піднімаю його довгі, тонкі руки так, щоб футболка зісковзнула з костистих плечей. Мій погляд прикутий до його обличчя, до прочинених запалих очей, застиглих як устриці в раковині. Потім Арон скаже, що очі завжди краще закривати відразу ж після надходження трупа, що далі то сухішими стають повіки, і то буде складніше щось змінити і підправити. Очі втрупані круглі, як мармурові кульки, а з дуці не наче з них витекло все життя. Можна подивитися мертвому в очі і не знайти нічого, навіть знайомої форми. У складених на грудях руках Адам стискає нарцис і родинну фотографію в рамці. З ними його забрали з дому, де він помер у своєму ліжку. З ними його поклали в холодильник. Зараз обидва предмети виймають і відкладають у бік, щоб вони не заважали працювати. Я упускаю цей момент. Пізніше я зрозумію, що це був єдиний шанс побачити цього чоловіка таким, яким він був за життя. Але там у морзі я була надто захоплена його поточним станом. Шкода, що так вийшло але мені складно себе звинувачувати. Зрештою, це був для мене перший труп, і до того ж я тримала його за руки. Мені цікаво, який вигляд має смерть, і Адам виглядав мертвим, природно, без бальзамування. Було помітно, що він пролежав у холодильній камері два з половиною тижні, хоча з погляду розкладання все складалося як найкраще. Проміжок між смертю і заморожуванням був зведений до мінімуму. Рот був відкритий. Очі теж. Складно сказати, якого кольору вони були за життя, і взагалі побачила б я якийсь із цих кольорів місяць тому чи ні. Тіло було болісно жовтушним, але не цей відтінок був найяскравішим. Коли футболка зісковзнула з голови, переді мною постали ребра, які виступали начебто підкреслені ще більш вираженою жовтизною, що контрастувала з лаймово-зеленим животом і темнішою майже до чорноти, зеленю проміжків між різко окресленими кістками. Зазвичай саме з живота починають проявлятися ознаки розкладання. Для правильної роботи він уже наповнений бактеріями. Але я навіть не підозрювала, що смерть, яка виникає в нас найчорніші емоції, може бути такою яскравою. Мікробне життя, взявши гору над людським, ледь не світиться. Спина покійного була пурпуровою через крову, що прилила. Серце перестало прокачувати її по організму, і вона почала згортатися і темніти там, де зупинилася. Через зберігання шкіра Адама то тут, то там утворювала складки. Жива людина змінила б незручне положення, але після смерті рухи завмирають, а еластичність втрачається, залишаючи складку складкою, а вм'ятину вм'ятиною. Ноги зверху були жовтовато-білого відтінку, а під колінами злегка пурпурні. Чоловік не був старий, може, за сорок. Футболка, яку сім'я попросила залишити, була синьою. Складно сказати, чи випирали в нього ребра за життя, чи тіло, як його змарніли обличчя, стало так виглядати вже потім. Судячи зі струнких, мускулистих ніг, він тримав себе у формі. Можливо, займався бігом. Обставини смерті дізнається нечасто. Та це й не потрібно, коли потрібно просто одягнути небіжчика. Однак, судячи з фентанілових пластирів на руках і липких слідів у місцях, звідки їх зняли, він довго хворів і потребував знеболювальних. Розанна обережно відтирає зі шкіри залишки клею. «Ми намагаємося за можливості їх прибирати, але так, щоб нічого не пошкодити», – каже вона. «Іноді починаєш знімати пластир, а шкіра відходить разом із ним. Тоді краще не чіпати». За її словами, бажано не залишати жодних слідів лікарні – та медичних процедур. Навіщо людині в могилі компресійні панчохи чи катетеру вені? Вміст пакета з одягом вивалюють на лаву біля раковини. кросівки, пом'яті шкарпетки, сірі труси-боксери. Весь одяг старий і неформальний, рідні дістали його з комори. Не зношені тут тільки кросівки. Вони мають такий вигляд, ніби їх купили максимум тиждень тому. Я перевертаю їх руками в рукавичках. Цікаво, коли Адам їх придбав? Мабуть, на той час він ще непогано почувався і був упевнений, що нове взуття стане йому в пригоді. Як там в анекдоті про старого, який перестав купувати зелені банани? А Арон знімає спокійну госпідню білизну, обережно прикриваючи простирадлом область паху. З поваги він намагається не оголювати тіло. Зараз подивимося, наскільки там чисто. Якщо щось не так, треба буде його підмити. Ми перевертаємо труп на бік, а Арон оцінює ситуацію. І ми повертаємо все в початкове положення. Розан бере свіжі труси з одного боку, я з іншого, і ми сантиметр за сантиметром натягуємо їх на пожовклі ноги. Шкіра така холодна, що я мимоволі про це кажу, і одразу почуваюся нерозумно. Через деякий час звикаєш, що вони холодні. підбадьорює мене Аарон. А потім їдеш забирати з дому свіжого ще теплого небіжчика і... Відчуття досить дивне. З його погляду я розумію, тепло тут небажане, лякаюча ознака життя. І різниця температур допомагає психічно розділяти мертвих і живих. У холодильних камерах... Стабільно чотири градуси за Цельсієм. Ми перекочуємо Адама на бік, підтягуємо труси, знову кладемо його на інший бік і повторюємо процедуру. Нічого складного тут немає. Просто одягаєш людину, яка тобі не допомагає. Добре, що вони не купили на похорон щось нове і модне, кажу я. Так, погоджується Розанна. Напевно, це був його улюблений одяг. Складно втриматися від спробу уявити собі особистість людини за скупими натяками в сумці з одягом. Арон просить мене підняти голову трупа, щоб натягнути свіжу футболку. Я спираюся ліктями на візок і обхоплюю обличчя, ніби збираюся його поцілувати. Якщо хто-небудь завтра не вийми його з струни, я буду останньою у світі жінкою, яка його так тримає. Меготиць думка. Як ми опинилися в такому становищі? «Притримайте стопу під штаниною», – командує Аарон. Я міцно беруся за пальці ніг. Світло-сині джинси над моїм зап'ястям складаються гармошкою. Щоб їх натягнути, труп доводиться рухати, перекочувати то так, то сяк. Раптом Адам робить легкий видих. Це виходить повітря, що скупчилося в легенях. З'являється запах з легка несвіжої, холодної, сирої курки. Це перший запах смерті, з яким я сьогодні зіткнулася, і я відразу його впізнаю. Денес Джонсон писав про нього в оповіданні «Тріумф над могилою». Там зазначалося, що «етилмеркаптан» – перше з багатьох сполук, що виникають у процесі розпаду організму, зазвичай додають у побутовий газ, щоб можна було відчути витік. Метод придумали ще в 1930-ті роки. Робітники в Каліфорнії помітили, що над місцями, де труби пропускають газ, у термальних потоках кружляють стерв'ятники. Було проведено аналізи і виявилося, що любителі падалі злітаються саме на присутності в газі сліди етилмеркаптану. Газові компанії вирішили Посилити випадкові ефекти стали навмисно додавати цю речовину в кількості, яку може відчути людина. Ідеальний факт для творчості Денеса Джонсона. Оповідання цього письменника здаються похмурими і сповненими нігілізму, але він умів закінчити їх дивно обнадійливою ноткою. Він побачив життя в запаху смерті, надію у птахах яких зазвичай уявляють вісниками злої долі, він помітив, що смерть і розкладання, наші фундаментальні страхи, можуть змусити рятувати життя. Я протягую в джинси ремінь і застібаю пряшку через нещодавно пробитий отвір. Ми підкочуємо візоки струною, встаємо навколо, беремося за коти простирадла з водонепроникного ситцю, за законом такий матеріал потрібен для негерметичних плетених трун. І перекладаємо покійного всередину. Його голова височіє на подусті, наче в подиві. Труна точно підходить за довжиною. Адам пролежить у ній лише одну ніч. На завтра призначена кремація, і ця людина перестане існувати. Аарон повертає на місце знімок і нарцис. Жовта квітка впадає на чисту футболку, цього разу білосніжну. Вона вже не виглядає по весняному радісною. Ми кладемо на стебло довгі пальці. Тепер Адама, одягненого і покладеного в труну, потрібно відправити назад у холодильну камеру, на відповідну за висотою полицю. Там, у темряві, лежать на подушках інші голови. Поруч із ними Намистини чоток, квіти, фотографії в рамках. Хтось у в'язаній растаманській шапці. На всіх нас чекає один кінець і один ритуал. Яким би він не був, і у випадку Адама я стала його учасницею. Аарон пише на дверях ім'я, а я тихо стою з грудкою в горлі. Мені ще ніколи не випадала така честь. Девід Войнарович. Художник і борець зі снідом згадував у своїх мемуарах ближче до ножів, що гостріше почав відчувати життя, коли від цієї епідемії почало помирати дедалі більше знайомих, а держава ніяк на це не реагувала. Перед ним постала, як він висловився, грань смертності. Смерть і вмирання оточують усе теплим світінням, іноді тьмяним, іноді променистим. Я бачу себе, який бачить смерть. Він почувався як бігун, який обігнав друзів, опинився раптом один посеред дереви світла і чує десь далеко позаду їхні голоси. Я їду додому в метро і відчуваю власне дихання. Я думаю про те, що десь у холодильнику лежать люди, які вже втратили цю здатність. Я усвідомлюю механізм життя, Зроблена з плоті машина якимось чином рухається, а потім зупиняється. Я дивлюся на людей у вагоні і бачу смерть. Цікаво, чи є в них одяг, у якому їм судилося померти? Хто про них після цього подбає? Чи багато хто з них чує цокання годинника так голосно, як я зараз? Я йду в спортзал, і цього разу все не так, як раніше. Зазвичай я приходжу сюди заспокоїти думки, але сьогодні він мене буквально оглушує. Коли побував серед мертвих, живі здаються жахливо гучними. Я кручу педалі велотренажера і чую важке дихання, крехтання, вигуки. Це звуки виживання, життя, цього рідкісного і швидкоплинного стану. Тут усе жвавіше, ніж зазвичай. Усі почуття загострені, працюють голосові зв'язки, б'ються серця рівномірно і життєво наповнюються повітрям легені. Незнайомці випромінюють тепло, я фізично це відчуваю і від нього запотівають вікна. Я відчуваю, як кров вирує в моїх жилах. На велотренажері ще ніхто не вмирав, кричить тренер. Працюйте до межі. У мене з'являється думка, що коли-небудь усі ці тіла відмовлять і зануряться в тишу, якщо не рахувати дзищання холодильної камери. Я лежу на спині в сауні. Полиці тут навряд чи більші за піддон, на якому розмістили Адама. Я змушую руку розслабитися, піднімаю її іншою і уявляю, як хтось стягує з мого трупа футболку. Але як би я не старалася? У мене не виходить домогтися мертвої ваги. Відчуття все одно і інші. Поруч лежить і потіє ще одна жива жінка. Вона розповідає, що почала робити ін'єкції ботокса в ступу. Це притупляє біль настільки, що можна весь день стояти на п'ятих. Коли ми встигли забути, що біль – це попереджувальний сигнал, заклик про допомогу безголосих частин організму, прохання звернути на них увагу, Виправити щось. Чудовий спосіб позбутися того, що може тобі нашкодити. Просто вимкнути сповіщення. Я знову відпускаю обм'яку руку. Сьогодні я вперше подивилася на неприкриту, неприкрашену смерть, не вимкнувши сповіщення. Усе було так, як має бути. З'явилося відчуття реальності і осмисленості. І якби я в якийсь момент прибрала звук, то мені не вистачило б чогось неймовірно важливого. Я думаю про Адама із зів'ялим нарцисом у руках, і про те, що якщо з'їсти цибулину нарциса, то вона притупить нервову систему і паралізує серце. ДАР ДИРЕКТОР Патолога анатомічної служби. На металевому столі в охолоджуванній кімнаті поруч із лабораторією лежить маленький жіночий труп. Його свіжо обстрижена голова прикрита рушником. «Я вмію робити лише одну зачіску», зізнається Теві Рин'я. Його власне сиве волосся – Акуратно зачесано назад, як у Елвіса, баки і вуса пасують за стилем. Такі могли бути і у далекобійника, і у порноактора. Волосся все одно ніхто не вивчає, до того ж я страшенно боюся, що хто-небудь упізнає людину, яка пожертувала тіло. З короткою стрижкою вони менше схожі на себе. По радіо грає. «Електрик лайт-окестра», відбиваючись луною від холодної сталі. Тирі тягнеться назад, за якимось інструментом натискає на кнопку, і пісня про жінку з солодким голосом обривається. Після того, як я одягала небіжчика в похоронному бюро, мене тижнями переслідувала думка про те, що смерть – це жахливе марнотратство». Організм роками ріс сам себе ремонтував, накопичував знання про віруси і хвороби, удосконалював імунітет, а потім усе це просто закопують або спалюють. Звісно, у людини має бути право вирішувати, що з нею зроблять після смерті. Проте голови на подушках, які промайнули за дверцятами холодильної камери, викликали в мене відчуття, що за смертю могло би слідувати щось більше, ніж просте зникнення. Я не вважаю, що сенс і цінність життя чи смерті зводяться винятково до доцільності. Проте такі міркування теж доречні, і в них завжди, навіть в епоху тривимірного друку та віртуальних симуляцій, є потреба. Мені захотілося побачити – що відбувається з тими, хто пожертвував своє тіло науці, хто не вирушив одразу до могили чи крематорію, а отримав друге життя в таких місцях, як це – Клініка Мею в Міннесоті. Мені було цікаво і те, як море безіменних мертвих облич впливає на роботу тих, хто займається цією справою. Чи починаєш по-іншому поводитися з трупом, коли тобі відомо, як звали цю людину? І що взагалі означає піклуватися в такій ситуації? Поруч із демонстраційними трупами немає пакунків із натяками. Немає пакета і поруч із цією новоприбулою. Вона під'єднана до апарата для бальзамування. Чорною гумовою трубкою, що веде до накритого іншим рушником верхнього стигна, в судинну систему закачують суміш спирту, гліцерину для зволоження, фенолу для дезінфекції та формаліну, що консервує. Через цю рідину труп починає важити на 30% більше. Перед похороном тіло рідко зберігають довше кількох тижнів. Однак у цьому випадку труп має близько року залишатися придатним для роботи, тож матеріалів тут не шкодують. Зараз жінка роздується, а потім місяць за місяцем зіщулюватиметься, поступово втрачаючи вологу. Керамічна миска під головою наповнюється кров'ю, її виштовхує з вен бальзамувальний розчин, вода – Темно-червона, майже до чорноти, з рідкісними згустками. Запаху крові і трупа я не відчуваю. Кімната пахне сталлю і формаліном. Той самий хімічний запах огортає шкірну біологічну лабораторію, якщо вам доводилося знімати кришку з банки з пуголовком. Обличчя і тіло жінки прикриті, але руки видно. Шкіра в неї бліда, як на морозі, і вкрита старечими плямами. Вона померла сьогодні вранці і ще не встигла пожовтіти, посіріти, позеленіти. За життя їй видалили тільки жовчний міхур, тож труп у доброму стані їй піде в справу. Я обходжу стіл і натикаюся на медичну пилку для кісток. Нігті на руці, що визирає з-під букривала, покриті яскраво помаранчевим лаком, а безіменний палець сяє золотом. Раніше Террій знімав лак, але перестав це робити, коли почув, що на цю тему говорить одна студентка. З її точки зору фарбовані нігті надають неживій, мертвій плоті чогось людського». Неначе нагадують, що ця людина жила і принесла своє тіло в дар заради навчання інших. Відтоді одітері не торкається флакона з рідиною для зняття лаку. Деяким моїм клієнтам нігці фарбували онуки. Це я теж не чіпаю. Після бальзамування... Бактері дає трупу відлежатися 2-3 місяці, щоб хімікати закріпили тканини, і тільки потім починає використовувати його на заняттях. Це відетермінування, вкупі із заморожуванням, вбиває різні хвороботворні бактерії. Додатковий запобіжний захід, адже люди з підозрою на ВІЛ, гепатит – Пташиний грип та інші інфекції за правилами не можуть заповідати тіло. Наша пані із золотими і помаранчевими нігтями поки що не зустрічатиметься зі студентами. Коли цей момент настане, її розморожуватимуть по частинах, залежно від потреб. Якщо на заняттях вивчають верхні дихальні шляхи, розморозять тільки голову і шию а все інше буде обкладено сухим льотом. Кінцівки та голови відтають добу, тулуб близько трьох. Залежить від розмірів. Ми намагаємося зберегти все у вихідному стані, але при цьому достатньо відталим для використання. У Міннесоці неспекотно, знаєте, тож змерзлі тканини тут ні до чого, жартує Тері. Він відчиняє величезні, сріблясті двері праворуч, і переді мною постає холодильна камера з безлічю стелажів заввишки в чотири полиці. Зверху стоїть чорний пластмасовий ящик для перенесення тулубів, але зараз він порожній. Є пакет із рідиною кольору курячого бульйону, в якій плавають. Дивні веретеноподібні нитки видаленої пухлини, що колись повзла по гілках нервів. У відрі біля моїх ніг пара червоного кольору легень. Камера розрахована на 28 трупів, але зараз їх тут усього 19. Вони лежать на сріблястих тацях, обгорнуті, як мумії, білими рушниками. Колись вологими – а тепер замерзлими. Тканина просякнута водою з добавками для зволоження. З огляду на лабораторну вентиляцію і велику кількість хімікатів у бальзамувальній рідині, без них шкіра менше, ніж за тиждень втратила б усю воду і задубіла. Трупи запечатують у пластикові мішки з ідентифікаційними номерами на семигранних, як монета, в 50 пенсів, бирках. На шиї інша бирка з тим самим номером. Під деякими тілами скупчилася пара сантиметрів бурштинового розчину. Це витекла з отворів і місць ін'єкції бальзамувальна рідина. що довше тіло використовується для занять, то більше її витікає. Здебільшого це вода, а тіло людини – не герметичне. Я цікавлюся, наскільки це брудна робота. Ітері дивиться на мене так, ніби хоче сказати, ви собі навіть не уявляєте. Він показує назливні отвори в підлозі і пояснює, що швів у покритті немає неспроста. «Коли йдеш увечері додому – Усім цим пахнеш. Вранці того дня я побувала на дев'ятому поверсі стейбл-білдінг і спричинила переполох в офісі по роботі з відвідувачами. Адміністраторка на прізвище Дон запропонувала мені цукерки з миски на стійці і знову почала друкувати сповіщення, водночас розмовляючи по затиснутому між плечем і щокою телефону. Спиною до мене біля комп'ютера сидів Шон у блакитному форманому халаці. Тері ніде не було видно. Я наповнила кишені рожевими, зеленими і жовтими, і рисками, і озирнулася. Гори паперів, коробки для вхідних і вихідних документів, комп'ютери, рослина в горщику. Більше в кабінеті дивитися було нема на що. Я вже збиралася прочитати жарт на зворотному боці обгортки, як раптом з'явився Террі в тому ж синьому халаці. О дев'ятій ранку він уже дві з половиною години був на місці. Вручивши Шону стопку паперів, він повідомив мені, що ранок видався завантаженим. Померли двоє жертводавців, і одного з них щойно привезли на паркування. Шон високий, худорлявий, із пильним поглядом і широкою, підбадьорливою посмішкою, встав і взявся до справи. Заповідайте своє тіло анатомічному відділенню клініки Мею, і вашим трупом займуться саме ці хлопці. У Рочестері мало що є, крім клініки. У 1883 році, через три десятиліття після заснування, це містечко в Міннесоті було буквально стерте з лиця землі торнадо. 37 людей загинули, 200 були поранені. Лікарень у безпосередній близькості не було, якщо не брати до уваги маленької приватної практики доктора Вільяма Мейо За допомогою двох синів, які незадовго до удару стихії відпрацювали на бойні операцію на «Оці вівці», він почав лікувати постраждалих вдома, в установах, у готелях, навіть у танзалі. Потім він звернувся до матері Альфред, настоятельки монастиря Францисканок, із проханням виділити вільні приміщення під тимчасовий шпиталь. Саме вона придумала зібрати кошти і влаштувати в кукурудзяному полі постійну лікарню. Вона стверджувала, що мала видіння. Господь сказав, що заклад прославиться на весь світ медичним мистецтвом. Якщо поглянути на карту, здається, ніби місто виростає з цієї блискучої культової лікарні. До неї ведуть усі дороги, від неї розходяться до околиць готелі. Що ближче, то привабливіше». Банери на широких фасадах мотелів обіцяють безплатну доставку до клініки, але явно не безплатне кабельне телебачення. Є тут і готелі, втиснуті між високими лікарняними будівлями. З них пацієнт може потрапити до лікаря пристосованими для інвалідних візків підземними тунелями. Дизайн у них таких забарвлень, що хочеться або триматися від нього подалі, або шукати його в стані наркотичного сп'яніння. На середньому заході США зими сніжні, але завдяки цій мережі ходів можна не вибиратися назовні, якщо тільки не треба виїхати з міста або не набридли наявні там ресторани. Тунелі тягнуться на багато кілометрів. Дорогою зустрічаєш надто яскраво освітлені магазини подарунків, де продають пульки з написом Одужуй, і плюшевих ведмедиків, що стискають червоні люблячі серця. Продавці антикваріату виставляють у вікнах декоративні рушниці та картини олією, вази з фруктами, є англійських мисливських собак намагаючись спіймати клієнтів, які бажають відволіктися від причин, що спонукали їх відвідати одну з найсолідніших і найпередовіших медичних установ у світі. Навіть якщо життю нічого не загрожує, проблема, вочевидь, дуже складна з медичної точки зору. Тут лікували від раку передміхорової залози Далай-Ламу, а колишньому президенту США Рональду Рейгану робили операцію на головному мозку. Комік Річард Прайор, який страждав на розсіяний склероз, нещодавно пожартував у «Камдістор». «Коли доводиться пертися на цей клятий північний полюс, щоб розібратися, що з тобою не так, починаєш здогадуватися, що справа погана». Розкладені стопками у вестибюлі готелю листівки повідомляють, що клініка Мею – це острівець надії там, де надії немає. Ще ніколи я не бачила за сніданком таких понурих постояльців. До того, як Террі влаштувався сюди працювати, він багато років займався в Рочестері організацією похорону. Це нетипове місце для такого роду діяльності. Пацієнти з'їжджаються в клініку з усього світу, і якщо лікування виявляється безуспішним, їхні тіла доводиться повертати назад. Замість організації церемоній і спілкування з рідними, як у випадку з Попі, він здебільшого готував трупи до перевезення і відправляв їх у місце призначення. До цього потрібно було багато працювати фізично, але особливо його добивали нічні дзвінки. Смерті – байдужі години роботи. Тому, коли 21 рік тому в клініці відкрилася вакансія, він із радістю подав заявку. Тепер Тері – директор анатомічної служби і керівник найсучаснішої патологоанатомічної лабораторії. Саме він укладає договір із жертводавцем, отримує тіло, готує його до зберігання і відправляє в холодильну камеру. У більшості наукових установ заведено возити трупи в лабораторії по всьому кампусу. Іноді в сутінках раннього ранку їх штовхають через дорогу на металевих візках. Тут же студенти і лікарі, які бажають попрацювати з тілом, повинні самі йти туди – де воно зберігається? Вони приходять до тері. Я вийшла на тері через Діна Фішера, його колишнього колегу, у якого роком раніше брала для статті в журнал «Вайрет» інтерв'ю про новий спосіб кремації, сильно нагрітою водою з лугом. Цей процес – лужний гідроліз, менш шкідливий для навколишнього середовища, ніж спалювання». Його комерційне застосування дозволено законом лише в дюжині штатів, але у Фішера в кампусі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі був такий апарат для некомерційної утилізації демонстраційних трупів. Коли я попросила показати, як відділення працює з трупами жертводавців, він зв'язав менестері, який обіймав аналогічну посаду. Фішер сказав, що це його однокурсник по коледжу. Вони разом рибалять і взагалі як брати по матері. Вони багато років пропрацювали разом у клініці Мею. І там, за його словами, можна побачити більше. Саме Фішер колись влаштував Террі на роботу і врятував від нічних змін. Террі веде мене в одну з порожніх аудиторій, біля білої дошки висить на гачку старомодний скелет на дротиках. Колись він належав зовні, не всередині, доктору Генрі Пламеру, видатному ендокринологові і співзасновнику цієї клініки. Нам часто телефонують, охочі пожертвувати органи або гроші, каже Террі, несучи пару стільців до письмового столу. Але вони не за адресою. Ми хочемо людину цілком. Нам потрібні не гроші, а дещо дорожче. Він сідає за стіл і простягає мені лист і договір. Такі він розсилає всім потенційним жертвотавцям. Іноді вони лікуються тут, іноді тут лежать їхні близькі. Дехто взагалі ніяк не пов'язаний із клінікою Мейо за життя. Його підпис уже стоїть. «Я висловлюю бажання цілком або частково надати своє тіло для подальшого розвитку медичної освіти та медичних досліджень». Починається текст. З іншого боку Аркуша перелічено причини можливого відхилення дарунка, заразні захворювання, що становлять загрозу для студентів і персоналу, ожиріння – Крайні виснаження, посмертний ростин, лідства, розкладання та інші причини, що унеможливлюють анатомічне пожертвування. Люди ображаються, коли ви їм відмовляєте, запитую я, переглядаючи список вимог і перевіряючи власну придатність для цієї мети. О так, буквально сиплють лайками по телефону. Здебільшого вони просто не спромоглися прочитати цю пам'ятку. Раніше там був список на сім або вісім сторінок, потім ми спробували його стиснути, але значна більшість відповідає критеріям, причому ті, хто перевалив за сотню, зазвичай опиняються в набагато кращій формі, ніж ті, яким тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят. Якщо людина померла молодою, отже з нею було щось серйозне. Випадково до ста років не доживають. Головне, за його словами, щоб анатомія залишилася без змін. Якщо через пожертвування органу або ростин чогось не вистачає, студенти не зможуть розібратися, як усе між собою з'єднується, як серце співвідноситься з легенями, як артерії пов'язані з головним мозком. Якщо людина страждала на ожиріння, студентам буде дуже складно встигнути за час занять знайти в неї органи посеред жирової тканини. Вона має вигляд товстої змазки кольору вершкового масла, і втримати її Анні трохи не легше. До того ж, деякі трупи не поміщаються на лабораторні столи. Якщо людина страждала від виснаження, у неї буде мало м'язів. Щоб їх розледіти і визначити, тож із дидактичного погляду ростинати її сенсу немає. Біцепс може виглядати як тонка смужка. «Ми не дивимося на індекс маси тіла, тому що це дурниця», – підкреслює Террі. «У мене, наприклад, за цим показником ожиріння, але своє тіло я б узяв. Нас цікавить вік, спосіб життя». Жінка вагою 72,5 кг, яка просиділа багато років в інвалідному візку, і жінка, яка важить стільки ж, але жила активно – це для нас два різні тіла. Через хронічну серцеву недостатність у кінцівках накопичується рідина, вони опухають, і набряк усе ускладнює. Сенсу тому, щоб анатомія мала вигляд як у підручнику, щоб було зрозуміло, як організм влаштований і функціонує. Якщо студент не з'ясує, як усе має виглядати в нормі, у нього не буде зразка для порівняння, щоб займатися патологіями. Наприкінці документа є пункт, згідно з яким пожертвований і прийнятий клінікою труп не можна відвідувати і забирати. У самому низу Тері дякує читачеві за те, що той обмірковує найдорожчий подарунок і ставить підпис блакитною кульковою ручкою. Договір складено не так прямолінійно, як мені зараз пояснює Терів в цій порожній аудиторії, склавши руки на колінах. Однак, якщо перед підписанням у людини виникнуть якісь запитання, то він не стане прикрашати факти і загортати ваші почуття у плівку з бульбашками. Тері не тільки прояснить усе, що ви побажали дізнатися, а й додасть ті речі, про які ви знати не хотіли. Якщо він зазвичай такий самий, як сьогодні зі мною, від початку до кінця бесіди він буде заливатися сміхом того роду, який ось-ось перейде в істерику. В індустрії смерті – Мені вже зустрічалися люди, після яких доходиш висновку, що тут не обійтися без природної веселості. До того ж, такої великої, що гнітючі моменти не можуть дістатися до самого дна твоєї душі. Почитайте історію анатомії та наукової просвіти, і ви побачите, що імена лікарів підкреслені в ній як імена богів або святих. Однак медицина виросла на фундаменті струпів, і ці люди у своїй більшості так і залишилися невідомими. Щоб рятувати життя, потрібно знати, як працює людський організм. Для цього, своєю чергою, потрібно зазирнути всередину померлого, розібрати його, зрозуміти, як усе влаштовано. Вчені це усвідомлювали. Тихий бездиханний труп дає змогу отримати більше інформації, ніж пацієнт, який кричить від болю. І якщо роздобути цю інформацію, зрозуміти, що і як робити, то смертей на операційному столі буде менше. Свинячі туші допомагали лише певною мірою, а системи, що дає змогу людині заповідати своє тіло науці, тоді не існувало. Не було договору, не було тері. Перехід від ростинів тварин до рослин людських трупів викликав різні політичні, соціальні та релігійні непорозуміння, які детально описані в чудовій книзі Рут Річардсон «Смерть, ростин і знедолені». Спочатку 1506 року. Король Яків IV дозволив Единбургській гільдії хірургів і цирульників проводити аутопсію деяким страченим злочинцям. У 1540 році за Шотландією пішла Англія. Генріх VIII дарував анатомам право щорічно отримувати чотири трупи повішених за тяжкі злочини. Потім це число зросло до шести. А Карл II, який славився покровителем наук, додав ще двох. Ростин став розглядатися законом, як ще одне покарання на додачу до цілого віяла вже наявних. Його проводили публічно. І таку незвичайну долю вважали гіршою за саму смерть. Її називали «продовженням жаху» й «особливою ознакою безчестя». Це була альтернатива підвишуванню, потрощенню і четвертуванню, після якого частини тіла піднімали на піки по всьому місту. Найстрашніша кара в релігійному суспільстві, адже тіло має залишитися цілим і готуватися до воскресіння. Деякі засуджені до смерті, але не розтину. перед стратою домовлялися з представниками хірургів і в обмін на надання свого трупа купували модний одяг, у якому помиратимуть. Вони були першими жертводавцями тіл, нехай і в дуже поганих обставинах. Анатоми робили все, щоб виконати свій обов'язок. Але проблема полягала в тому, що трупів було недостатньо. Вільному Гарвею, який 1628 року опублікував першу книгу про кровообіг, довелося розтинати власного батька і сестру. Інші розкопували ночами свіжі могили або надавали робити це учням. В умовах дефіциту, який шибениці не встигали задовольняти, померлі перетворилися на товар, і навколо викрадення трупів розквітла ціла індустрія. Найчастіше воскрешателі, Грабували свіжі могили в місцях масового поховання міської бідноти і в обмін на готівку постачали анатомічні школи посібниками. До 1720-х років, через сто років після того, як Гарвій заради вивчення руху крові аутопсував своїх близьких, розкрадання лондонських цвинтерів стало якщо не повсюдною, то принаймні широко поширеною практикою. Вільям Гантер і його молодший брат Джон, провідні анатоми свого покоління, працювали на трупах людей і тварин постійно, і одних злочинців їм би ніяк не вистачило. У 1750-х роках постачанням анатомічної школи зайнявся Джон. Він купував тіла у воскрешателів і викопував їх самостійно. Саме в той час склалася колекція медичних дивацтв і мутацій, що стала згодом Гантерівським музеєм на площі Лінкольнс-Ін-Філдс у Лондоні. Він знаменитий і сьогодні. Витягнуті серця і крихітні немовлята були виставлені там поруч із двоголовими ящерками і пальцями лев'ячих лап, що зберігаються в тих самих хімікатах. Мені доводилося стояти перед цими вітринами і дивитися на них. У 1797 році, коли народилася Мері Шеллі, радіжка тіл цвіла пишним цвітом і не була ні для кого таємницею. У роки її молодості можна було придбати різноманітні пристосування, покликані відвадити воскрешателів, наприклад, залізні клітки для трун. Трупи, Крали із церковного цвинтаря, де лежала її мати, Мері Волстонкрафт. Розповідають, що батько вчив її писати своє ім'я, обгодячи літери, висічені на тому надгробку. Зрештою, це позначилося на знаменитому романі Шеллі. Люди, стіл яких було створено чудовисько, не підписували договір з його творцем. Це був безіменний продукт, майно. А справжнє чудовисько – це сам Франкенштейн, учений, якого ідея творіння захопила настільки, що він забув про належну поведінку. Ситуація досягла апогею 1828 року. Коли Берг і Хер здобули недобру славу в Еденбурзі, вирішивши не обтяжувати себе ексгумацією і ставши просто вбивати з оплатою під час доставки трупа, Берг здійснив 16 задушень і був засуджений до смертної кари з подальшим розтином. Яка іронія! Його скелет досі стоїть в Анатомічному музеї Единбурзького університету з паперовою биркою на ребрі. Чоловік – ірландець, скелет – Вільяма Берка, спиненого вбивці. Фрагмент його мозку, блідий і зморщений, лежить на дні банки за 535 кілометрів на південь від нього у колекції «Велкома» в Лондоні. Я 2012 року бачила його на виставці. Його поставили на одну полицю зі зразком мозку Ейнштейна. Чи то геній, чи то лиходій. Матеріальна складова розуму має дуже схожий вигляд. Щоб покінчити за крадіжкою трупів і при цьому не залишити без палива машину науки і освіти, треба було вживати заходів. 1832 року у Великій Британії ухвалили закон про анатомію, який дозволив хірургам забирати незатребовані рештки з в'язниць, богоділень, психіатричних і звичайних лікарень. Анатоми таким чином стали отримувати труп незалежно від думки покійного, а жебраки виявилися прирівняні до злочинців – що додало зайвий пункт до списку їхніх страхів і дало привід для соціальних хвилювань. Одним із перших, хто добровільно пожертвував своє тіло науці, став англійський філософ Джеремі Бентам, той самий, голові якого ми віддавали належне за 186 років після того, як життя залишило його, а її відокремили від тіла. Він помер 1832 року за два місяці до ухвалення закону про анатомію і вказав у заповіті, що бажає публічного розстану свого тіла лікарем Саутвудом Смітом, який раніше писав, що похорон – це марна трата ресурсів і трупи краще було б використовувати для викладання. Бентаму теж хотілося показати, що мертве тіло може принести користь живим і, щоб віддавати інструмент наукового пізнання на поталу хрубакам, нерозумно. Йому хотілося освітити шлях руху, який облагодіє весь світ. На Ростині серед присутніх поширювали памфлет із рядком із заповіту. Така моя воля, і ця особлива вимога випливає не з бажання проявити оригінальність, а з наміру та прагнення дати людству можливість отримати завдяки моїй смерті деяку користь, оскільки за життя в мене було не так багато можливостей сприяти цьому. Незважаючи на зусилля Бентама, пожертвування тіл не приживалося ще приблизно сто років. У своїй книзі Рут Річардсон пише, що люди стали частіше наважуватися на такий вчинок зі зростанням популярності кремації, і висловлює припущення, що в післявоєнний період могло змінитися духовне сприйняття трупа. І при спалюванні, і приростині, необхідна для воскресіння цілісність втрачається. У сучасній Великій Британії використовують виключно тіла добровільних жертводавців. Проте в інших частинах світу буває по-різному. У більшості країн Азії та Африки вивчають незатребовані рештки. В Європі, Південній і Північній Америці і ті й інші. Періодично виходить дивна суміш старого і нового світу. Хтось уже сам приймає таке рішення – але майбутнє ще не цілком прижилося. Сьогодні для підготовки медиків можна використовувати віртуальний секційний стіл анатомаш. Він являє собою планшет з сенсорним екраном, розміром із реальний стіл для автопсії та містить багатошарове тривимірне зображення тіла зрізи мають завтовшки міліметр і дають змогу студентам зазирнути всередину організму, взагалі не торкаючись до реальної людини. Два з чотирьох тіл – чоловік і жінка – брали участь у проєкті Visible Human, який у середині 1990-х організувала Національна медична бібліотека США. Трупи заморожували і фотографували – зрізуючи міліметр за міліметром. На одній конференції в Манчестері я випробувала цей пристрій. Торгові представники, що юрмилися навколо, пояснювали, на що він здатен, а я, схилившись над екраном, тикала, чіпала, повертала тіло, наближала органи. Більшість людей навряд чи їх побачить, а тут вони були представлені у всіх подробицях і фарбах. Труп – який я роздивлялася, належав Джозефу Полу Джернігану, вбивці Техасу. Він сам погодився пожертвувати своє тіло науці після страти. Проте етичність використання його в сьогоднішній якості викликає питання. Його вбили летальною ін'єкцією 1993 року. Інтерактивних столів для аутопсії тоді ще не винайшли, і він не міг знати, наскільки широко доступними будуть ці зображення. Минулого року 236 осіб, які підписали стері договір про пожертвування, померли і прирекли своє тіло на долю, призначену колись лише для злочинців. 20 років тому таких було максимум 50%. Популярність зростає, і кількість нових добровольців уже досягла приблизно 700 щорічно. Тіла заповідають безпосередньо лініці мею, а не центральній організації-посереднику, яка потім розподіляє їх по різних установах. Так працюють багато інших програм. Я цікавлюся в тері, звідки в них стільки охочих. Це не може бути випадковістю. Кількість жертводавців тут вища, ніж у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, де аналогічна програма останні 10 років приносить у середньому 168 тіл на рік. Але ж у Каліфорнії живе близько 40 мільйонів людей, населення одного тільки Лос-Анджелеса – 4 мільйони. Населення Міннесоти становить трохи більше 5 мільйонів. До того ж, вони розподілені по всій території штату, що займає шматок земної поверхні, трохи менший за Англію. Коли їдеш до Рочестера з головного аеропорту Мінеаполіса, дорога здається нескінченною. Ти в країні рівнин і кукурудзяних полів, навколо ні душі, тільки ти і трохи корів молочних порід. Багато хто приходить до нас із вдячності за хороший догляд під час госпіталізації, пояснює Террі. Вони хочуть повернути борг і допомогти виростити наше наступне покоління, яке своєю чергою подбає про їхніх нащадків. І якщо дивитися очима організатора похорону, поховання або кремація поставить крапку в їхній історії, в їхньому внеску, в суспільство. У нас же. Буде продовження? Хіба можна дати щось більше, ніж усього себе? Коли Тері було 18, він пішов у флот і служив здебільшого у відділенні інтенсивної терапії Великого військово-морського госпіталю у Віргінії, де був членом реанімаційної бригади і брав кров. Це було на вилюті війни у В'єтнамі, йому доводилося опікуватися своїми ровесниками. Саме тоді Теріїв вперше зіткнувся з умиранням, і ці смерті були для нього психологічно важкі. Хлопець поступає з чимось банальним, накшталтастми, і залишає лікарню в мішку для трупів. У відділенні новонароджених були немовлята з купою ускладнень, але навіть на них було дивитися легше, ніж на смерть звичайного хлопця, який тиждень тому з тобою розмовляв і відпускав жасти. Террі супроводжував померлих до лікарняного моргу і саме там познайомився з похоронними агентами. Він тоді вагався у виборі кар'єри і побачив людей, які продовжують піклуватися про тих, кому він уже нічим не може допомогти. Вільям Гантер, старший із братів Анатомів, на вступній лекції пояснював студентам, що Анатомія є самою основою хірургії. Вона дає знання голові, розвиває спритність пензля і знайомить серце зі свого роду необхідною жорстокістю. Іншими словами, щоб система працювала, потрібна клінічна відстороненість. Медицина не зайшла б так далеко, якби не небіжчики в анатомічних залах. Щоб себе врятувати, потрібно себе пізнати. Але, незважаючи на вимушену відстороненість, Тері охоче підкреслює, що в цьому лікарняному царстві править повага до померлих. Людина, яка не пройшла підготовку в похоронній галузі, можливо, керувала б програмою зовсім інакше, але для Тері... Наука ніколи повною мірою не відокремлює тіло від особистості, яка його населяла. Тут потреби пацієнта на першому місці, і ми стежимо, щоб це ставлення не змінювалося і після його смерті. Ми ставимося до цих людей саме як до пацієнтів. Ми охороняємо їхню історію хвороби, ім'я, право на недоторканність приватного життя. Ми бережемо їхню конфіденційність, каже він. Усе діє так, як ніби вони були живі. Він витрачає багато часу, намагаючись донести цю думку до тих студентів, яким труп перед ними здається чимось віддаленим. Можливо, так їм емоційно легше уявити собі, що смерті не було, каже він. Вони молоді. Вони рідко з нею стикалися, тому, напевно, уявлення, що труп – це просто якийсь неживий предмет, допомагає їм якось захиститися. Вони принижують цей дар, зводять людину до речі, з якої можна посміятися. Я думаю, це не спеціально. Це такий механізм подолання. Студенти тут зазвичай уперше бачать мертвих, багато хто непритомніє. За словами Тері, це йому доводиться піднімати їх із підлоги. Таке буває і в коридорі, і просто тут, на заняттях. Людина стає м'якою, як макаронина, і сповзає зі стільця. Я можу зрозуміти відстороненість від демонстраційного трупа, але з іншої причини. Мені пригадується стіл для віртуальної аутопсії, який я бачила на конференції в Манчестері. Там у натовпі людей, сповнених ентузіазму з приводу нової технології, я одразу ж вирішила подивитися на найбільш непристойні частини тіла. Мені не цікаво було розглядати легені мертвого чоловіка. Мені, як і всім іншим, хотілося поглянути на його член. Це й була відстороненість. Так, нам пояснювали, що це фотографії реальної людини, проте новизна тачскріна створювала бар'єр. Це були просто картинки, просто гра. Я не могла скласти знатиків особистість, як тоді з Адамом у морзі. За склом смерть не здавалася відчутною. Не було і поваги. Чоловік був оголений, позбавленої особистості та всього іншого, що робить людину не просто організмом. Саме тому Террі залишає лак для нігтів і татуювання. Рівно стільки ознак, щоб нагадати – це була жива, дихаюча людина. На деяких заняттях він згадує про причину смерті, вік, професію. Сумніваюся, що якби я була студенткою медичного факультету, то змогла би відчути такий самий зв'язок із людиною на екрані, відчути моменти, які, за словами Тері, дають змогу не лише оволодіти механікою, а й зрозуміти сенс професії, яку опановують. Досвід стає пастушкою. У ньому немає найважливішого людини, а отже, немає і смерті. Необхідно, як я тоді, в залитому сонцем морзі, доторкнутися до тіла, бути поруч із ним, навіть якщо спочатку це дуже важко до втрати свідомості. Студенти не обов'язково відчують те, що відразу відчула я, займаючись адомом, але з часом це прийде. Тері про це подбає. Наші донори – Найкраще у світі люди, щиро, захоплюється він. Власне тіло – це глибоко особистий дар. Хіба можна придумати щось більш інтимне, приватне? Деякі жертводавці належать до дуже консервативного покоління. Вони народилися 80-90 років тому, ще до міні-спідниць тощо. Як їм дозволити себе розрізати, роздивитися, Кожну частинку свого тіла. Подарувати те, що ти все своє життя беріг від чужих очей. Вражаюча жертва. Тері йде перевірити, як справи в лабораторії. І повертається в білому халаці. Схоже, на горизонті все чисто. Хоча я не знаю точно, що там могло бути. Ми йдемо коридором повз рамки з фотографіями співробітників. Усі посміхаються. Широкими американськими посмішками. Анатомічна лабораторія яскраво освітлена. Террі запитує мене про те, чим тут пахне. Сам він звик до запахів так, що перестав їх розрізняти. Кабінетом стоматолога, кажу я. Страшно подумати, що сталося з вашим стоматологом, сміється він у відповідь. Вентиляційна система виштовхує донизу важкий канцерогенний газ, що використовується під час бальзамування. Формалін, який застосовується для збереження трупа, це газоподібний формальдегід, насичений для скраплення метиловим спиртом. Під час випаровування він знову перетворюється на газ і закачує зверху кисень. Завдяки постійному потоку повітря хімікати не позначаються на здоров'ї працівників і менша ймовірність появи нодоти, яка змушувала моїх однокласників розбігатися від розкритої банки з пухоловком. Тері показує на вентиляційні отвори у стелі та біля герметичної підлоги. непроникність потрібна під час лапароскопії. Цю хірургічну операцію виконують через маленький отвір за допомогою камери. Вода забезпечує чіткість зображення і потім стікає на підлогу. За словами Тері, без неї це все одно, що дивитися через маску для підводного плавання з пляжу. Він легким поштовхом рухає важкі пластикові столи, демонструючи, що вони на коліщатках. Зі стелі кожні півметра під кутом звисають лампи. Ще є дроти, вилки, є розетки, комп'ютерні монітори, є телеекрани, а праворуч наприкінці приміщення засклені шафи з книжками з анатомії та якимись химерними предметами. Він відчиняє дверцята і дістає звідти щось велике і сіре, як вицвіли на сонці корал, майстерно вирізаний із пінопласту. Знаєте побутовий латекс, яким замазують шпарини в стінах? Виявляється, Тері залив герметику, наповнений повітрям людські легені, занурив усе це в щелину і після розчинення тканини отримав тривимірну карту, Руху кисню. Модель важить, як пушинка. Він знімає з верхньої полиці величезний пластиковий контейнер із предметами, виявленими за багато років усередині трупів. Їх не викидають, щоб студенти знали, який вигляд раніше мали пристосування, які їм, можливо, доведеться навчитися встановлювати. Ось дестрактор Гаррінгтона яким колись випрямляли хребет. Ось штучний серцевий клапан. Протез яєчка розміром із виноградину. Він підстрибує, коли тері кидає його назад у коробку. Пластмасова колінна чашечка. Електрокардіостимулятор. Гвинт для з'єднання кісток. Старовинний імплант молочної заузи. Аортальний стенд – і штучні клапани, що утримували камери серця у відкритому стані. Усе це зазвичай іде в могилу разом із померлим. Навіть екологічно чисті натуральні цвинтері всіяні металом типових колінних протезів. Тері висуває шухляди, дістає звідти різні штуковини і називає їх. І від цього стає тільки гірше. Пили для кісток і тонкі, як вушко-голки, гаки для шкіри, які використовують у пластичній хірургії. Ретрактори для стигна, ножиці для перекушування ребер, розширювачі грудної клітки. Кюретки для вишкрібання м'яких тканин. Ножиці з вигнутими під всілякими кутами-лезами, щоб дістатися до найбільш незручних ділянок. Скальпелі хірургічні молотки, долота і щепці. У нас тут великий ремонт у коледжі. Він виймає щось по-справжньому лиходійське. Воно має вигляд металевої змії з вискаленим ротом. Це пристосування рухається туди-сюди, пережовує тканину і висмоктує її. Маленькі сталеві предмети, Спалахують сяйвом в акуратних пазах і відправляються в підписаний ящик. Ось ці десь по тисячі баксів, зауважує Тебі. Йому явно не терпиться похвалитися своєю колекцією. На лавці шви, клейка стрічка, паперові рушники, степлери для шивання шкіри, є рукавички і фартухи всіх розмірів, раковина автоклав. Тут немає ризику, що інфекція передасться від одного пацієнта іншому, але приладдя тримають у хірургічній чистоті. Є коробки із захисними окулярами і щитками для обличчя, повними і частковими, а також бахіли по коліну для мокрої лабораторії. Терій дістає обладнання, яке сьогодні по обіді використовуватимуть на заняттях із заміни стегнового суглоба, римери, якими вичищають кістковий мозок перед уставкою штифта або цвяха, усілякі молотки, пулясті суглоби із зеленого, синього та рожевого пластику. Він показує щось схоже на терпу для сиру розміром з м'яч для гольфу і каже, що цим пристосуванням формують увігнуту частину суглоба. Він крутить її в повітрі, зображуючи тертя, і в мені щось починає нити від болю. Я не непритомнюю, побачивши труп, кажу я, з побоювання, що з таким виразом обличчя мені більше нічого не покажуть. Але костотерки, напевно, все ж таки перебір. Тері знову посміюється і показує на інший кінець приміщення. Ну що ж. Ходімо дивитися на візки з місками. Він запрошує мене відкрити будь-який контейнер. Ми зазираємо і бачимо сірі з синіми прожилками зрізи по осьовій площині. Одноманітні, як скибочки хліба. Взагалі, кажучи, бред лов – цілком лабораторна термінологія для такої нарізки. Коли ви на них дивитеся, ви не замислюєтеся, як цей шматок тканини керує цілою людиною? Запитую я, дивлячись, як зрізи стикаються в консервувальній рідині. Організм – це взагалі диво. А роль, яку в усьому цьому відіграє мозок це... – це просто розуму незбагненно. А ось тут у нас нержавіючі операційні столи. Я вже про них розповідав. Вони розкриваються як раковина молюска. Похителі говорить про вайфай, різні вдосконалення зроблені за багато років. Мої очі блукають кімнатою, і я помічаю, що на столі лежить труп. Він накритий блідим простирадлом із коричнево-червоними плямами. З-під простирадла стирчать старі, вузлуваті ноги з нігтями, що виходять на сантиметр за край пальців. Це чоловік, але ноги в нього такої форми, наче він втискував їх у найнезручніші завужені туфлі-шпильки. Голови в нього немає. Він терпляче чекає, коли йому замінять стегновий суглоб. «Ноги ззаду, голови і тулуби з боків», – попереджає Террі, пропускаючи мене у вузький прохід між стелажами. Вони такі високі, що до верхньої полиці не дістати без приставних сходів. У цьому морозильнику тримають свіжі тканини. На відміну від попередньої холодильної камери, консервант у них не додавали. Ми хочемо, щоб модель була максимально наближеною до того, що лікарі побачать у пацієнтів, не враховуючи пульсу і дихання, пояснює він із дверного проходу. Після бальзамування тканини під дією хімікатів не тільки втрачають еластичність, а й блякнуть, втрачають природний колір. Це створює складнощі, коли студент переходить до роботи з живими, а вчитися тільки за забальзамованими посібниками – це як планувати за вицвілою картою. Ми намагаємося відтворити тут умови хірургічної операції, щоб усе якомога більше нагадувало реальну роботу з пацієнтом. У нас ще можна вчитися на своїх помилках. Тут немає цілих трупів, тільки фрагменти. За прикидками терії, вони належать приблизно 130 жертводавцям. На кладовище тебе оточують... Тисячі мерців, але завдяки двометровому шару землі про це навіть не думаєш. Тут натовп зримий і вражає. Біля стін вишукувалися в ряд сотні мішків. Я впізнаю форму. Я бачу пальці і стопи. І те, що можна було би прийняти за футбольний м'яч, якби не перетиснути до плівки ніс. На одному пакеті з головою незмивним синім маркером написано ім'я лікаря, її забронювали для подальшого використання. На підлозі лежить ціла нога з тазостегновим суглобом, і гола стопа з підрушника. Є мішки зеленого кольору. Так позначають відпрацьовані фрагменти, які чекають тут решти частин перед кремацією. Усе позначено унікальними номерами. Коли прийде час, тері складе людину заново. Зшити її вже не вийде. У заморожену тканину не пройде голка з ниткою. А якщо розморозити, труп потече. кремують усе відразу, повернувши покійному особистість те ім'я. Ми обіцяємо це рідним і дуже, дуже суворо тримаємо слово. У нас – Нічого не загубиться. «Хтось побачить у цьому неповагу», – каже він, проходячи повз мене кудись у глибини морозильника. «Особисто для мене неповага – це коли тканини просто викидають. Тут, у холоді, я роблю уявну паузу і намагаюся зрозуміти, що я відчуваю, дивлячись на ці фрагменти людей у мішках, вкритих подекуди серпанком кришталевої паморозі. Домовляючись істерії, я думала, що ця сцена шокує мене більше, що це зовсім не те саме, що дивитися на банки в музеях анатомії, що мені, напевно, буде важче. Це не збляклі зразки з далекого минулого, а свіжі, м'ясисті, безпомилково людські останки. Десь у комп'ютерній базі є їхні імена. Хтось усе ще сумує за ними. Але я відчувала відстороненість, причому не просто фізично у вигляді пакетів і рушників, а й психологічно. Усе це не нагадувало людину в знайомому мені сенсі. Єдине, що мене прийняло, це кисти рук із нігтями, ідеально відполірованими або грубо обстриженими. Та студентка мала рацію. Руки справді несуть у собі відбиток особистості, навіть коли їх відокремлюють від тіла. Ними людина тримає, їх нам передбачається знати краще, ніж будь-що інше. На полиці за мною були руки, відрізані трохи нижче плеча, наполовину загорнуті в невеличкі рушники і зігнуті, щоб помістити їх у прозорі пакети. Деякі наче завмерли всередині фрази жестовою мовою. Застигли в момент енергійної жестикуляції. Час тут зупинився, і без тіла та контексту це було схоже на розрізнені кадри з картотеки Мейбриджа. У цих кистях у пакеті було більше особистого, ніж у цілих трупах. І все ж я не відчувала майже нічого, принаймні зовсім не те, що очікувала. Морозильна скриня з відокремленими відлітіли головами не викликала ні шоку, ні страху, ні відрази. Чиста наука і футурама. У морзі в попі в мене було відчуття, що тринадцять життів перервалися. Тут переді мною було разів більше мертвих, вони були розрізані на шматки, але в мені панувала дивна емоційна тиша. Чарльз Берн на прізвисько ірландський гігант був зростом 2 метри тридцять сантиметрів. У 1780 роки його здоров'я почало погіршуватися. Він знав, що за його тілом полюватимуть анатоми, і не хотів після смерті опинитися в музеї Чудасій Джона Гантера, де виродки століттями дивляться зі своїх скляних шаф на туристів у пуховиках. Він попросив. Поховати його в морі. У 22 роки він помер, його тіло повезли на берег. Більшість людських фрагментів у Гантерівському музеї безіменні. Їх викрили з могил. Скелет Берна підписаний. Він так і не дістався океану. У хвилі кинули труну без тіла. Щоб носії не помітили підступу, підкуплений трунар насипав туди каміння. Коли піднімаєш очі і дивишся на його потужні кістки, не можна позбутися важкого почуття. Він не хотів тут бути. До мене повільно доходить, що всі люди в цьому морозильнику, зокрема Терій і я сама, хотіли сюди потрапити. Смерть, шар за шаром замороженої плоті, мішок за мішком ніг і тулубів могла би витіснити звідси все життя. Якби їй це дозволили, безжальна однаковість м'ясної крамниці, холод і розморожування, облік і нумерація, могли б надати всьому цьому відтінок безглуздості або чогось гіршого. Однак масштаб проробляє грандіозний трюк. Подивіться на все це в сукупності, збоку, і сцена перестає бути сумною і шокуючою. Усі вони до єдиного хотіли, щоб їхня смерть пішла на благо. Це був їхній свідомий вибір. Це картина неймовірної щедрості та надії в рамці згумового ущільнювача надійних сріблястих дверей. У безголову кайманову черепаху, а вона все одно стискатиме щелепи за тим самим принципом, що відкинутий хвіст ящірки звивається в траві. Її серце може битися ще кілька годин, прокачуючи по судинах холодну кров. Панцер у цих черепах такий жорсткий і міцний, що природних ворогів у них немає, якщо не брати до уваги любителів черепахового супу, машин, що проїжджають повз, і нудьгуючих хлопчаків. У середині 1960-х років у Флориді Семирічний Террі знайшов мертву черепаху, яку замучили і кинули сусідські хулігани. Він щодня повертався до місця злочину і дивувався, скільки життя залишається в голові, що не бажає помирати. Дивувався біології м'язів, тій фірмовій, суто рефлекторній хватці, що подарувала цій рептилії іншу назву – черепаха, що кусається. Він присідав над нею в липкій спеції і захоплювався чудовою роботою організму, живого і мертвого, його функціонуванням, базовою механікою. Лише через п'ять днів відокремлена від тіла черепашеча голова відпустила палицю. Зараз Тері дивиться так, ніби якийсь час не думав на цю тему. Після того випадку він брав духову рушницю і ходив у національний парк «Еверглейдс» полювати на віргінських куріпок, броненосців, єнотів і опосумів. Він потрошив їх, йому завжди було цікаво, як все влаштовано всередині. Замість торгівлі кул Айт» я йшов на природу, стріляв в акул, вирізав у них щелепи і дивився, що вони їдять. Потім я продавав ці щелепи на Великому Флоридському шосе. І ще кокосові горіхи. Я не міг повірити, що всім цим пенсіонерам потрібні кокоси. Ця історія може звучати як становлення чергового сирійного вбивці на кшталт Джефрі Даммера. Проте інтерес до смерті не завжди веде людину тим самим шляхом. Террі шукав в організмі життя ту компоненту, яка приводить усе в рух, наче електрика. Зараз він розрізає тіла за допомогою медичного обладнання в заданих хірургічних площинах, так, щоб збереглися структури, потрібні студентам для навчання. Плече він почне різати вздовж ключиці, а потім проїде вздовж грудної клітки, відокремлюючи руку разом із лопаткою. У випадку ноги треба максимально використовувати коліна і щиколотки, а стегна варто приберегти для іншого відділення лікарні. Тож тері залишить третину стегнової кістки майбутнім, ортопедам для вивчення підходів до стегнового суглоба. Голову відокремлюють від тіла за допомогою кісткової пилки. Нею ріжуть плоць і розділяють хребці десь над плечима, намагаючись залишити якомога більше шиї, щоб вивчити дихальні шляхи. Я запитую його про те, чи турбує його вся ця робота. Він сміється і відповідає негативно. У житті йому доводилося бачити і не таке. Він забирав тіла з місць злочину, а це куди гірше, ніж самостійно готувати труп. Він не знає, які якості дають йому змогу робити те, чого не можуть інші, чому в нього не буває нудоти і кошмарів, чому він не непритомний. Коли він ще займався організацією похорону, у коронера в Рочестері не було команди за прибирання жертв, і дотері регулярно зверталися по допомогу. Поки він методично збирав уламки навколо автомобіля, що вибухнув, з оплавленими до пружин сидіннями, колег вивертало перед камерами місцевих репортерів. Іншим разом Террі пакував у мішок самогубця. Той не один тиждень пролежав у сквоті поряд із пістолетом і журналами, якими заглушив постріл, а інші стояли поруч, утупивши ніс у засіб від кашлю. Він без проблем забирав трупи, яким обгризли обличчя, домашні тварини. Я раз за разом повертаюся до теми, але він тільки посміюється. Він сам не знає, як йому це вдається. Тоді я дозволяю питанню повиснути в повітрі. Ну, мені якось довелося відокремити голову другу. Це було «Він осікається». За всю мою кар'єру не було жодного дня, щоб я, відрізаючи кому-небудь голову або руку, не замислювався, як я цим займаюся, як я тут опинився. Той чоловік був колегою по клініці і заповів тіло для участі в програмі. Телі повторював тоді самому собі, що померлий знав, на що йде і хто робитиме цю роботу. Тож це просто виконання Останньої волі. З роки, проведені тут, у мене було досить багато жертводавців, яких я знав за життя. Це змінює справу. Завжди є якийсь особистий аспект. Але я, як і раніше, відокремлюю себе від роботи і роблю все, що можу, щоб із повагою поставитися до їхнього дару, яке було обіцяно. Доводиться просто діяти. Я впевнений, що лікарі та інші медичні працівники теж по-іншому ставляться до друзів і близьких, якщо доводиться їх лікувати. Нервуєш трохи більше, але все одно хочеться виконати свою роботу як слід, а робиш те саме, що і з незнайомим пацієнтом. І все-таки психологічно підхід інший. Іноді за своїм серцем все-таки доводиться стежити. Нині завдяки угоді з одним університетом у Міннеаполісі існує система, що дає змогу обмінюватися трупами, якщо померла людина, близький когось зі співробітників або студентів. «Коли ви препарували вашого друга, ви робили щось не як зазвичай, – цікавлюся я. – Ви закривали йому обличчя? – Ні, я просто взявся за справу» спробував стиснути емоції в кулак і якісно зробити звичайну роботу, задовольнити його бажання брати участь у програмі. І все ж мені хочеться розібратися, до якої міри це набута звичка. Морозильник, повний відрізаних голів, незвичайне видовище навіть за мірками похоронного агента. Я запитую, чи був шок у перший день роботи, коли на двох столах вишукувалося 13 голів для занять з тиропластики і ринопластики. «Я звідти не втік», – відповідає Террі. «Я просто подумав, з глузду з'їхати». На його думку, у роботи в похоронному бюро було, напевно, навіть більше мінусів з точки зору емоцій. На відміну від цього патологоанатомічного відділення – там доводилося займатися померлими дітьми, а це завжди давалося йому особливо важко. Тебе весь час оточує горе. На моїй теперішній посаді теж доводиться іноді з ним стикатися, але для сімей тут усе-таки багато надії, є оптимізму, є якийсь позитив у дуже поганій ситуації. Він знову замислюється – Намагається знайти ще якесь пояснення, чому голови його не турбують. «Чорт! Мене це не бентежить ні краплі!» – вигукує він, так нічого і не придумавши. «Зовсім не турбує. От якби ми різали людям голови без жодної користі, тоді б у мене, напевно, виникли проблеми. Тері 62 роки». Через два роки він вийде на пенсію, хоча здається, що він із тих людей, яким завжди залишається до пенсії два роки. Він не планує життя навколо цієї події. До пенсійного віку ще треба дожити, і він це чудово знає. Йому відомо і те, що людська щелепа не така живуча, як у кайманової черепахи. Але організм може приносити користь і після того, як життя його покинуло. Можна допомогти не тільки ще теплою печінкою, ставши донором в останній миті на лікарняному ліжку. Неможливо перелічити, скількох помилок вдалося уникнути, яких успіхів досягти завдяки цій лабораторії. Усе це заради підготовки молодих лікарів і зв'язок між мертвими в морозильниках і живими на вулиці найпряміший. Один-два рази на місяць дотері звертаються по допомогу лікарі. Один лікар удосконалював тут інструменти для лікування синдрому зап'ясного каналу. Іншому належало оперувати таку складну і небезпечну пухлину, що за неї відмовлялися братися колеги по всьому світу. Вона починалася в шиї, пускалася вниз по хребту, обплітаючи його як червона смуга на стовпі цирульника, і закінчувалася десь під грудьми. Для видалення цієї кучерявої маси лікарі різних хірургічних спеціалізацій мали підключатися на різних етапах операції, просуваючись униз хребтом і обертаючи пацієнта навколо повздовжньої осі, як курку на грилі. Тренувалися вони в лабораторії тері. Приходили о десятій вечора після роботи, крутили трупи, складали плани і йшли на світанку. Людина вижила. Ще була пересадка обличчя. Я чула про цей випадок. Хірургічний марафон тривав 56 годин і виявився таким успішним, що про нього говорили в новинах по всьому світу. Пацієнту Енді Саднесу з Вайомінга було 32 роки. У 21 рік він вистрілив собі в підборіддя. Цей штат знаходиться в самому серці американської епідемії чоловічих самогубств. Через 10 років у південно-західній міннесоті застрелився, цього разу смертельно Кален Росс. Вік, група крові, колір шкіри і будова обличчя у них збігалися майже ідеально. Лікарі на той час уже три роки готувалися в очікуванні відповідного донора. Хірурги, медсестри, технологи і анестезіологи тренувалися в лабораторії утері 50 вихідних. Її для цього спеціально розділили на два невеликих приміщення, щоб імітувати тісноту операційної. Вони вивчали всі відгалуження лицьових нервів, розбиралися, яку роль вони відіграють. Фотографували їх і знімали на відео, вчилися їх з'єднувати. Щоразу вони працювали на двох різних головах. Вони поміняли сто облич. Тіла жертводавців не шивають перед кремацією. Однак Теріс слідкує, щоб фрагменти різних людей не перемішувалися. Коли хірурги закінчували роботу, він ставав на їхнє місце і міняв обличчя назад. Якби він цього не робив, Ніхто ніколи би про це не дізнався. В обличчі немає кісток, які після кремації можуть потрапити не в ту урну. Він чинив так тому, що це правильно. Багато в чому він діяв як похоронний агент, який дбає про те, щоб покійні були вдягнені повністю зі спіднею, білизною і шкарпетками, навіть якщо рідні забули покласти їх у сумку з одягом. Нехай ніхто про це не дізнається. Він у будь-якому разі зробить усе як слід. У цій роботі є те, що допомагає Тері мритися з костепилками і відділенням голів від тіла. Це науковий прогрес, нові можливості, глибоке служіння добру. У нього є асистент. Він теж розрізає тіла. Тері спонукає його періодично виходити з морозильної камери і дивитися на студентів, дивитися, для чого потрібна ця праця? Він знає, що без науки і без надії працювати тут було б невесело. Але коли він розповідає, як допомагає подовжувати людям життя, нехай і в непомітній холодній кімнаті його обличчя осявається щастям. Якось на вечірці одна жінка-подіатр обрала провальну тему для ненав'язливої бесіди і повідала мені, що всі хочуть тримати свої стопи в банку. Вона працювала здебільшого за солдатами, які повернулися з війни і в яких через нехтування власним здоров'ям діабета, частіше і те, і інше, одразу починали гнити ноги. За її словами, ніхто не хоче погоджуватися на ампутацію навіть у найпоганішому стані. Люди готові померти від гангрени, тільки б не втратити частину тіла. Якщо вони все ж миряться з тим, що справа програшна, то просять після видалення не викидати стопу. Люди не хочуть втрачати частину самих себе. Я думаю про цих пацієнтів, які сидять в інвалідному візку і відчайдушно благають покласти в банку їхні згнилі стопи. Ми з Дері їдемо опульським кладовищем на його вантажівці для збору трупів. Він зараз не в синій уніформі, а в сороці Харрі Девідсон у помаранчеву клітинку, блакитних джинсах і коричневих черевиках. Здається, що він має притулятися до свого «Ультракласік» поруч із якоюсь пивнушкою, а не кермувати білим доджем, акуратними цвинтерними алеями в сільській Міннесоті. Він жартує, що я в нього перший пасажир, який сидить у кабіні. Він опускає вікно і вказує на сірий гранітний пам'ятник. Його поставили всім жертводавцям, які пройшли через клініку Мею за всю її історію. Це могила тих, хто віддав себе цілком, не знаючи точно, що стане з їхніми тілами, і чия невміла рука розріже їх скальпелем. На монументі написано «Присвячується людям, які пожертвували свої тіла фонду Мею для анатомічних досліджень». Щоб дати іншим шанс вижити. Террі регулярно тут буває. Стежить, щоб у склепі не було вогкості, Стриже траву навколо. Щороку він приносить нові урни з прахом. Він доглядає за могилою тисяч людей, яких він не знав за життя. Але про яких дбав після смерті цілий рік до самої кремації. Тут покояться не всі. Для сімей, які бажають отримати прах, щороку проводять подячні збори. Під час церемонії померлі знову знаходять свою особистість. На чорних пластикових урнах вказані імена. Цього разу із серійним номером жертводавця. Два життя одного тіла. Цей захід, дано на пам'яті для жертводавців, але він же дає близьким відчуття завершеності адже похорону ще не було. Цього року він відбудеться завтра, і Тері радить мені прийти раніше, щоб встигнути зайняти місце. Він чекає на сотні гостей. Наступного дня через бічні двері будівлі у величезну аудиторію лється натовп людей. Студенти-медики декламують зі сени вірші власного твору, а потім повертаються на своє місце і не знають, хто сидить поруч із ними. Брат, син, донька, дружина людини, яку їм довелося розтинати. У віршах йдеться про риси померлих, які так і залишилися загадкою. Автори зазирали в серце героїв, але тільки в анатомічному сенсі. чи коли вони пальцями по керму, коли чекали зеленого сигналу на світлофорі, любили їсти арахісове масло з банки. В аудиторії сидять і літні люди в підтяжках, і молоді в ковбойських чоботях і куртках болеро. Є фермери, яким, здається, незручно в костюмі. У черзі до туалету сутуляться літні жінки з підведеними синіми цінями повіками, наче вони потрапили сюди з 1960-х років. Пліткують про те, як багато тепер дівчат на групових фотографіях молодих ортопедів. Усе приміщення дзищить. На гігантському екрані проходять сотні імен-донорів, їх читають у голос двоє майбутніх хірургів. У цьому списку є й той, хто навчав устрою людського організму їх самих, але він залишається невідомим у загальному перекликанні. Незвично часто трапляється ім'я Керміт. Поруч зі мною сидить красивий літній чоловік у костюмі та жовтій краватці. Він нахиляється і тихо, але з гордістю каже, показуючи на екран. Це моя мама Сельма, сто п'яті з половиною років. Вона сорок років була вдовою. Вимагала у спортивних конкурсах у будинку для літніх людей, а потім пожертвувала тіло, за яким так ретельно доглядала. Це тіло народилося з тією самою яйцеклітиною, з якої виріс мій сьогоднішній сусід. Пізніше люди збираються біля порожнього буфета і делікатно чекають слушного моменту, щоб попросити Тері повернути їхнього близького. Він сьогодні в темному костюмі і говорить неголосно, м'яко і шанобливо, як біля могили. Хтось вирішує спробувати щастя і цікавиться, чи не знайшли студенти в організмі його батька якусь патологію. Пухлина, в підсумку, виявилася великою. Це щось генетичне? Їжа на тарілках холоне? Чоловік у жовтій кроватці забирає прах матері. Зараз свято Сінко-де-Майо. На вулиці піде сонцем Міннесоти. Літні люди в інвалідних візках чекають. Поки з таксі висунеться поріг. Вони тримають на колінах урни з кістковим пилом. Клацни пальцями вони перетворяться на камінь. Творець посмертних масок. Нік Рейнольдс провів дитинство в Мексиці, де переховувався його батько, сумнозвісний натхненник за визнанням преси, великого пограбування поїзда Брюс Рейнольдс. Тепер Нік живе неподалік від мене. Його лондонська квартира, розташована на третьому поверсі будинку на високому пагорбі. Так високо, що небо за вікном не затоляють інші будівлі. Між ними сонцем немає нічого, крім атмосфери. Житло вузьке і тісне, набите творами мистецтва, шнурками для екскурсійних бейджів, а ще бронзовими головами. Я спираюся на дверну раму на кухні, а нік тим часом ходить із кімнати в кімнату шукає різні речі, скаржиться мені, що вже котрий день не знає відпочинку, що о восьмій ранку треба бути в туристичному автобусі, і що він ніяк не може знайти лист із вдячністю від клієнта, який збирався мені прочитати, її спеціально відклав. Наливаючи мені в кухоль чай, він обводить рукою хаос таць, доліт і чайних пакетиків. На лаві біля вікна Лежить біле гіпсове обличчя. Працювати він припиняє одразу після заходу сонця. За його словами, щойно сонце сховалося, робити щось безглуздо. Зовні вже темно, і в різкому потоці світла від лампочки на стелі губляться дрібні риси зліпка, яким нік зараз займається. Чоловік явно вродливий, але деталі не розібрати, і його важко було б запам'ятати. Самогубець, пояснює Нік, кинувся з бічі хет, кридяної скелі. Свідки кажуть, що стрибав із розбігу. Він додає, що маску доведеться підправити під час остаточної обробки. Від удару щелепа змістилася, і в черепі з'явилися вм'ятини кілька сантиметрів завглибшки. Поруч із головою лежить гіпсова кисть і гіпсова стопа. Навіщо комусь знадобилися фрагменти людини, яка сама ледь не розбилася на шматки? У Ніка немає відповіді. Він зазвичай не питає, чому в нього роблять замовлення. Протягом історії посмертні маски мали багато життів. Вони були колись... Привіли їм королів і фараонів. На їхній основі робили зображення, які потім довго возили країною. Народ мав віддати останні почесті своєму незламному вождю. Художники писали з них портрети. Аж поки не забули про них після винаходу фотографії. Мальовниче зображення... Вважалося важливішим і доречнішим, ніж безпосередній тривимірний зліпок з людського обличчя. Ще посмертні маски створювали для невпізнаних мерців у надії, що їх у майбутньому хтось упізнає. Одне з таких облич тепер цілують у всьому світі. Воно належить дівчині, труп якої дістали за сени на початку 1800-х років. У 1960 році на основі її маски виготовили перший манекен для навчання серцево-легеневої реанімації. Альбер Камю зберігав у себе копію і називав її потонулою монолізою, а сюрреалісти зробили її своєю нерухомою, тихою музою. Можливо, вона зустрічалася і вам? Можливо, завдяки цьому ви врятували комусь життя. До сьогоднішньої зустрічі з Ніком я гортала книжку Ернста Бенкарда «Вічний вигляд». Вона вийшла англійською мовою 1929 року і являє собою зібрання посмертних масок з 14-го століття аж до 20-го. У ній є маски Ніче, Толстого, Гюго, Малера, Бетховена, Знаменитості, багатії, політики. Усі ці мертві обличчя були закарбовані в гіпсі за мить дні або тижні після того, як людина випустила останній вдих. А навіщо виготовляти посмертні маски нашим сучасникам? Якщо так хочеться зберегти зображення, чи не простіше надрукувати фотографію? Навіщо потрібен зліпок, якщо маса людей не в силах навіть подивитися на мерця. З моменту мого візиту в клініку Мейо минуло кілька місяців, і в мене в голові продовжує крутитися одна і та сама сцена. Тері залишається після відходу хірургів і повертає на місце обличчя демонстраційних трупів. Що особливого в обличчі? Я прийшла сюди, щоб запитати про це Ніка, людину, яка ось уже понад 20 років робить посмертні маски. Він один у всій Великій Британії займається цим ремеслом, у всякому разі за гроші. Я бачила його роботи на надгробках Гайгейтського цвинтаря поруч із моїм будинком. Бронзова голова Малкольма Макларена встановлена над вичищеною піскоструминним апаратом цитатою. Краще видовищний провал, ніж безликий успіх. Я бачила і могилу його батька Брюса. Вона не так далеко від входу, і якщо притиснутися головою до прутівогорожі, майже можна роздивитися обличчя. Ми переміщуємося. На чорний шкіряний диван у вітальні, де ще більший книжок, скульптур, полотен з картинами та різного мотлуху, що накопичився за роки життя в середовищі музикантів та інших людей мистецтва. На кавовому столику лежить книжка про співака Джоні Кеша. Уздовж стін – засклені шафи з різними предметами. Зверху на нас дивиться зліпок голови батька, виготовлений, на відміну від маски на могилі, ще за життя. Поруч ще одна прижиттєва маска. Цього разу Роні Бігса, який узяв участь у тому пограбуванні поїзда, 36 років уховався від британської поліції і став народним символом бунтаря. На ньому чорні сонячні окуляри і чорний капелюх. Як на магазинному манекені. Нік зберігає копії своїх відносно відомих робіт, але в цій кімнаті всі маски зняті з живих. І все ж, щось тривожне в них є. Я відчуваю на собі погляд. Тут немає жодного небіжчика, махає Нік рукою. Я просто попросив гостей у мене затриматися. Але навіть маски... Зводять людей з розуму. Навіть обличчя. Він відкидається на дивані, гіскочує рукою цигарку. На колінах прилаштувалася банка з пивом «Сан-Мігель». Йому 57 років. Він носить рожеву сорочку з розтебнутими верхніми гудзиками, її окуляри з помаранчевими скельцями. Відкашлявшись, він зізнається, що заробляє здебільшого грою на губній гармошці в гурті «Алабама». Ви їх чули під час початкових титрів серіалу «Сім'я Сопрано». «Стільки курити – це вбивати курку, що несе золоті яйця. Я просто дурень», – каже він, – облизуючи край паперу. «Я не зможу грати, якщо зіпсую легені». Голос у нього низький і замогильний. Такий може пробитися крізь бару, крізь хмари нікотинового диму і не втратити силу. Кімната швидко наповнюється туманом, і йому доводиться відчинити вікно, щоб я не задихнулася. Колись посмертні маски були важливою справою, бо вважалося, що в них зберігається... Сутність померлого, як у закупореній плясці, міркує нік, випускаючи дим із вікна. Люди тоді були анімістами. Греки і римляни вірили, що за допомогою концентрації, молитов, заклинань і тому подібних речей можна викликати дух людини. Вони вірили, що статуї можуть ожити. Це був Діма. «Вмістилище для того, чим насправді є божество чи людина». Вважалося, що можна запросити їх туди повернутися. Мені здається, у вікторіанську епоху люди теж всерйоз вірили, що схожий на людину предмет може бути таким собі вмістилищем. У цій книзці, яку ви згадали... Бенкарт красномовно пише, що в процесі виготовлення частка таємниці смерті, здається, якимось чином прослизає у зліпок, і саме тому виникають такі потойбічні відчуття. Дивлячись на обличчя в книзі і на реальні посмертні маски, я і справді відчуваю в них свого роду чари. Вони дають відчути близькість до померлого, не наближаючись до нього, куди сильніше, ніж фотографії на сенсорному столі для аутопсії в Манчестері. Це певна форма безсмертя, щось на кшталт фізичного лімба між життям і смертю. Людина 400 років як померла, а ти все ще можеш розгледіти з моршки, що розходяться віялом від очей, не потребуючи для цього посередництва пензля художника. За словами Ніка, посмертна маска може стати тим, на чому зосереджуєшся для бесіди з померлим. Віриш ти в загробне життя чи ні? Він сам розмовляє з татовою маскою. Хтось із його клієнтів тримає маску у висувнішу гляді, яку ніколи не відчиняє. Хтось кладе її поруч із собою на подушку перед сном. Він знімає з полиць інші свої твори. Ось величезний чорний зліпок кисті руки актора Пітера Отула. Це вона з'являлася в кінокадрах із цигаркою і лежала на плечі товариша, коли її власника під камери папараці виводили з бару в сохо. Я прикладаю свою руку і відчуваю себе ліліпутом. Оту помер 2013 року і за збігом обставин опинився в похоронному бюро якраз у той момент, коли туди потрапив Бігс. Нік зателефонував Кейт до актора, яку він знав завдяки роботі в ансамблі і, стоячи між двома небіжчиками, запропонував їй зробити посмертну маску батька. Раніше Ніко здавалося, що посмертні маски знову набирають популярності. Щоразу, коли він робив зліпок якоїсь знаменитості, про це писали в газетах, і виникав певний сплеск інтересу. Маукольм Макларен, Себастьян Хорслі, Денді Засохо, Отул. У Ніка навіть була ідея залучити студентів мистецьких вишів із різних міст. Вони б як практику робили зліпки, а він у себе в Лондоні доводив би маски до розуму. Але проєкт так і не злетів. Зараз у нього буває на рік 4-5 небіжчиків. І він сам возить додому з моргу гіпсові зліпки в маленькій валізі на коліщатках. Люди, які дають йому роботу, дивна меншість. Хтось належить до багатих, славних родин і замовляє маски за традицією. Британський консервативний політик Джейкоб Ріс Мох, наприклад, замовив зліпок, бажаючи зберегти тривимірний портрет свого батька для майбутніх поколінь. Йому імпонувала сталість, хотілося утримати щось солідне і відчутне. Здебільшого ніг робить чоловіче обличчя для вдів. Але є й інші замовники, яких він не хоче називати на ім'я. Вони не знамениті і не обов'язково заможні, хоча він і бере за роботу дві з половиною тисячі фунтів. Учора він робив зліпок холодної ступи п'ятитижневого недоношеного немовляти. Два тижні тому обличчя 14-річної жертви раку торік... Здорового 26-річного чоловіка, який невдало зробив крок назад на тротуарі, її упав. Коли робиш маску, завжди є особливе відчуття, і неважливо, віриш ти, що в неї переходить таємниця смерті, чи не віриш, розмірковує нік, знову підійшовши до вікна. Це все теж неповторне обличчя, не менш унікальне, ніж відбитки пальців. І більше шансу не буде. Так, це факт. Мені здається, багатьом просто важливо знати, що вони зуміли щось врятувати, що якась частина не піде на корм хробакам і не стане попелом. До них раптом доходить, що людини більше немає і хочеться щось зберегти. Не знаю, чи є в цьому зараз раціональне зерно, чи це просто прагнення вхопитися за соломинку. Особисто я вважаю, що посмертні маски – прекрасна річ. Це разюче. Людина лежить мертва, а ти, можна сказати, клацаєш пальцями, і вона перетворюється на камінь, який можна зберегти і не відчувати докорів сумління. Нік розповідає, що відразу після смерті людина має дивовижний вигляд. У ліченій миті з обличчя стираються руки болю, і тривог. Воно стає розслабленим і умиротвореним. Розгладжується зморшки. Воно набуває рівномірного відтінку. В ідеалі я б брався за справу, поки вони ще теплі, пояснює він, пускаючи маленькі хмарки диму. Якщо мені телефонують через кілька тижнів після смерті, все вже не так. Вони трохи... Зморщені, як гармошка. Люди вікторіанської епохи вважали, що чим раніше зроблена маска, тим більше вона вловлює особистість людини. Іноді скульптора запрошували до того, як лікар приходив виписати свідоцтво про смерть. Нік з'являється, коли шкіра і хрящі під дією часу та біологічних процесів уже встигли зморщитися, губи висохли. Склепіння очей опало, почав згинатися ніс. Ймовірно, буде розріз після аутопсії, а поверхня шкіри може стати схожою на чорнослив, наче людина пересиділа в басейні. Якщо судове розслідування затягнулося, на трупі в морозильнику можуть з'явитися бурульки. Нік вважає, що невелика заслуга – Вручити замовнику скульптуру батька, який пролежав п'ять тижнів у холодильній камері похоронного бюро, адже за життя він мав інший вигляд. А теперішній стан – це лише наслідок повільного впливу смерті. Тож він прищіпує, підтикає, розгладжує, масажує померлому шкіру обличчя, приводячи її у вихідне положення, а потім працює над скульптурою. Щоб завдяки нав'язливій увазі до деталей, як він сам це називає, прибрати сліди гравітації, через яку щоки з'їжджають до вух, а під щелепою, з'являється друге підборіддя. По суті, я намагаюся зробити все так, як якщо б я прийшов відразу після смерті, закінчує він, наче я нічого з ним не робив. Хтось спеціально просить зробити очі розплющеними, хтось не може визначитися, але здебільшого померлі постають сплячими. На старих посмертних масках природу воліли не виправляти. У герцога Велінгтона, наприклад, немає зубів, а губи начебто тягне вниз до горла невидима рука. Однак Велінгтон помер 1852 року, і смерть тоді виглядала такою, яка вона є. Вона ще не встигла перетворитися на далекий від реальності сучасний образ, який доводить до досконалості бальзамувальник або нік. Насамперед, приводиш до ладу волосся, починає він проговорювати для мене процедуру. Він уже довів її до автоматизму, тому постійно зупиняється і додає щось, про що він забув згадати. Потім треба покрити обличчя Лосьйоном Нівєа і покласти труп так, щоб альгінат, рідка гума, не стікав по шиї на одяг. Добре, якщо тіло лежить на піддоні в морзі і одягнене в бавовняну лікарняну уніформу. Її однаково потім змінять. Але частіше небіжчик уже лежить у своїй труні, в одязі для похорону. І ніку доводиться цілу годину ретельно розкладати чорні пакети для сміття, щоб не забруднити тканину, як серветки Клінекс затикаються за воріт диктором. Потім обличчя поливають синім альгінатом, тим самим, з якого стоматологи роблять зліпки зубів. І через дві з половиною хвилини виходить схожа на бламанже консистенція. М'який гнучкий зліпок спадає і рветься. Тому нік формує з просочених гіпсом бинтів жорстку оболонку, як пов'язку на зламаній руці. Через двадцять хвилин усе це треба зняти. У дев'яти випадках із десяти голова піднімається разом із маскою і доводиться її... «Витрушувати», – зауважує він. В одного чоловіка шкіра прилипла до застиглого альгінату, і маска при знятті сильно пошкодила риси обличчя. У такому вигляді тіло не можна було показувати родині. Була потрібна велика відновлювальна робота воском, але часу знову запрошувати фахівця вже не залишалося, і похоронний агент у паніці звернувся до Ніка. Він ніколи цим не займався, але був скульптором, мав справу з воском і вирішив спробувати просто в морзі виліпити наново ніс, губи й очі. «Мене буквально трясло», – згадує він. Усе зійшло з рук, але результат був значно гіршим за оригінал. Потім він кладе зліпок у свою валізу на коліщатках, прибирає робоче місце, миє миски, прибирає з волосся покійного шматочки альгінату, що залишилося. Іноді співробітники бюро кажуть, що в цьому немає необхідності, що з померлим уже попрощалися, і ніхто не дізнається, що він не залишився привести волосся в початковий стан. Але Ніку виденіше. Як і що змінює обличчя після операції, він затримується, робить все як слід. А потім біжить додому залити форму, поки гума не почала морщитися. Якщо треба провести лише невелику реконструкцію, він пройде гіпсом і долотом після того, як усе затвердіє. Якщо обличчю потрібно приділити більше уваги, він наповнить форму пластичним воском. якщо досить просто випрямити, зігнутий від зневоднення ніс, він м'яко Підправить його прямо перед тим, як віск застигне. Зробить з гіпсового або воскового обличчя ще один зліпок з шарів пофарбованого силікону і нарешті залє всю цю форму поліретановою смолою, змішаною з металевим порошком. Важкий метал пройде крізь віск до поверхні маски і утворить зовні шар завтовшки в три сигаретні. Обгортки. Так, перенесення за перенесенням, буде отримано постійне нетлінне обличчя в бронзі. Від вихідного обличчя з плоті його відокремлює всього кілька відбитків. На YouTube є не дуже чіткий трихвилиний ролик про те, як ніх робить посмертну маску. Подивіться його, там не все так гладко, як описано вище, але й обставини до цього не сприяли. У 2007 році він поїхав до Техасу, де мали стратити шляхом смертельної ін'єкції 32-річного Джона Джо Амадора. За 30 років до цього його засудили до вищої міри покарання у справі про вбивство таксиста. «Я впевнений, що хлопець ні в чому не винен», – пояснює Нік якому про історію Амадора розповіла їхня спільна знайома. Я був у нестямі. Він 12 років чекав смертної кари і програв усі апеляції, хоча докази проти нього були сміховинні. Нік запропонував цій жінці поїхати на страту і зробити посмертну маску, щоб привернути увагу громадськості до жаху і несправедливості смертної кари. Ще він вирішив відлити руку Амадора і додати до неї три гулки, що стирчать із вени. Після страти Ніки, родичі забрали труп Амадора з тюремного моргу. Зробити зліпок на місці не дозволили співробітники. «Ви збожеволіли! Навіть не думайте у нас цим займатися! Забудьте!» Тіло перенесли на розкладене заднє сидіння, взятої на прокат машини, і відвезли його в хатину в лісі, під стовп дорогою до похоронного бюро. Насправді це був виверт, щоб їм віддали тіло, і домовленості ще не було. Ми його, по суті, вкрали, і повезли в маленьку хатинку, як у п'ятниці, тринадцяте, лаючись дорогою. У нас була параноя, ми боялися, що нас спіймає ФБР, згадує Нік. Ми туди добиралися приблизно десять годин конвоєм із двох машин, одну навіть зупинили копи. Добре, що не ту, в якій лежав труп, а то було б складно це пояснити. Дорогою вони розстебнули мішок, і дружина тримала мертву руку. Після дванадцяти років за ґратами до Амадора вперше доторкнувся хтось із друзів і близьких. Рука була ще тепла. В Техасі було спекотно. У хатині ще спекотніше. Нік хвилювався, що альгінату замало, і він надто швидко застигне. Він може затвердіти навіть в мисці під час змішування з теплою водою. Тож він узяв крижану воду і працював якомога швидше, одночасно з обличчям і рукою, намагаючись випередити вплив температури. Коли через півгодини він почав знімати форму від холодного матеріалу в небіжчика – З'явилася гусяча шкіра. Нік виходить із вітальні та повертається з маскою Джона Джо Амадора. Вона теракотового кольору і лежить на спині броненосця, символу штату, який його вбив. Він був ще теплий, і тому, я думаю, здавався мені реальнішим. Каже він, вручає мені обличчя і сідає на диван. Коли людина два тижні як померла... Я не відчуваю її присутності, а от коли вона не встигла охолонути, це майже так, ніби душа ще її не покинула, якщо щось таке існує. Я пробуджу пальцями по підборіддю Амадора, і відчуття справді ні з чим не сплутаєш. Огусеча шкіра померлого, як відкинутий хвіст ящерки, який ще звивається в траві як голова мертвої черепахи, що стиснула щелепи. «Я розмовляв із ним просто перед стратою», – додає Нік. «Він був на сьомому небі від щастя. Ух ти! Це ви мені зібралися робити посмертну маску? Велика честь. Зазвичай вони бувають у королів і таке інше. Раніше я вважав себе покидьком суспільства, а тепер бачу» що щось із себе представляю. Коли поліцейські врешті-решт вломилися в передній двері і заарештували батька, Ніку було всього шість років. Брюс Рейнольдс відправився на 25 років в одну в'язницю, а Нік потрапив в іншу, школу-інтернат. Це був далеко не найкращий період його життя, і найбільше йому запам'яталася екскурсія до Воригського замку, де є кімната Повна портретів Олівера Кромвеля. Його тоді спантеличило, що ці зображення зовсім не схожі одне на одне. Образотворче мистецтво було його улюбленим предметом, тож він замислився про те, з чим це пов'язано. Тоді були гірші художники? Чи вони всупереч відомому проханню Кромвеля зображати його з бородавками та іншими особливостями, вирішили потішити самолюбство замовника? З цими думками він розвернувся до виходу і побачив там, на стіні, посмертну маску. Вона дозволила йому самому оцінити, де тут істина. Десятиліття потому він гуртав у батьківському домі книжку про скульптуру. І 1995 рік, поки батько дивився по телевізору похорон «Ронні края», Нік заглибився в розділ про виливок форм – Докладну інструкцію про те, як скопіювати обличчя людини. На тлі ми готіли новини. З легендою кримінального світу прощалися вишукано. Ніх знав померлого з дитинства. Для нього це просто був татів сусід по камері, якого він бачив під час відвідувань. «Мене буквально вразило, що на його похорон зібралося стільки народу», згадує він. Я подумав, що це цікаво. Засоби масової інформації можуть зліпити ікону з кого завгодно, навіть із бандита. Злочин, який скоїв його батько, спочатку називали просто нальотом на поштовий вагон у Чеддінгтоні, поки преса не роздула з нього сенсацію і не прозвала «великим пограбуванням поїзда». Вони ліпили героїв зі злодіїв. Це знайшло якийсь відгук у моїй душі. З одного боку злочинці лають, а з іншого поводяться з ними як із зірками. Чому б не зробити виставку про цей парадокс, подумав я. Батько, вчинки якого не викликали в ніка ні сорому, ні особливої гордості, склав десятку найславетніших живих злочинців. Згідно з планом, зліпки їхніх обличч мали скласти виставку за пройдох на ікони. Попри те, що історично посмертні маски, пов'язані з особами королівської крові, їх здавна робили і злочинцям, нехай і з зовсім інших міркувань. У XIX столітті копії голів були невід'ємним атрибутом френології – Давно спростованої дисципліни, що займалися визначенням психологічних особливостей, а відтак вродженої схильності до насильства та правопорушень за опуклостями черепа. У Чорному музеї Скотленд-Ярду ця колекція закрита для відвідування і містить експонати, пов'язані зі злочинами, які спочатку слугували для навчання поліції. Зберігаються посмертні маски страчених біля Ньюгейтської в'язниці, зокрема її жона-вбивці Даніела Гуда, Роберта Марлі, що забив кийком господаря ювелірної крамниці. 37 масок, залишки зібрання давно померлого френолога, лежать в університетському коледжі Лондона в одному залі з одягненим скелетом Джеремі Бентама. Неясно, як із ними вчинити далі. На деяких є відмітений від перших неточних ударів катівської сокири, на інших – видно сліди, петлі. Нік, однак, не працював із мертвими злочинцями. На момент його відвідин вони ще були живі. Власний батько став піддослідним кроликом і навіть обпікся кислотою. Йому довелося тримати в роті лимон, щоб зобразити, як він проковтує цілим золотий поїзд. Папа романтично уявляв себе капітаном Ахавом, який подавився Мобі Діку. Після цього він полетів до Бразилії відлити маску Ронні Бікса, а далі ледве не прикінчив у божевільного Френкі Фрейзера. У цього агресивного гангстера були фірмові тортури. Він прибував жертву цвяхами до підлоги і виривав у неї зуби позолоченими плоскогубцями, за що отримав прізвисько «дантист». Фрейзер не міг дихати через соломинки, ніс йому ламали стільки разів, що він навряд чи виконував свою функцію. «Я помітив, що в нього побіліли кісточки пальців, і він почав хитатися». Тоді я запитав, як він почувається, але він явно мене не чув через весь цей гіпс на голові. Я запанікував, і все з нього зняв. Коли я його нарешті звідти дістав, він ніяк не міг віддихатися. Він затримав дихання, але не піддався, не подав виду. Я подумав тоді, що це дещо говорить про людину. Божевільного Френкі офіційно визнавали неосудним щонайменше тричі, хоча сам він стверджував, що симулював божевілля для пом'якшення покарання. Ніг зробив його скульптуру в гамівній сороці. Список очолював Джордж Чатем на прізвисько Картоплина, якого батько вважав своїм наставником, а газета «The Guardian» ухрестила одного разу «злодієм століття». Відшукати його виявилося непросто, а коли Ніку це нарешті вдалося, чатам уже помер. І, щоправда, зовсім недавно. Нік зв'язався з його сестрою і попросив дозволу все одно зробити зліпок. Точно як при життєву маску, тільки без соломинок. Переломи носа, якщо вони у нього були, вже ні на що не впливали. Сестра Чатима визнала прохання дивним, але запропонувала зустрітися після обіду в похоронному бюро, щоб повідомити про своє рішення. Увечері того ж дня вона передзвонила і сказала, що брат усміхається. Він, мабуть, примирився з Богом. І вона з радістю погодилася, щоб Нік зробив зліпок. Наступного дня я вперше поїхав у Морг. Це була одночасно моя перша зустріч із ним – що було досить дивно. Тоді-то я і зробив першу посмертну маску. Він дійсно посміхався, згадує Нік. Я не став їй говорити, що справа просто в його масивних щелепах. Після школи-інтернату Нік пішов у флот. Почасти тому, що батько завжди мріяв бути моряком, але не зміг через поганий зір. А почасти тому, що робота в постійному русі дуже нагадувала йому дитинство, коли сім'я була в бігах. Він прослужив чотири роки на Фолклендських островах. Спочатку був оператором бойових радіоелектронних засобів на Гермесі. Корабель назвали на честь грецького бога, що протигував і злодіям, а потім став нерцем. Зрештою, його перевели на сушу. Переставши пірнати, він втратив і належні за це гроші. Проведений під водою час водолазам оплачують так само, як пілотам години в польоті. Щоб компенсувати різницю, він влаштувався у відділення водолазів річкової поліції на Темзі, розташоване у вопінгу. За словами Ніка, реалії фолклендської війни з кров'ю і розірваними на шматки солдатськими тілами не здивували б поліцейських нерців. У власному місті вони регулярно, день у день, стикаються з чимось подібним. «Це було збіговисько хворих на голову людей», – згадує він. «Усі вже о дев'ятій ранку були п'яні, і я незабаром зрозумів чому. Їм доводилося дивитись на огидні речі. Іноді це пістолет у ріці або потонулий автомобіль, але переважно трупи». Коли я вперше пішов на завдання, вони засунули мене в озеро перевіряти, сидить водій в машині чи ні, і протягнули ланцюг навколо бампера. Я дуже старався не дивитися всередину, але все ж заглянув. Виглядав він так собі. Я запитую його про те... Чи змінює контакт із мертвими те, що він бачить їх такими, якими вони є насправді, його сприйняття смерті? Чи зворушує його ця низка мертвих облич на кухонній лавці? «Я далеко не все постійно тримаю в голові», – каже він. Стелю тепер застеляють хмари диму. «Дитинство в мене було досить жорстоке». Особливо в інтернації. Я чудово вмію розкладати все по поличках і закривати на замок, але, напевно, цього мене просто навчило життя. Це може кожен, але я, мені здається, просто потрапляю в ситуації, де доводиться це робити. Я дуже добре відпрацював навичку. Я вмію не давати волю нервам і вмію, якщо потрібно, зачинити потрібні двері в голові. Загалом для цього треба переключитися на що-небудь інше, а в мене в житті вічно стільки всього відбувається, що це взагалі не проблема. А може, це і є проблема? Один із моїх хлопців якось сказав, що я тікаю від реальності. У мене стільки справа, що до пуття не залишається часу про неї поміркувати. А якби ви все ж знайшли час подумати, це було б погано? Я пам'ятаю перший рядок привида будинку на пагорбі Ширлі Джексон. Жоден живий організм не може довго існувати в умовах абсолютної реальності й не збожеволіти. Цікаво, скільки реальності і часу потрібно, щоб розчавити людину. Мені здається, користі б це не принесло. Весь час думати про смерть пригнічує. Особливо про самогубців. Навіщо людина так вчинила? У житті треба зробити занадто багато, щоб зациклюватися на мерцях. Коли тебе постійно огортає смерть, у цьому немає нічого хорошого. Від цього можна впасти в меланхолію. Я цікавлюся. Чому в такому разі він обрав мистецтво, що змушує його стикатися віч на віч з однією з реальностей, від якої він начебто ховається за зайнятістю? Навіщо він дні, місяці присвячує цій тихій праці, якщо решта його життя гучне і жваве? «О, житті, я багато чого роблю з дуже банальних і егоїстичних міркувань», – відповідає Нік. А вчора працював над стопою маленької дівчинки. Мене сильно засмучувало, але при цьому було відчуття, що моє життя – це не просто суцільна розвага на американських гірках. Зараз він нагадує мені попі, Та теж хотіла приносити людям користь, а не тільки торгувати картинами на аукціонах. «Я роблю дуже вартісну справу», – продовжує він. Мистецтво, яким я займаюся, гра в гурці – це все егоїзм. А тут, мені здається, я роблю щось дуже-дуже хороше, інакше я б за це не взявся. Щось на кшталт покликання. Більше цим ніхто не займається. Були б інші, я б швидше за все сказав собі, що особисто мені за це братися не обов'язково. Решту речей я роблю – бо мені так хочеться. Корисно мати відчуття, що робиш те, що мусиш, а не тільки те, що тобі захотілося. Якби у Ніка був вибір, він працював би живими, незважаючи на впевненість, що при життєвій масці немає духовної сили. Він волів би, щоб не потрібно було затискати і підпирати шкіру, щоб людина виглядала не такою мертвою і змарнілою. Однак, Люди згадують про маску вже постфактум, якщо взагалі думають на цю тему. Вони хочуть зберегти сутність життя, коли життя вже встигло піти, і тому в посмертних масках завжди є щось сумне. Вони народжені однією лише втратою. Нік піднімає очі на маску свого батька колись одного з найрозшукуваніших злочинців у світі, і зізнається, що іноді подумує про те, щоби поставити її замість посмертної на надгробку на гейгейтському кладовищі. Та, зазвичай, має сумний вигляд у ціні. Є щось у поглибленні очей, якась тяжкість відтягує риси обличчя донизу. Батько помер п'ять років тому, і нікудосі боляче про це розмовляти. Під час нашої бесіди він здебільшого уникає цієї теми, відвертається, щоб скрутити цигарку, запитує, чи є інші питання. Але перед моїм відходом він усе ж таки розповідає мені, що тепер шкодує, що підтримував його тоді на стільці. Зазвичай він так не працює і вже не може згадати, чому так вчинив. Момент, коли він виявив батька мертвим, і наступні місяці, начебто, покриті туманом. Він, як і раніше, намагається їх пригадати, але вони замкнені за якимись дверима його розуму. Прижиттєва маска, однак, вписалася був простір надгробка не гірший ніж посмертна, ліворуч, викарбувані слова, це він. Батько сказав цю фразу по рації, відірвавши вухо відреюк тієї ночі. 1963 року. «Праворуч таке життя». Цю фразу він вимовив у момент арешту. Наступного разу я побувала на гейгейтському цвинтарі холодного зимового дня. Пущі Чемерника по краях алеї свистіли від вітру. Він був такий сильний, що скрипіли навіть дерева наді мною. Я помітила, що перед надгробком батька Ніка примостилася маленька лавка, проста дощечка, покладена на камені. З головної доріжки її не було видно за іншим могильним пагорбом. Я сіла, і в мене перед очима опинилося обличчя Брюса Рейнольдса. Він був лякаючи схожий на свого сина. Дощ стікав по бронзовій шкірі. Струмені збігали по тонких зморшках, що утворилися за руки життя. Лімп впізнання жертва катастроф. Офіси компанії Кеніон займають спересічну цигляну будівлю в похмурій промзоні на задвірках Лондона що складається з кругових перехрестць і парковок. Тут немає нічого, крім величезних магазинів зі всілякими пристосуваннями, які дадуть вам змогу полагодити машину, поліпшити будинок і сад. Там є все, що робить життя зовні привабливим. Над пошарпаним рестораном піцахат височає занедбаний на вигляд, але явно працюючий боулінг-клуб під назвою Халівуд Боул. Довкола асфальт і бетон. Якщо не брати до уваги несміливої спроби скрасити пейзаж ландшафтним дизайном, коротким містком через ставок і знаком на пні дерева, який повідомляє, як тут все прекрасно. Людина в жовтому світло-відбивному жилеті махає мені з протилежного кінця сусідньої парковки. І цей жест явно означає... Усе правильно, ви за адресою. Місце, про яке йдеться, було обрано виключно через близькість до аеропорту Хітру. Якщо десь на планеті є масові жертви, не можна втрачати ні хвилини. Я ніколи не чула про Кеніон. Напис внизу на логотипі компанії «Міжнародна служба екстреної допомоги» не дає чіткого уявлення про їхню діяльність. Еван, виробничий директор, пояснює, що в мого незнання є вагомі причини. Я й не повинна про них чути. Ми – не брендова компанія. Коли після катастрофи хтось телефонує до кол-центру, ми говоримо від імені клієнта і беремо його назву, Вимовляє він, ставлячи чашку чаю і тарілку печива Паті Рінкс» на скляний кавовий столик у приймальні. «Я вийшла на них, коли розшукувала детектива для інтерв'ю. Сюди йдуть багато колишніх поліцейських. Не можна стверджувати, що в Кеніон приховують свою діяльність». У них на сайті повно історій, де прямо повідомляється про те, що зробили співробітники і де їм доводилося бувати. Еван залишає мене з пачкою журналів. Я у центрі діаграми Бенна, на перетині всіх цих областей. Якщо в якоїсь компанії сталася катастрофа, розбився літак, згоріла будівля, поїзд врізався в автобус – Кеніон візьме її ім'я і в тандемі з місцевою владою усуватиме наслідки. Співробітники спілкуватимуться з журналістами та забезпечать чітке її узгоджене інформування, а персонал компанії-клієнта тим часом отримає змогу зосередитися на внутрішніх пертурбаціях, які, ймовірно, відбуватимуться. Треба буде внести зміни на офіційному сайті – Якщо, наприклад, другий пілот навмисно розбив літак обгору в Альпах, убивши 144 пасажири та шістьох членів екіпажу, і рятувальники нині перебирають уламки, на сторінці в інтернеті не повинно бути жодних альпійських фотографій із рекламою низькобюджетних перельотів. Кеніон відкриє гарячу лінію, за якою можна буде зареєструвати зниклих і дізнатися про розвиток подій. Буде виділено фахівця зі зв'язків із родичами, який перетворить кошмар на щось посильне. Люди чутимуть один, знайомий, правдивий голос. З ними не спілкуватимуться, як із натовпом через корпоративний мегафон. Буде створено тіньовий бік сайту, щоб рідні могли зайти до особистого кабінету і отримати інформацію в реальному часі, а також центр підтримки, де вони зможуть сісти, зачекати, просто побути, а ще молитися за канонами своєї релігії, звернутися до фахового психолога, почути оголошення всіма мовами, що наразі потрібні. Кеніон організовує трансфер і привезе сім'ї туди, де загинув їхній близький, з найвіддаленіших куточків планети, літаком, поїздом, возом, що дістанеться навіть бразильської хащі. Буде забезпечено проживання з негласною гарантією, що в готелі на тлі брифінгу про авіакатастрофу не справлятимуть весілля на 400 гостей. Харчування запланують так, щоб скорботні не перетиналися з гостями, які приїхали відпочити. Кеніон подбає про пам'ятні заходи. У компанії понад 100 років досвіду в усуненні наслідків катастроф. Перше замовлення вони отримали 1906 року, коли в Солсбері зійшов з рейок потяг, що їхав до порту. І її співробітники знають, що всі випадки різні, а ставлення до смерті та померлих відрізняється залежно від культури. Недоречно роздавати японцям троянди для покладання квітів, Кращими будуть білі хризантеми. Різні практичні питання врахують і розв'яжуть, включно з можливістю підробки ідентифікаційних карток репортерами таблоїдів, які прагнуть просочитися до Центру підтримки родин і зібрати ексклюзивний матеріал. Так само це сталося 2010 року, коли внаслідок аварії на злітно-посадковій смузі в Лівійському аеропорту загинули 103 людини. Порушника тоді Заарештували. Якщо трапилася пожежа, то фірма, яка постачає обіди, однозначно уникатиме м'яса барбекю. Ці люди врахують те, що ти не подумав і не подумаєш у розпал катастрофи, тим паче, що з тобою і твоєю компанією навряд чи відбувалося раніше щось подібне. Я приїхала відвідати День відкритих дверей, де Кеніон продає... Зрештою, це комерційне підприємство, покрокові розв'язання проблем, які ще не виникли. Сьогодні тут зібралися десятки представників усіляких компаній, які вважають масові жертви цілком реальним варіантом розвитку подій. Є люди з місцевих рад, сфери послуг, авіаційних, залізничних та автобусних перевезень, пожежних служб і компаній доставки, нафтовики – Газовики. Упродовж семи годин їм пояснюватимуть, чому варто почати співпрацю зараз, не чекаючи, поки станеться щось погане, і чому важливо підготувати план не лише заради родин і персоналу, а й заради репутації компанії. Як попередження постійно згадують «Малайзіан Airlines. Ці авіалінії навряд чи зможуть оговтатися від двох катастроф 2014 року, в яких загинуло 537 людей. Ми сидимо в складаних кріслах, стискаючи паперові пакети з фірмовим канцелярським приладдям. На підвіконнях балансують моделі літаків. Нам розповідають, що людина загалом здатна змиритися з трагедією. Вона зможе пережити втрату близьких і прийняти похмуру правду краще, ніж здається. Однак люди не можуть і не миритимуться з неадекватною реакцією компанії, яка не спромоглася подбати про план для живих чи для мертвих. Марку Оліверу, якого всі називають просто Мо, 53 роки. Якби поліцейські вирішили скласти його словесний портрет, вони сказали б, що він на середнього зросту, середньої статури, в окулярах сивий, стрижка по армійськи коротка, є акуратна. На роботу він ходить у костюмі. Якщо тільки його не відрядили у відрядження на місце катастрофи, там він одягає що-небудь із чергової сумки, яку тримає у повній готовності у великому складі за офісною будівлею Кеніон. Він проводить мене через двері, на яких висить ламінований білий аркуш формату А4 з червоно-чорним написом великими літерами «Стій, перевідь, ти грязний». Ми йдемо до низки високих сірих шафок, як у шкільній роздягальні, поруч із якими на полицях лежать по 10 штук у глибину складані столи для бальзамування. Під ними портативні набори для цієї процедури. Він відкриває шафку і побіжно показує великі пакети для збору доказів, перероблені для зручнішого користування. У них акуратно складено одяг для жаркого, холодного, вологого, сухого клімату. Запасу в одному пакеті має вистачити на тиждень. За цей час він встигне впровадити план, йому не одяг туди, куди потрібно. Він відкриває іншу шапку і зміється. «Ну ось, тепер ви бачили труси мого шефа». Мо влаштувався в Кеніон 2014 року і вже 2018-го обійняв посаду віце-президента компанії з операційних питань. Він відповідає за польову роботу, підготовку і консультування, а ще за управління їхнім великим штатом фахівців. Серед двох тисяч осіб, які отримують у Кеніон зарплату, є ті, хто до цього працював в авіації і психологи які опікуються горем і посттравматичними стресовими розладами. Є пожежники, криміналісти, рентгенологи, колишні флотські офіцери, поліцейські детективи і навіть колишній начальник нового Скотланд ярду Є експерти з кризового управління з досвідом роботи в авіаперевезеннях і банківській справі, бальзамувальники – похоронні агенти, пілоти, які вийшли у відставку, сапери для знешкодження вибухових речовин, радник мера Лондона. Якби ви вирішили зібрати команду на випадок апокаліпсису, у вас вийшло б гірше. Додайте хірурга, і ви найімовірніше виживете разом із тарганами і глибоководною рибою. До приходу сюди... Мо 30 років служив у поліції по всій Великій Британії. Як старший слідчий, він займався вбивствами, організованою злочинністю, боровся з корупцією і тероризмом. Незважаючи на серйозну посаду, Мо любить пожартувати. Це не зовсім той легковажний гумор, як у Балтиморських копів у серіалі «Забійний відділ» Девіда Саймона. Ті приклеювали ангельські крильця до спин мертвих наркодилерів на поліцейських знімках і прикрашали ними різдвяну ялинку. Мо любить і цінує жарти, які зустрічаєш у найсумніших місцях. Інакше не можна. Гумор підтримує, а тут, у Кеніон, мо несе на своїх плечах великий тягар. На складі, де ми перебуваємо, Лежать тисячі речей, які належали мешканцям Грінфелд Тауер, вигорілої житлової будівлі, що нависала чорним скелетом над західним Лондоном доти, доки влада, сподіваючись, що всі дивитимуться в інший бік, не прикрила її гігантським брезентом. Трагедія сталася 14 червня 2017 року, але час минає, а ране ніяк не загоюються. Тоді у вогні загинуло 72 людини, ще 70 було поранено. 223 врятувалися. Пожежа висвітила політичні та соціальні недоліки системи на високому та низькому рівні. Поки тривало розслідування, працівники Кеніон продовжували розбирати особисті речі та намагатися відшукати сім'ї за новими тимчасовими адресами. Майже у всіх 129 квартирах щось знайшлося. З північного Кенсінгтона для обробки, очищення і подальшого поводження сюди привезли приблизно 750 тисяч предметів, зібраних у коробки. Коли я відвідала Кеніон 2019 року, робота тривала вже два роки. Раніше я бачила, як Мо... Пояснює силу і важливість особистих речей тим, кому потім доведеться пояснювати те саме людям, які мають владу розпоряджатися чи варто розщедрюватися на їхнє повернення. Особисті речі, за його словами, це не просто якесь барахло. Те, що було в людини в момент, коли вона зустріла свій кінець, починає нести в собі величезний емоційний вантаж, і не нам судити – Наскільки він великий. Місцева влада традиційно не надто переймається цією темою. Поліція може запхати речі до шафи і забути або передати їх комусь, хто вчинить аналогічним чином. Я колись працювала з журналістом, який займався розслідуваннями і тримав у шухляді столу пакет з одягом жертви вбивства. Він назбирався його повернути, але завжди знаходилися важливіші справи. Смерть змінює все не тільки для померлого і його рідних. Змінюються і предмети в будинку. Мегі Нельсон писала в книжці «Червоні частини. автобіографії одного суду», що оповідає про вбивство її тітки і подальший судовий процес, що вони перетворюються на талісмани. «Мо проводить мене повзе стелажі з речами, знайденими в цій згорілій будівлі». Ящики йдуть кудись у висоту. Раніше тут усе було битком набито, пояснює він, хоча я би сказала, що склати зараз не назвеш порожнім. Можливо, колись речей було набагато більше, але вони, як і раніше, займають більшу частину простору. На полицях вишукувалися тисячі картонних коробок, а те, що в них не поміщається, відсортовано і складено біля стіни. Там стоять велосипеди від дитячих BMX до дорослих перегонових, візочки, гойдолки з бряскальцем, у які кладуть немовлят, щоб вони відволіклися і затихли. Валізи, високі дитячі стільчики, підписані та не підписані. У передній частині складу розташований відділ обробки. Співробітники Кеніон з'ясовують, чи хочуть рідній повернути предмет чи то іграшкова машинка, штани від піжами, чи то монета, і чи треба його попередньо очистити. Якби ви прийшли до нас раніше, ви б побачили білизнені мотоцки, простягнуті через прохід. Посміхається він, розводячи руки, як городнє лякало. Перед днем відкритих дверей тут влаштували поспішне прибирання. На полицях стоять пляшечки, засобів для чищення, фени, безліч прасок. Трохи осторонь від цієї зони фотографічна кімната, де на розлінієних аркушах А4 у клітинку показано, як знімати різні предмети від авторучок до лівчиків. У светри, наприклад, треба скласти один рукав і розправити інший. Повернувшись до приймальні, я гортаю підшивку з особистими речами неустановлених власників. Вони були зібрані після інших катастроф і сфотографовані тут, але так і не знайшли своїх володарів і продовжували чекати на своїх місцях із присвоєним ідентифікаційним номером. Гості, які прийшли на день відкритих дверей, Їдять з паперових тарілок трикутні сендвічі та метушаться біля офісного водонагрівача. А я починаю відчувати, що ці речі з систематичними кодами починають мене переслідувати. Сама товщина цієї підшивки, тисячі об'єктів, сповнених сенсом для когось безіменного, які тепер втратили цей сенс. Окуляри для читання в черепаховій оправі. Вона деформувалася від вогню, вибуху або і того, і іншого. ключі від будинків і Альфа-Ромео. Картки з молитвами. Витягнутий з океану роздутий роман Ін Ренкіна. Якщо з рідними вдавалося зв'язатися, і вони абсолютно впевнені, що не хочуть отримати предмет назад, його, щоб це не було, потрібно зробити невпізнаним. Перш ніж викинути. Мо веде мене в задню частину складу, в інший відділ. Шестеро співробітників у білих комбінезонах, захисних лицьових щитках і рукавичках розбивають молотками відеокасети 1990-х років. У руці миготить акуратний підпис фломастером і тут же відправляється в небуття. Наоколо заліз б'ється в пластик. Шматки розлітаються і приземлюються поруч зі мною. Мок ричить якийсь жарт з приводу того, що тут платять за зняття стресу, але через шум його погано чути. Я бачу серії друзів, записані поверх серії Тагерта. Я бачу касети, точнісінько як ті, що лежать у мене вдома і містять безцінні дитячі записи. Серед уламків валяється диск. Брітн Спірс. Через три місяці після того, як пожежу загасили, працівники Кеніон, які прочісували згарище по чорнілої вежі, натрапили на акваріум. Якимось дивом семеро рибок у ньому виявилися живими, незважаючи на відсутність їжі, електрики для аерації та двадцять три дохлі сусідки, що плавали над ними догори черевом. Компанія зв'язалася з людьми, які жили в цій квартирі. Але в поточній ситуації для акваріума місця не знайшлося. За благословення колишніх власників, один зі співробітників усиновив риб. Вони навіть зуміли розмножитися. І попіл згорілого будинку породив щось абсолютно неймовірне – малька. Його назвали Фенікс. Коли Монна дійшла пропозиція працювати в компанії, він був відставним поліцейським і навіть не замислювався про таку роль. Однак 20 років тому йому довелося брати участь в операції, яка задала поточний курс. Ішов 2000 рік. Після 11 тижнів бомбардувань Югославії, сумнівної операції НАТО, покликаної закінчити війну в Косово, у Україну почали прибувати закордонні фахівці для розслідування злочинів. Зі звітів розвідки було відомо, де розташовані масові поховання, і командам судових експертів залишалося провести ексгумацію, розтин і, можливо, впізнання, щоб повернути сім'ям останки близьких. У якийсь момент терміново знадобилася людина на п'ять тижнів роботи. Мо тоді займався розслідуваннями вбивства, точніше кажучи, нерозкритих вбивств. Він звик ходити на ростини, звик бути зібраним і вмів встановлювати комп'ютерні системи, необхідні для організації величезного підприємства. Ці навички робили його хорошим поліцейським і водночас ідеальним кандидатом для такого роду відрядження. Я вилетів на місце, отримав ключі від лендровера, і наступного дня мені прислали 30 осіб для брифінгу. Коли він мені про це розповідає, очі в нього розширюються, хоча косовські могили здаються нескінченно далекими від Хендона в Північному Лондоні. Коли він мені про це розповідає, очі в нього розширюються, хоча косовські могили здаються Нескінченно далекими від Хендона в північному Лондоні, Боже мій, вигукує він. Чотири роки тому Шрі-Ланка пережила удар Цунамі. Лихо сталося на другий день Різдва, і поліція лондонської агломерації направляла туди людей, щоб допомогти ідентифікувати тисячі загиблих. Мов успішно впізнавав трупи в Кособі. Від перетворених на скелети до майже недоторканих. Тому вибір знову припав на нього. Його призначили головою міжнародної команди. Мо пробув у Шрі-Ланці півроку, мало спав, постійно зустрічався з іншими, відповідальними за ліквідацію наслідків катастрофи. Там йому довелося працювати з хлопцями, які через роки перервуть його короткий відпочинок на поліцейській пенсії і дадуть постійну посаду тут, у Кеніон. Після дня відкритих дверей минуло вже кілька тижнів, і зараз тут тихіше. Я сиджу в кабінеті в МО, і він розповідає мені про інші справи, над якими йому доводилося працювати. Катастрофа літака авіакомпанії – Джерман Бінгс в Альпах у 2015 році, масовий розстріл у Тунісі, що забрав у тому ж році 38 життів. Наступного року літак рейсу 804 авіакомпанії «Еджепт Ейр», що звалився в Середземне море і згубив усіх на борту. І літак авіакомпанії «Емірати», який розбився в аеропорту Дубая і вбив лише одну людину на землі. За словами МО, найочевидніший недолік усіх планів реагування на авіакатастрофи, якщо вони взагалі є, полягає в тому, що компанія очікує на подію в домашньому аеропорту. Ніхто не враховує наявність або відсутність інфраструктури та грошей за кордоном. На полицях, поруч із посібниками з роботи з масовими жертвами, стоять фотографії часів його служби в поліції, та дрібнички. Я ставлю запитання про одну з них. Застарілий замок з потертою рукописною биркою, що висить на лакованій дерев'яній підставиці. Ми його зняли в останній день роботи в Шрі-Ланці, кажемо, піднімаючи сувенір з полиці і опускаючи його на стіл між нами. Замок закривав один із контейнерів, рефрижераторів завдовжки 12 метрів, як ті, що перевозять трейлерами. У них зберігали невпізнані тіла, зібрані після цунамі 2004 року. Коли через півроку важкої праці останню жертву було ідентифіковано і контейнери спорожніли, коронер Шрі-Ланки подарував йому останній замок. Для всіх нас це був досить важливий момент, згадуємо. Ми побачили, що впоралися із завданням, що проводили загиблих останню путь. Цунамі було колосальним. Хвиля обрушилася на береги Індонезії, Таїланду, Індії, Шрі-Ланки та Південної Африки. Загинуло 227 тисяч 898 осіб, в одній тільки Шрі-Ланці понад 30 тисяч. Місцева влада швидко зайнялася масовим похованням трупів, побоюючись, що в іншому разі через тропічний клімат виникне загроза для здоров'я живих. Багато могил розташовувалися поруч із лікарнями, щоб міжнародні представники в пошуках іноземців могли провести ексгумацію. Чиновники не хотіли влаштовувати впізнання власних громадян, пояснюємо. Там багато буддистів та індуїстів. Їх цілком влаштовували групові поховання. При цьому уряд Шрі-Ланки і керівники на місцях розуміли, що за кордоном культура інша, і такий підхід можуть вважати неприйнятним. Тож вони намагалися зберегти могили, де явно лежать приїжджі, і запропонували ідентифікувати їх спільно. Виявленням масових поховань і ексгумацією займалися британські поліцейські та судово-медичні експерти, яких періодично міняли по ротації. Трупи склали в сім охолоджуваних контейнерів. Було всього близько трьохсот невпізнаних тіл, які належало обстежити. Зацікавлені країни надали прижиттєву інформацію, яка могла б допомогти в роботі. Зуби, ДНК, відбитки пальців, сотні зниклих безвісти іноземців – це дуже серйозна робота. У день відкритих дверей Мо пояснював, як це відбувається. Річ у тім, що заздалегідь невідомо, в якому стані буде тіло, якщо його взагалі вдасться знайти. Тож корисною є будь-яка крихта, будь-які характерні ознаки. Чудово, якщо в людини татуювання на руці, але що, якщо руку не виявлять? Або може здатися, що татуювання унікального знака, а насправді його набувають сотні людей, як було у випадку з мультяшним хитрим койотом, талісманом транспортної ескадрильї американської морської піхоти. Під час вибухів та авіакатастроф особисті речі перемішуються, тож гаманець з ідентифікаційною карткою не обов'язково належить людині, поруч із якою його знайшли. У всьому доводиться сумніватися як тренування Мо запропонував нам тоді об'єднатися парами і провести рольову гру зі збору інформації антимортом, треба було вказати, зокрема, всі медичні імплантати, кардіостимулятори, імплантати грудей тощо. У них унікальні серійні номери, які можна відстежити. Це безцінна інформація. Нещодавно, мов, вдалося впізнати чоловіка за протезом колінного суглоба. Саме колінна чашечка виявилася найіндивідуальнішою рисою. Під час гри я зображувала власну матір, яка дає про мене інформацію а спокійний пожежний інспектор, який сидів за мною, узяв на себе роль співробітника Кеньон. Я згадала про два гвинти у кожній нозі після операції на коліні, про вицвілу родиму пляму на лівому стегні, про шрам на зап'ясті, отриманий у підлітковому віці, коли я в нападі люті розбила вікно, і про білу лінію на плечі коли я на своєму рожевому триколісному велосипеді врізалася у відро для сміття на коліщатках. Відповідаючи на запитання, які могли б допомогти впізнати мій труп, я раптом усвідомила, що нічого не розповідала рідним. Вони не знають, хто мій терапевт і стоматолог. Не у курсі, чи брали в мене зразки крові, та коли я ходила до лікаря, їм невідомо, чи відправляла я свою ДНК на генетичне тестування, щоб дізнатися про своїх предків, і чи входила я в будівлю, де працюю за відбитком пальця. Я уявила собі, як батьки перераховують співробітникові зі зв'язків з родичами якісь уривки фактів, вивуджуючи їх як пух із кишені. Потім я уявила, як співробітники в морзі перебирають шматки тіла в пошуках моїх дитячих шрамів. Судячи з усього, це було б дороге і трудомістке заняття. Місцева влада вирішила відмовитися від упізнання з суто релігійних міркувань, чи тому, що жертвами були бідняки, запитую я, Мо. Політичний аспект, безумовно, має місце. У Таїланді жертву було набагато менше, але міжнародна спільнота спрямувала туди величезні кошти. Чому? Тому що вирішили спробувати впізнати всіх до єдиного. На це пішло року півтора-два. Якою мірою це було пов'язано з тим, що там було багато заможних туристів? Він злегка знизує плечима, ніби показуючи, що все завжди зводиться до грошей, а їх виділення не завжди залежить від нього. Через це до них було більше уваги у світі. Політика більш ніж впливає на фінансування і на ставлення до катастрофи. Інший випадок, де бідність місцевого населення зіграла свою роль, стався на Філіппінах. У листопаді 2013 року країною вдарив тайфун Хайян – один із найпотужніших тропічних циклонів за всю історію спостережень. Він призвів до засувів ґрунту, жбурляв машини, наче каміння, давив будівлі та змивав цілі селища. Україні загинуло тоді щонайменше 6300 людей. За оцінкою одного місцевого чиновника, місто Теклобан було зруйноване на 90%. Листихія вляглася, Мозі своєю командою відразу ж попрямував саме туди. Місто лежало в руїнах. Два роки потому його навіть відвідає Папа Римський і Франциск і спробує пробудити націю. На месу біля аеропорту збереться 30 тисяч людей. Я кажу Моз, що пам'ятаю ту історію. У Нью-Йорк Таймс писали, що тіла не прибирали тижнями. Він відводить погляд, ніби досі не може повірити у те, що бачив. Гелі, у мене є фотографії. Він підходить до письмового столу, риється в комп'ютері і бурчить. Господи, скільки ж чортових слайдів мені довелося робити. Нарешті на екрані з'являється презентація. Ось штаб-квартира місії. Занедбана будівля з одним туалетом, намети. Хиткі садові намети, що слугували тимчасовими моргами, нічого більш підходящого місцева влада надати не змогла. Офіційного постачання моргів у цьому районі не було, не було і холодильних камер. На одній з цих альтанок напис «I love Takloban». За нею простягається болотисте поле з хмарами москітів і тисячі мішків із трупами. Мішки лопаються на спеці. У той час температура була в середньому 27 градусів Цельсія, а вологість – 84%. Розкладання в такому кліматі відбувається дуже швидко. Накопичені гази розривають матеріал і вміст розливається калюжею. Я запитую про те, чим там пахло. Він... Відриває очі від екрана і замовкає, ніби ніколи про це не замислювався. Мені здається, у мене не дуже хороший нюх. У моїй роботі це, напевно, навіть корисно. Утім, на Шрі-Ланці 14 годин їзди машиною був солодкий запах смерті. Ще фотографії з Філіппін. Ось Мо виловлює три тіла з лагуни. Їх туди закинув не тайфун. Тіла розкладалися на відкритому місці, і місцевий поліцейський, бажаючи врятувати тих, хто вижив від видовища, запаху, від жаху, звалив їх до найближчого водоймища і тим самим тільки отруїв воду для всієї округи. Трупи роздуті, обм'яклі, бліді у бличчям у воді. Їх вивуджували з човна двома дошками. Одну, Заводили під пояс, іншу під руки, а потім везли на берег. Уздовж спини шкіра гладенька і набрякла, а передня частина тіла являє собою скелет. Обличчя з'їли якісь істоти. Після авіакатастроф нам доводилося діставати тіла, які покусали акули. Пояснюємо, переклацюючи слайди. Природа з цим не тягне. Ось трупи на брезенті. Ось Мо піднімає ногу жертви і демонструє синю мотузку. Той поліцейський вирішив прив'язати трупи до дна, щоб вони зникли. Мо тепер перемотує фотографії швидше і хоче показати мені, що мав на увазі, коли розповідав про поле мішків із трупами і про те, як думав, напевно цього разу я не впораюся». Знімки було зроблено лише через тиждень після того, як люди загинули від удару стихії, а в мішках уже було повно коричневої рідини з личинками, що купушилися, з якої випирали кремові ребра. Голови втратили характерні риси разом із плоттю, волосся прилизане, приклеєне дощік і очей. Знову роздуті трупи, але в купальних костюмах. Їх закинуло далеко від пляжу. Дорослі, діти. Я не першу годину слухаю, як мор розповідає про свою роботу, але тільки тепер, дивлячись на ці фотографії, я починаю уявляти собі, як складно пізнати людину. Це не підняті з озера потопельники. Це кістки і м'ясо, що розкладається. Немає не те, що татуювань, а й облич. Добре, що тіла тут хоча б цілком а не розірвані на 47 шматків і перемішані з уламками літака, що розбився. Теоретично ситуація небезнадійна, і жертв ще можна було б ідентифікувати за ДНК або зубами. На жаль, тайфун не тільки занапастив людей, а й зруйнував їхні домівки, а з ними зникла остання можливість зібрати інформацію, яку можна було б зіставити. Жодних локонів і зубних щіток для отримання генетичного матеріалу. Жодних дзеркал і дверних ручок із візерунками відбитків пальців. Що бідніша людина, то менша ймовірність, що вона піде до дантиста. І ніхто тут не відчиняв двері офісу в хмарочосі, притискаючи до сканера великий палець. Незважаючи на все це... Філіппінська похоронна команда наполегливо обробляла тисячі трупів. З її швидкістю приблизно 15 осіб на день вони збирали дані, які ніколи не використовуються для впізнання. І, напевно, ніколи не змогли б використати. Працювали вони механічно, не замислюючись, чи є в цьому хоч якийсь сенс. Мо вирішив, що залишати ці тіла гнити, як зробила б місцева влада, просто негуманно. Не було ні нормального плану впізнання, ні інтересу зарубіжних держав, а отже, не було і грошей. Це тільки посилювало жах ситуації, яка для тих, хто вижив і без того була важкою психологічно. За всієї поваги до людей, які спробували щось зробити, я дійшов висновку, що завдання не здійсненне, згадує він. Я розпорядився поховати померлих в окремих могилах і, можливо, взяти в них зуб або щось таке. Зуб зберегти найпростіше, і він дає туманну надію, що коли-небудь, можливо, до впізнання можна буде повернутися. Це краще, ніж нічого. У підсумку, іноземці на Різдво полетіли додому, а місцеві пригнали великі екскаватори і всіх закопали. Вони зрозуміли, що нічого вже не зможуть зробити. Кілька місяців тому, в залитому весняним світлом Морзі на півдні Лондона, мидбайливо повертали Адама, акуратно знімали з нього футболку і складали її на пам'ять родині. Зараз у цьому кабінеті я згадую про нього і дивуюся, яка прірва відокремлює методичність під час спокійної очікуваної смерті і методичність після катастрофи з масовими жертвами. В одному випадку ти розглядаєш людину індивідуально, в іншому робиш максимально можливу з тим, що в тебе є. Усі лиха різні, але є речі, які залишаються фундаментальними і непорушними. Як це зазвичай буває, вони проявилися тому, що хтось вчинив неправильно. 1989 року в Темзі затонув прогулянковий катер Маркіза, маленьке суденце, яке 1940 року брало участь в евакуації солдатів із Дюнкерка. Посеред ночі він зіткнувся з величезною драгою Боубел і через півхвилини затонув, потягнувши за собою на дно 51 людину, більшості з яких не було і 30 років. Ця подія призвела до офіційної зміни процедури роботи з тілами загиблих, тому що поводження з ними саме по собі виявилося катастрофою. Як стверджує Річард Шепард, який на той час служив головним судмедекспертом Лондона і Південно-Східної Англії, це одна з тих трагедій поряд з катастрофами потягів, Масовими розстрілами, пожежею від запаленого сірника, кинутого під ескалатор на станції «Кінгс Крос. Щотижня я проходжу повстабличку на пам'ять про жертви, які спричинили революцію. Загибель сотень людей висвічує серйозні недоліки системи і доводиться переглядати ставлення держави і корпорації до підготовки, ризику, відповідальності, питань здоров'я і безпеки. Мо тоді був молодим констеблем на іншій дільниці і не займався розслідуванням у справі Маркізи. Однак у нього на полиці є підшивка матеріалів, публічне розслідування з питання впізнання жертв великих транспортних пригод, звіт лорда судді Кларка. Він вийшов через одинадцять років після цієї корабельної аварії і дає змогу зрозуміти, чому кола по воді розходилися ще не одне десятиліття. Суть – у видаленні кистей рук. Якщо Безхатченко, у ті дні ми їх називали просто волоцюгами, падав у темзу і його виловлювали два-три дні по тому, труп уже встигав набрякнути до невпізнання. У воді завжди так буває пояснюємо. Смерть навіть зовсім недавня змінює зовнішній вигляд людини, тому покладатися виключно на візуальне впізнання неможливо і нерозумно. У згаданому звіті наведено думку судового патолого-анатома Бернарда Найта, кавалера ордена Британської імперії. Навіть близькі родичі часто сумніваються, помиляються, відмовляються впізнавати. І це стосується зокрема Свіжих трупів під дією гравітації деякі частини тіла сплющуються при контакті з твердою поверхнею, тіло роздувається і блідне, і все це в сукупності спотворює риси, робить їх незнайомими. Коли в людині згасає динаміка, вираз обличчя, рухи, погляд, складно визнати те, що залишається. Згаломов스템зи вивуджували людей того гатунку, які за життя вже мали справу з поліцією. Тож їхні відбитки пальців були в базі даних і теоретично давали змогу швидко провести впізнання. Однак після перебування у воді завдання ускладнювалося. Шкіра в трупа вкривалася складками, як після тривалого купання, і біліла незалежно від расової приналежності покійного. Відбитки пальців ставали невиразними. З цих причин у потопельників відрізали кисти рук. Продовжуємо і клали в сушильну шафу в дактилоскопічній лабораторії. Потім руки висихали, і можна було знімати відбитки пальців. У разі розслідування корабельної аварії Маркізи цю тактику індивідуального впізнання застосували в масовому масштабі, до того ж щодо тих, кого навряд чи дактилоскопувала поліція. Шкіра, що просочилася водою, втрачала еластичність і починала відчаровуватися, додатково ускладнюючи процедуру, а в морзі не було необхідного складного обладнання. Воно було в лабораторії, в саутуарці, де, зі свого боку, не було можливості працювати з трупами. У підсумку жертвам почали відрізати кисті, як звичайним потопельникам. Видалення рук – породило цілу лавину серйозніших проблем. Близьких не посвячували в деталі, і вони не могли зрозуміти, куди поділися ці частини тіла. У моргах, своєю чергою, не один рік після кремації або похорону валялися в кутах морозильних камер забуті руки. Усі сумлінно виконували процедуру впізнання, але з координацією у них було не дуже, припускаємо. Його міркування знаходять підтвердження в розслідуванні Кларка. На 56 сторінках розібрано кожен крок, що призвів до рішення відрізати людям кисті. Ще приблизно 200 присвячено принципам, якими треба керуватися в майбутньому. Як упізнавати тіла? Хто і які повноваження має? Як треба поводитися з сім'ями, які втратили близьких? Що їм треба говорити? Тепер у нас є так званий стандарт упізнання. Зазвичай для цього достатньо ДНК, відбитків пальців, стоматологічних даних, чогось одного. Бувають, щоправда, обмеження і незрозумілі розбіжності. Припустимо, я бачу, що переді мною жінка, а з моргу через забруднення матеріалу надіслали чоловічу ДНК. Тоді доводиться розглядати ознаки всебічно. Після корабельної аварії деяким сім'ям дозволили побачити своїх близьких, а деяким у цьому відмовили. У похоронних бюро і поліції заявляли, що їм було рекомендовано не допускати рідних до трупів навіть після наполегливих прохань. Річард Шеперд дізнався про це лише заднім числом і припустив, що той, хто ухвалював це рішення, Керувався помилковим жалем і був упевнений, що від видовища тіл, що розклалися, рідним стане тільки гірше. Однак ця людина явно не розуміла, що ще гірше їх не побачити. Підсумовує він у своїх мемуарах. Я запитую мо про те, чи можна показувати трупи. З огляду на всі ці фотографії, заборонив би він рідним побачити те, що бачив сам. «У Великій Британії людина має право побачити труп», – підкреслює він. «Тіло може бути прикрите, і ти просто побудеш поруч, або тобі покажуть якусь частину чи обличчя. Але ми маємо справу з подіями, які викликають високий ступінь фрагментації. Від жертви можуть залишитися крихітні частинки, тому ми вже на ранній стадії повідомляємо рідним, що тіло не в найкращому стані для огляду». Однак ми пояснюємо причину – це не те саме, що відмова. Співробітник зі зв'язків із сім'ями має чесно розповісти, у чому справа. Після авіакатастрофи в рідних уточнюють, чи потрібно їх повідомляти щоразу, коли ідентифіковано новий фрагмент. Ви хочете, щоб вам телефонували, коли виявлять 47-му частину, чи достатньо одного дзвінка, коли людину впізнано? Комусь можуть запропонувати зберегти локон, комусь – ні. Звідки взяти волосся, якщо не знайдена голова? Через брак останків буває неможливо провести релігійні обряди. Якщо не говорити про ситуацію правду, сім'ї цього не зрозуміють. Після катастрофи рейсу МС-804 у Єгипті я приїхав на місце, де зберігалися останки. 66 осіб – Вмістилися в три побутові холодильники з п'ятьма висувними ящиками. Найбільший фрагмент був розміром з апельсин. Найбільше число фрагментів однієї людини – п'ять. З погляду ісламу це викликало серйозні ускладнення. Сім'ї хотіли здійснити обмивання, а мова там йшла про зразок тканин у лабораторній банці. І все ж упізнати людину, знайти якусь її частину – дуже важливо. Повернемося до дня відкритих дверей. Після перерви на каву на сцену вийшла Гейл Даннем, пані близько 75 років, з акуратними хвилями сивого волосся і цілою колекцією брошок налацканих, і гарних, і досить незграбних. Вона весь день сиділа сама. Від численних представників авіалінії її відділяло кілька стільців, і вона виглядала якимось відхиленням на тлі офіційних костюмів. Даним виконавча директорка Національного альянсу і фонду з авіаційних катастроф, який був створений родичами тих, хто вижив, і загиблих для підвищення стандартів авіаційної безпеки і виживання, а також підтримки сімей жертв, у Кеніон не приховували захоплення від її візиту. Ця відверта, вічлива жінка розуміє, як функціонують авіалінії. Вона сама 27 років пропрацювала в Американ Айрлайнс. І водночас прекрасно знає, як це – втратити в катастрофі близьку людину, гінно додачу отримати погане ставлення з боку компанії. У березні 1991 року Боїнг 737-200 рейсу 585 United Airlines під час заходу на посадку в Колорадо Спрінгс перекинувся праворуч, нахилився носом униз до майже вертикального положення і врізався в землю. На записі з місця аварії в парку на південь від аеропорту видно чорну пляму, обпалену траву і шматки літака. Такі маленькі, єросіяні, ніби він випервувався. Ніхто на борту не пережив удару. Загинули двоє членів екіпажу, три бортпровідники і двадцять пасажирів. Капітаном повітряного судна був колишній чоловік Даним, батько її дочки. Вона була в системі і при цьому втратила близького. На цей день відкритих дверей вона прийшла тільки для того, щоб прямо закликати представників сотень авіаліній, які зібралися тут, перестати говорити «справа закрита». Ця фраза прийшла з лексикону страхових компаній і не означає нічого. Ніякого закриття не буває. Авіакатастрофа не може скінчитися. Якщо закрити справу, це недосяжна підсумкова точка, що дає виявлення ціла. Що воно змінить для тих, хто вижив, якщо життя вже ніколи не буде колишнім? Чого ми хочемо домогтися і як у цьому допоможе знайдений труп? Ніхто не сумнівається, що загиблого треба знайти. Це аксіома. Але при цьому багатьом людям важко дивитися на останки. Хтось відмовляється. Деякі релігії не надають тілу особливого значення. Людина переходить в інший, кращий світ. І порожня посудина, в якій уже немає душі, не настільки важлива. Після воїн, природних і антропогенних катастроф, мільйони йдуть на те, щоб повернути тіла сім'ям цілком або частинами. Заради чого? Який сенс у наявності тіла на похороні, якщо труна з тим самим успіхом може бути порожньою, і ніхто, крім тих, хто несе, цього не помітить? 1975 року в Іспанії помер генерал Франко, який правив країною майже чотири десятиліття. Його диктатура супроводжувалася численними злочинами, які історики інколи називають навіть іспанським Голокостом. Загинули сотні тисяч громадян, проте уряд вирішив не купатися в минулому і зосередитися виключно на майбутньому народу. Було узгоджено так званий Пакт про забуття, свого роду узаконена амнезія. За законом про амністію тих, хто заподіяв за часів Франка море страждань, не переслідували, і Іспанія рушила вперед. На відміну від Німеччини – там не стали перетворювати концтабори на меморіальні музеї і віддавати чиновників під суд. Вулиці зберегли колишні назви, представники влади не змінилися і почали з чистого аркуша. За тим самим принципом ті, кого солдати Франко зіштовхнули в масові могили, в них і залишилися. Ексгумація, розкопування минулого в буквальному сенсі була заборонена. Дехто знав у загальних рисах, де лежать їхні родичі, і кидали квіти через стіни або прив'язували їх хомотами до відбійників на узбіччі. Їх тягнуло туди, де, як вони були переконані, знайшли спокій жертви. Асенсіон Менд'єте було 92 роки, коли 2017 року з'ясувалося, що в одній із багатьох ям лежить її батько. Його кинула туди 1939 року розстрільна команда. Було призначено ексгумацію. Вона стала результатом судового процесу в Аргентині, а не в Іспанії. Злочини проти людства можна судити в будь-якій точці планети, що вельми корисно, коли винна держава за законом не дає ходу справі. Дізнавшись із новин, що батька ідентифікують за ДНК, вона сказала, «Тепер я помру щасливою». Тепер я його побачу, нехай навіть кістки або попіл. Мандєта померла через рік після виявлення батька. У стінах кладовища, де його розстріляли, досі видно сліди від куль. Вона все своє життя боролася за те, щоб повернути його прах. Побачити тіло – це віха, важлива позначка на скорботному шляху. Нас утішають, що людина не помирає, доки вона жива у тебе в пам'яті, і це правда. Інколи набагато більша правда, ніж вважає той, хто говорить цю фразу. Якщо не побачиш останків сина або померлого новонародженого, вони якимось чином психологічно продовжують жити. І це неможливо заперечити навіть за найраціональнішого підходу. Після авіакатастрофи можна обманювати себе, вірячи, що людина все ще жива, що вона не загинула під час удару і її викинуло на тропічний острів, що вона все ще викладає на пляжі сос із камінній палець і чекає, що її врятують. Без тіла ти опиняєшся в сутінках смерті, і темрява, яка дозволила би з нею змиритися, не настає. Люди в цей час потрапляють у свого роду лімп, кажемо, і саме це найважче. Вони не знають, де тіло, вони не знають, чи вийде взагалі коли-небудь впізнати їхніх близьких, вони не знають, коли можна буде їх отримати. Немає важливих проміжних точок, які є у випадку звичайної смерті. Звичайна смерть – це, наприклад, коли член сім'ї на твоїх очах захворів, помер у лікарні, і ти приходиш на його похорон. Може, людина навіть говорила з родиною перед тим, як померла. У разі вбивства виникають ті самі труднощі, тому що воно відбувається раптово і несподівано. І в таких випадках я вимовляю щось схоже. Послухайте, я зроблю все, що в моїх силах, щоб розібратися в цій приходії і повідомити вам про результати. У мене тут та ж сама мотивація, що трапилося. Як мені дізнатися і розповісти правду? Іноді істина виявляється жахливою, але рідні все одно бажають її знати, і ми говоримо відверто. Дати їм усе, що вони хочуть, неможливо. Але з поверненням тіла вони отримують те, що допоможе їм оготитися. Нахилимі поруч із порожньою сумкою для ручної поклажі з коричневої шкіри вже вишукувалося все, що потрібно взяти у відрядження. Мо чекає на результати аналізу ДНК щодо жертв чергової авіакатастрофи і завтра вранці летить до Америки. Де зазирне в кожну турбинку з тілу ми подбає, щоб там було все, що має бути. На підлозі лежить пакет для сендвічів, у ньому незаповнені ярлики з логотипом «Кеніон». Він особисто напише на них імена впізнаних, а поки що обдзвонює родичів, щоб повідомити їм, що йому відомо, і проговорити наступні кроки, кремації, похорон. Усе це його турбота. Коли труп покине морг, мо буде на місці. Труна буде звичайної довжини і форми, просто всередині лежатиме маленький мішечок із залишками тіла. Я цікавлюся тим, як усе це позначається на ньому, як впливає на психіку, видовище масових поховань, трупів, що гниють у мішках, шматків в банках для зразків. За його словами, думку про смерть він ані трохи не змінив. Це частина життя, кажемо. Усі ми вмираємо. Це властиво людині. Водночас робота вплинула на його пріоритети. Коли бачиш те, що бачить він, деякі речі перестають здаватися важливими. До цунами на Шрі-Ланці він чудово знався на поліцейській бюрократії, Всі ці формуляри, правила, керівництва. Коли він повернувся з відрядження, поверова робота втратила колишнє значення. Напевно, це сильно зашкодило моїй кар'єрі, але робити щось на показ заради порожнього блиску, який у цьому сенс, не те, щоб мене це дратувало, але займатися цим я перестав. Завдяки роботі він тепер краще розуміє, що людина здатна витримати емоційно, психічно і фізично. Після Шрі-Ланки в одного його співробітника з'явився такий сильний посттравматичний стресовий розлад, що він, напевно, вже ніколи не зможе повернутися до цієї діяльності. «Це був мій провал, кажемо серйозно і щиро. Заради мене він тижні три гарував там без вихідних. Він був занадто чутливим, не треба було його взагалі туди посилати». Замість того, щоб забезпечити опіку, Міністерство внутрішніх справ виплатило цій людині компенсацію. У Кеніон ретельно підходять до відбору персоналу для завдання та мають систему психологічної підтримки під час і після відрядження. Наразі МОО організовує брифінг для тих, хто займався пожежею Гренфелл Тауер. У Косові він бачив, як доброволець з ексгумаційної команди два тижні поспіль щодня спускався в масову могилу, його рвало, але він відмовлявся їхати. Він знає, що мати бажання поїхати і володіти достатніми силами, щоб виконати завдання – різні речі. Співробітникам потрібні не тільки корисні практичні навички, а й емоційна стійкість. Не можна, щоб вони самі нещодавно пережили втрату, не можна відправляти людей з праглих, влаштувати Хрестовий похід і виправити несправедливості, з якими зіткнулися самі. Тяжкість цієї професії позначилася і на ньому. У 2009 році, ще до переходу в Кеніон, поліція направила його до Бразилії для впізнання жертв рейсу 447 «Айфранс». В авіакатастрофі загинуло 228 осіб, і вона була для нього першою. Начальник сказав одразу після повернення приступити до звичайної роботи – розслідування вбивств. мов приземлився о 6 ранку, поїхав із гітру прямо в офіс і дорогою розбив машину. Світ змінився, а я був не на тому зосереджений. Людині потрібен час, щоб відпочити і оговтатися після такого. Однак Мо, схоже, не відпочиває. За його словами, він постійно у справах. Ті, з ким він працював на Шрі-Ланці, більше не займалися масовими жертвами і щороку влаштовують спільне барбекю. А в нього потім була ще одна велика робота, потім ще одна. Він не розувається під час польоту, він знає, де розташовані аварійні виходи, і завжди додивляється ролик про безпеку до кінця. Навіть зараз у цьому кабінеті його відокремлюють лічені метри від складу почорнілих речей, що належали людям, які згоріли живцем у власному ліжку. Я цікавлюся, як і вніка Рейнольдса, скульптора посмертних масок. Чи не звалися на нього цей тягар, якщо він спокійно сяде і подумає на цю тему? «Ви починаєте говорити, як моя дружина», – усміхається він. Коли я вже збираюся йти, кладу речі в сумку, Мо запитує, чи дали інші мої співрозмовники переконливе пояснення, навіщо вони займаються тим, чим займаються. З моменту мого приходу він трохи змінився, здається менш пустотливим і більш задумливим. Ми на одну годину намагалися розібратися, як йому вдається виконувати свою роботу. Він наполягає, що всього лише простий хлопець, і в цьому немає нічого глибокого, немає великої причини, яка його сюди привела. Запевняю вас, що в мене під зовнішньою оболонкою ви знайдете ще одну зовнішню оболонку, жартує він, посьорбуючи чай із кухля з написом «Ідеальна дочка». А потім він раптом каже, що в нього не було нерозкритих убивств. На стіні за ним висить рамка з фразою Вільяма Гладстона: Покажіть мені, як країна дбає про своїх мертвих, і я з математичною точністю вимірюю ніжне милосердя її народу, його повагу до права і вірність високим ідеалам. Я відповідаю, що за минулі місяці я почула багато аргументів від тих, хто вважає що в нього немає причини цим займатися. Проте все зводиться до того, що вони намагаються допомогти, намагаються робити те, що вважають правильним. Вони не в силах змінити ситуацію і воскресити померлих, але можуть вплинути на те, як із померлими поводяться, подарувати їм гідність. Я розповідаю йому про тері за клініки Мею, який допізна засиджувався у своїй лабораторії, щоб повернути обличчя на місце після операції, хоча ніхто б не помітив, якби він цього не зробив, мо тихо киває і нахиляється вперед у своєму кріслі, розділяє нас лише замок з останнього рефрижератора. Людина заслуговує залишитися особистістю навіть після смерті, розумієте. Кошмар. Прибиральник – місць злочину. У США немає державного органу, який зобов'язаний після насильницької смерті прибрати кров і позбавити господарів помешкання або близьких моторошного видовища, коли труп завантажили в машину. Взяли свідчення, зібрали відбитки пальців і зняли поліцейську стрічку. Залишається тільки тиша і безлад. Хто буде цим займатися? Рідні? Знайомі? Ніхто, відповідає мені Ніл Смідер, професійний прибиральник місць злочину. У ньому є щось від каліфорнійського любителя травички. Хай би, що він говорив, завжди відчувається нотка «така ось фігня, чувак». До своєї теперішньої роботи у нього чудово виходило залізти в ліжко, накуритися, поторчати на пляжі. Останні 22 роки він прибирає сліди злочинів і смерті і цілодобово на телефоні. Зараз він сидить у засмальцьованій забігайліпці поруч зі стопкою білих серветок, одягнений у найчистішу джинсову робочу сорочку. На передній кишені вишитий символ біологічної небезпеки. Я запитую про те, як найгірше померти, адже він це бачив непідготовленим. Більшість людей, сліди яких він прибирає були саме непідготовленими. Вони не очікували, що їх уб'ють, не очікували померти у вісні і повільно розкладатися, поки не настане час платити за житло, не очікували, що в житті все буде настільки неправильно. Кожну пару хвилин його телефон пищить і вібрує, сповіщаючи про нове замовлення. Він не звертає уваги. Це невисокий чоловік – з акуратною зачіскою і в бездогенно чистих окулярах. За час нашої розмови він їх кілька разів протирає і просить в офіціантки ще одну пачку серветок. Та приносить штук десять. Двічі він тягнеться вперед і бере одну з них, щоб прибрати невидимий безлад. Він гучний і наполегливий, але шипіння гриля заглушає деякі слова, Йому доводиться повторюватися. Люди обертаються в наш бік. Трупне розкладання, каже він, підвищуючи голос. Міски повторює у множині. Штучний член. Навколо нас хромові високі стільці на чорних металевих ніжках. На них сидять об'ємні, вдягнені в сині джинси дупи американців яких обслуговує дівчина, що стискає кавник у пальцях, які тягнуться ще на пару сантиметрів акриловими нігтями кольору морської хвилі. Одноокий кульгавий чоловік сперся на стійку з декоративного пластику. Літня пара витирає один в одного жир від бургера. Побічний ефект машинального поплескування по спині на знак схвалення підлога в шахову клітинку, банка з м'ятними цукерками в шоколаді по 25 центів. Маленький телевізор не показує нічого. «На місці вбивства майже завжди є три речі», – каже він, піднімаючи пальці до гори і загинаючи їх, як обличчя у грі, вгадай хто. «Порно і якісь аксесуари для цієї справи». Від батогів до, хех, ну, ви зрозуміли, щось удурманювальне, від газу до хорошої марихуани і чого завгодно. І зброя по справжньому відрізняється тільки сексуальний аспект. Не всі кладуть діл до на але воно буде. Я його точно знайду. Я розумію, що він перебільшує. Не може бути, щоб на місці злочину завжди був фалоімітатор. Але він дивиться на мене таким поглядом, ніби я чи то недооцінюю, чи то переоцінюю людей. Коли ми приїжджаємо, життя вже зупинилося, каже він. А вони не прибирали. Компанія Ніла, Краймсен Клінерс, це умовний кордон, що відокремлює кошмарні сцени від нормальної обстановки. Він як кнопка перезавантаження, завдяки якій після вбивства можна виставити будинок на продаж або розмістити на поліцейському аукціоні конфісковану машину. До того, як з'явилися такі компанії... Людям доводилося самим повзати на вкарачки, намагаючись по можливості відтерти кров. Тепер достатньо зателефонувати Нілу. Він протягом години під'їде до тебе на своєму фургончику, а ти можеш попити кави, просто піти. А коли повернешся, усе виглядатиме так, ніби нічого не сталося. Я розмовляю з Нілом частково через його професію, але головним чином через те... Як саме я на нього вийшла? Він рекламує бізнес так само, як усі інші, через інтернет. У компанії є свій мерч, худі, футболки та зимові шапки з логотипом «Crime Sense Cleaners». Цей логотип вититою вони у нього на передпліччі, гніздо черепів, а навколо слоган компанії «Вбивство, самогубство». Нещасний випадок, випадкова смерть. Його акаунт в Інстаграм має майже півмільйона підписників. В описі профілю зазначено не подобається, я допоможу. Він публікує там фотографії до і після генерального прибирання. Промотуючи стрічкою, я бачила. Дрібні бризки крові, мозку, що доходять до стелі, і потрапили в димовий сповіщувач і на люстру. Людина застрелилася з помпової рушниці, поруч складений у гармошку автомобіль. Навколо осколки черепа, московий стовбур на асфальті, зуби. Я знайшла Ніла, роблячи те, що і завжди. Шукала в інтернеті зображення смерті. Я багато років на нього підписана. Я належу до останнього покоління, дитинство якого минуло без інтернету, і до першого, яке зіткнулося з ним у отроцтві. Безпечного пошуку тоді ще не винайшли. Можна було побачити все, що пропонував онлайн світ, усе, що нам спадало на думку, когось вабили по бзірки, хтось дивився порно, а хтось ішов. За смертю. Впишіть в адресному рядку roten.com і не з'явиться нічого. Сайт уже не працює. Однак давним-давно він існував. Був написаний простою базовою мовою, яку у 1990-х роках будь-який підліток освоював сам, створюючи собі сторінку. Це було зібрання хвороб, насильства, тортур, смерті. Людські хвати і жорстокості. Одна розмита картинка у форматі JPEG за іншою. Там були знаменитості і були невідомі люди, невпізнані і такі, що не піддаються впізнанню. Ось комік Кріс Фарлі. Зірка шоу Saturday Night, який помер від передозування, лежить з почервонілим обличчям на підлозі власної квартири. Клік. Ось молода блондинка. На ранніх стадіях розкладання. І зеленовато-жовта шкіра вже починає відчаровуватися. Клік. Ось кілька фотографій, які надіслав поліцейський. Чоловік за 90 років після смерті два тижні повільно варився у ванні, в якій був нагрівач від електричного чайника. Клік. Ще один комік. Лені Брюс на сайті Celebrity.org, Відпучкувався від попереднього. Засновник, Rotencom, 30-річний програміст Apple і Netscape на ім'я Томас Делл вів сайт анонімно під псевдонімом Сойленд. Через рік після відкриття у вересні 1997-го він опублікував фотографію трупа принцеси Діани. Хоча б вона виявилася підробкою. Саме те, що він наважився щось таке показати, спричинило галос у світовому масштабі, і сайт здобув недобру славу, а також став популярним напрямком для воєристів, адвокатів із судовими позовами та підлітків, зокрема мене. Мій порив розшукувати такі речі, виник із бажання поглянути на звичайну смерть, яку я могла зрозуміти і прийняти, проте інтернет пропонував мені. Самі жахи, і я не просунулася далі того, що вже бачила в ранньому дитинстві, коли роздивлялася жертву Джека Різника. Я взагалі не пам'ятаю, щоб мені трапилася людина, яка померла природною смертю. Всі були спотворені, позбавлені кінцівок, розірвані вибухом. Це була серія незвичайних трагедій і насильства. Напевно. Найближчою до пересічної була фотографія Мерлін Монро в Морзі, її доволі безтурботне, вкрите плямами обличчя. Знімки взагалі не сприймалися як справжня смерть і те, що може коли-небудь статися в нашому місті. До того ж ми були підлітками і відчували себе безсмертними, хоча моя подруга й довела, що це не так. Коли сайт з'явився, мені було десять. Знайшла я його в тринадцять, приблизно через рік після похорону Гаррієт. Для багатьох із нас, які виросли в ранні дні інтернету, він став формувальним чинником. Саме на це я витрачала годину інтернету по телефонній лінії. Більше мені не дозволяли, бо довелося б оплачувати ще один дзвінок. У сусідньому вікні я базікала по MSN Messenger з хлопцями зі школи. Змінюючи нік на зрозумілі тільки нам жарти і фрази з фільмів «Братів Коєнів». Ось тильна частина голови Джона Кеннеді з просоченим мозком і кров'ю, а в одному кліці – листування з приводу знайомого хлопця. «Підліткові банальності і жахлива смерть, пліч-упліч». Щоразу жахливе ставить нас перед вибором, «Бути або глядачем, або боягузом, що відводить погляд», – писала С'юзен Зонтах, у книзі «Дивимося на чужі страждання». Це остання її робота, що вийшла перед смертю, і в ній вона аналізує нашу реакцію на кошмарні сцени. Треба вибрати команду – глядачі чи боягузи. Потреба дивитися була нав'язливою, річчю в собі. Якщо ти побачив щось жахливе і зміг це витримати, ти будеш дивитися далі на ще більш огидну сцену. Модем на 56 кілобіт на секунду працьовито, рядок за рядком скачував пікселі, а думки підганяли їх до нижнього краю екрана. Там те, що ти вже бачив, гірше, краще, ніж ти собі уявляв. Іноді картина була такою своєрідною, що сам ніколи такого не придумаєш. Не спаде на думку, що череп може розколотися, як яйце, і випустити мозок, що розтікається, подібно до жовтка. Учителі у комп'ютерному класі ще нас не знали, порнографію ще не заблокували. Можна було побачити все, що тільки заманеться. І ми йшли туди, щоб відчути тремтіння тривоги, Відчути себе сміливими завдяки цим картинам смерті. Але якщо клікати занадто багато, тремтіння врешті-решт зникне. Настане оніміння. Саме про це оніміння я не перестаю думати, розмовляючи з Нілом Прибиральником. Про нього зняли кілька документальних фільмів і реаліті-шоу «Тру Крайм». Його показували в одній серії «Руйнівників легенд», а сам він випускав на Ютубе ролики із запрошеними співрозмовниками. Глядачі часто пишуть у коментарях, що в нього крижане серце. Я сиджу навпроти нього, слухаю про його кар'єру. Ці фрази цілком можна зачитувати за кадром у якій-небудь низькопробній телепередачі пізно ввечері. І розумію, що вони мають на увазі. Це видно навіть за його аккаунтом в Інстаграм. І все ж мені цікаво, якою мірою він уже був таким, а якою на нього вплинула робота. Як і багатьох хлопців за двадцять, які всередині дев'яностих не пішли в коледж, корили травичку і дивилися кримінальне чтиво, Ніла відвідало откровення з приводу власного життя. Інші після цього фільму складали вторинні кіносценарії, він же обрав менш очевидний шлях. В епізоді, що став для нього переломним, Вінстон Вульф у виконанні Гарві Кейтеля рано вранці приїжджає в смокінгу, щоб вирішити проблему Вінсента Веги, якого грає Джон Траволта. Вега випадково відстрелив Марвіну голову на задньому сидінні автомобіля. Отже, у вас у гаражі машина з трупом, без голови, – каже Вульф. – Ведіть мене туди. Він наказує героям Траволти і Семюела Джексона перекласти труп у кузов, принести мині засоби з-під раковини і якнайшвидше все віддраїти. Поки Траволти і Джексон ніяково стоять на кухні у своїх забруднених кров'ю костюмах і тонких чорних краватках, він поводиться дуже конкретно. Квенцін Джиммі в халаці, якого грає сам Тарантіно, тим часом з жахом чекає неминучого приходу дружини. Займіться заднім сидінням. Зберіть там усі шматочки черепа і мозку і приберіть їх звідси. Відітріть чохли. Не обов'язково, щоб вони були ідеально чисті. Їсти з них не будеш, просто пройдіться по них як слід. Займіться краще по-справжньому брудними місцями. Якщо там калюжі крові, промокніть, це лайно». Траволто і Джексон побрали в гараж. Аніл відклав цигарку і зайнявся бізнесом. Він навів довідки про клінінгові компанії і знайшов пару хлопців, які вже обробляли цю криваву ділянку. Виявилося, що вони... Просто образливо дорогі, і тому не становлять для нього конкуренції. Він узяв 50 баксів, велику за його мірками суму, отримав ліцензію на введення бізнесу і почав ходити в пошуках замовлень і всучувати рекламу всім, хто міг би скористатися такими послугами. Він оббивав пороги моргів і бюро з управління нерухомістю, підкуповував пончиками копів по всій області затоки. Останній ідея влучила в точку. Побачивши мене, поліцейські вмикали сирену, і я проїжджав вільно. Я став своїм у департаменті. Я їхав прямо на місце вбивства. Їхав патрулювати, що завгодно. До терактів 11 вересня все це було можна. Я приносив із сабвей-сендвічі і заявляв «Гей, чувак!» Коли ти мені даси роботу? Момент був просто чудовий. І я гарував у що сили. Куди не обернешся, всюди про мене почуєш. Він згадує, як його бабуся, якій тоді було за 80 років, влаштувалася волонтером у поліцейський департамент містечка Санта-Круз і писала звідти листи, вдаючи себе клієнтом і розхвалюючи його роботу. Вона зверталася до коронерів до поліцейських сержантів, до всіх, кого тільки можна було придумати. Головне, щоб людина була якимось чином пов'язана з місцями смерті та їх зникненням. Бургерна, в якій ми сидимо, – це Red Onion на виню Сан-Пабло в Річмунді, місті на північ від Сан-Франциско, по інший бік затоки. Це місце тримає сержант місцевого поліцейського департаменту, Класичний поліцейський старого гарту, пояснює Ніл, дивлячись крізь окуляри на шпалери з логотипами Кока-Коли і стародавній кавовий автомат. Він працював у ті часи, коли копи могли тебе віддубасити, і їм би за це нічого не було. Це один із перших хлопців, для яких я виконував замовлення. Годину тому мене тут висаджував таксист. Він покосився на мене і уточнив, чи точно мені сюди треба. Я вийшла, машина не від'їхала. У нас на очах напівголий наркоман тягнув пухову ковдру через парковку Dollar Трі» повз проїзд, що веде до аптеки Walgreens. Маленька бургерна була схожа на острів посеред власної парковки і виглядала так, ніби телепортувалася за 1950-х років. Лише кілька місяців тому шведську журналістку Кім Валь убили на підводному човні, розчленували і виконули в море між Данією і Швецією. Я не була з нею знайома, але я знала про її роботу. Ми писали для одного журналу, коли її не стало. Якби мені трапилася людина, яка будує власний підводний човен, я б теж охопилася за цю історію. Стоячи біля дороги, готова зустрітися з фахівцем зі знищення слідів убивства, я подумала про неї. Таксист подивився на мене і запитав про те, чи абсолютно я впевнена, що хочу тут залишитися. Я кивнула. Як завгодно, леді, сказав він, розвернув машину і поїхав без мене. У цьому місці вічно відбувається всяке лайно, каже Ніл, показуючи рукою у вікно, і це не змінює мою впевненість у правильному виборі. Це чарівний ринок, який у мене під контролем. Район маленький, але населення дуже щільне. У радіусі ста кілометрів у мене мільйони людей. Людина, за його словами. Територіальна тварина. Що нас більше, то вища ймовірність, що ми не почнемо вбивати одне одного або самі себе. що ближче, то сильніша напруга. І з цією бургерною теж не все гаразд. У квітні 2007 року тодішнього власника Альфредо Фігероа застрелили під час невмілого нальоту. Слідчий, який вів справу, писав у East Bay Times, що це було дуже жорстоке пограбування з метою захоплення бізнесу. Чотири бандити в масках побили кухаря, залякали інших співробітників, і коли із заднього офісу вийшов господар, то вистрілили йому у верхню частину тулуба і втекли, нічого не взявши. Чоловік помер у кабінеті невідкладної допомоги. Його червона Тойота Ранер, що багато днів стояла на обгородженій парковці. Злочинців так і не спіймали. Капітан Роберт Делакампа з департаменту поліції міста Ель Сріто повідомив мені, що на 2019 рік слідство у цій справі ще не завершено. Кілька тижнів після події, сім'я покійного пропонувала безкоштовні бургери. Будь-кому, хто пожертвує 25 доларів або більше, на винагороду за інформацію про злочинців. Бургери смажили на грилі просто тут, на місці злочину. У Ніло був досвід прибирання місця злочину ще до того, як він став професіоналом. Ця робота звалилася на нього в 12 років, коли застрелився сусід. Рушнична куля тоді пройшла через голову. Розбила вікно і розбризкала мозок боковою стіною будинку. Деніл гостював влітку у дідуся і бабусі. Незабаром після пострілу хлопчик взяв металеву щитку і шланг і взявся за справу. Це було неапетитно, але чорт, мені було наплювати. Я скоріше думав, ух ти, цей мужик відстрелив собі грьобану голову. Зглузду з'їхати. А прибирання просто треба було зробити. Дідусь із бабусею не впоралися б, вік не дозволяв. Це була моя робота. Ніл не став затягувати, але якби він вирішив почекати, то ще тоді дізнався б, що мозок, який вилетів, твердне, як мармур. Цей ефект виявиться через руки, і це досі складна частина прибирання. Якщо подолати блювотний рефлекс, можна очистити місце злочину і самостійно. Потреба у фахівці залежить від того, наскільки ви чутливі до цього видовища, і від ваших фінансових можливостей. Ніл пропонує мені уявити, що людина померла у себе вдома і почала розкладатися. Тіло вже забрали, тож лишається просто приміщення з матрацом, просоченим Людськими виділеннями та личинками і плями на підлозі. Ти викидаєш матрац, заливаєш усе хлоркою, наводиш бездогенний порядок і думаєш, що все зроблено. Але це помилка. Ти забув про крихітні, мушині лапки. До мене далеко не одразу дійшло, що мухи всюди повзують і розводять бруд, каже він. Якщо про це не знати, навіть не зрозумієш, куди треба дивитися, бо цього реально не видно, доки не підійдеш до стіни в притул, або не розмажеш пляму пальцем. Джерело бруду забрали, але воно вже по всіх цих чортових стінах. У нього розширюються очі. Доводиться все відтирати, доводиться показувати це клієнтам, інакше вони не вірять. Та я б сам не повірив. Я вчився по ходу справи, у мене не було книжки з інструкцією. Чорт, а ви про це знали? Хто про це знає? Більшість замовлень, які приймає Краймсен Клінерс, їх виконує вісім постійних співробітників. Усі чоловіки пов'язані з накопиченим мотлухом, щурами і кров'ю. Кров розливається по-різному. І ці калюжі – це ще одна річ, яку зазвичай недооцінюють. Кривава пляма на килимі буде вчетверо більшою під килимом. Це як гриб догори ногами. Дивись на кінець ніжки, а внизу – смачний капелюшок. Пляма розміром із тарілку, а вирізати доведеться шматок ковроліну метр на метр. І потім… Кров розділяється, лейкоцити, плазма, як її там. Виходить велика жирна пляма. Якщо не знаєш, не помітиш цю гидоту. Після виконання замовлення місце перетворюється і сяє чистотою. А сам Ніл обов'язково йде в душ. Незважаючи на кіношний смокінг, гарві Кейтеля, це важка ручна праця. «Неприємна і без гламуру», – продовжує Ніл. «Одягаєш захисний комбінезон, з тебе одразу ж починає литися піт, і до того ж ця чортова маска на обличчі – жах. Я згадую Тері з його бальзамувальною рідною і герметичні підлоги клініки Мейо. Чи залишається запах після душу? Ще як...» Але насправді туди входиш уже в респіраторі. Момент істини настає, коли все готово. Ти знімаєш респіратор і принюхуєшся. Якщо запах є, це погано. Треба доробляти. У повітрі щось є, і це не твої частинки, а ще чиїсь. Жодного бажання, щоб це потрапило тобі всередину. Ні дихати цим, ні їсти, нічого такого. Відвідувач, який підслуховував нашу розмову, мовчки повертається до свого Мілкшейку. Ми, підлітки 1990-х і початку 2000-х, дивилися rotencom навмисно. Треба було спеціально зайти на сайт. Це не ті картинки, на які зараз випадково натикаєшся в соцмережах, бо вони проскочили крізь заслінки цензури і системи захисту брендів, які потім хочеться викинути з голови. У ті часи нам доводилося вирушати на полювання. І нехай цього сайту вже немає, він тепер зберігається в архіві Wayback Machine, як комаха в бурштині. Йому на зміну прийшли аналоги. Цього разу вони існують на популярній платформі. У спільній стрітці з усім іншим контентом. Іноді промотуєш її і забуваєш увімкнутися і подумати про те, що ти бачиш. Коли жах представлений у такій формі, коли він вбудований у ретельну добірку і звичайне життя, є небезпека, що він стане буденністю. Можливо, образи смерті оточують нас усюди, але через їхню всюди сущість ми перестаємо бачити в них те, чим вони є. Ми настільки звикли до їхньої присутності що вникає уніміння. Коли входиш до церкви, не думаєш щоразу, що перед тобою чоловік, якого катували і вбили на хресті. Розп'яття – один з улюблених сюжетів у мистецтві, але після багаторазового повторення історія вже не шокує. Цей образ – публічна екзекуція, злочин, відлитий у 24 каратах золота. Людина може носити його на шиї і навіть не помічати його в дзеркалі. Я 12 років провчилася в католицькій школі, і мене оточували стояння хресної дороги та етапи смерті Ісуса. Вони були у вишуканих вітражах, які сяяли на сонці, вони маячили у вигляді статуї у кутку всіх класних кімнат. З боку Ісуса текла цівка крові. Коли я була маленька, і ця історія ще була в новинку, я під час великого посту вставала на коліна перед жорсткою церковною лавкою і слухала. Священник розповідав, скільки днів Ісус пролежав у своїй могилі перш ніж воскрес. А мені було цікаво, в якому стані був труп. Він був зелений, коли відкотили камінь. Як він пахнув у неділю, якщо помер у п'ятницю, на Голгофі було спекотно. Надсилайте дітей у католицькі школи, вони чудово проводитимуть час. Енді Воргов теж отримав католицьке виховання і був одержимий образами смерті. Як інакше, уся ця релігія на них побудована. За свідченням очевидців, особливо нервовим, він став на початку 1960-х років, коли був у моєму віці, близько 35 років. У червні 1962 року його другий куратор Генрі Гельт Цаллер дав йому почитати за обідом газету «Нью-Йорк Делі Мірор». У номері була стаття з помітним заголовком «129 загиблих у катастрофі авіалайнера». Там згадувалося, що жертви належали до світу мистецтва. Воргол накидав на полотені літак, що розбився. Два місяці потому померла Мерлін Монро. Лише через кілька днів після того, як хтось зробив у Морзі для документації той чорно-білий знімок, який пізніше з'явиться в інтернеті, Воргол створив перші знамениті шовкографії її усміхненого обличчя. У наступні місяці серія, яку він назвав «Смерті катастрофи», Поповнилися самогубцями, жертвами автомобільних аварій, вибухами атомних бомб, борцями за громадянські права, яких цькують собаками, двома домогосподарками, що отруїлися тунцем з банки, а також кількома картинами електричного стільця у в'язниці Сінг-Сінг за 50 кілометрів на північ від Нью-Йорка. «З кожним новим відбитком...» Деякі раз по раз повторюються в решітці одного полотна. Воргол все далі і далі віддалявся від того почуття, що провокує сена, і створював дистанцію між собою і реальністю. Здається, ніби церква навчила його. Історія втрачає гостроту від повторення. Схожий ефект я помічаю у випадку акаунта «Крайм Сен Клінерс». Це теж решітка, три картинки вздовж, дванадцять донизу, аматорська версія смерті та катастроф. Тут трагедії, біль, насильство, але цих зображень сотні, і я втратила до них чутливість. Вийшло чергове видання «Ротенком», що більше дивиться на одне і те саме, казав Воргол, то більше губиться сенс». І то краще твоє самопочуття, і більше порожнеча всередині. Саме на цій серії Воргола я завжди затримувалася, читаючи підлітком книжки про мистецтво. Його цікавили ті самі речі, що й мене. Я не задавалася питанням про те, чому він шукав образи смерті, і лише потім усвідомила, що мотивація у нас була різна. Я хотіла зрозуміти смерть, він утекти від неї. Мені ніколи не спадало на думку, що Воргул боявся. Мені здавалося, він просто провокує. Про свої страхи він говорив Гельццалеру. Під час телефонних дзвінків пізно вночі цих тихих криків про допомогу в темряві. Іноді він зізнавався, що страшенно боїться померти, якщо засне, згадував Гельцццалер. Тому лежав у ліжку і... Прислухався до ударів серця. Брати Воргола, Джон і Пол, були впевнені, що цей повзучий страх з'явився після смерті батька. Енді тоді було тринадцять років. Тіло принесли додому і на три дні поклали у вітальні. Енді тоді ховався під ліжком, плакав... Благав матір відпустити його пожити в тітки, і та, побоюючись, що повернеться ревматична хорея, неврологічне захворювання, також відоме як танець святого віта, дозволила. Воргол ніколи не бачив справжню смерть на власні очі і задовольнявся газетними репортажами, лінзою фотографа, на відміну від мене, у 13 років йому випала нагода подивитися на неї зблизька, і він сказав. Ні. Лише в 1970-ті, переживши майже смертельні кулі Валері Соланас, він став розробляти тему власної смертності в автопортретах і черепах. І все ж страх не минув до кінця життя. Воргол ніколи не ходив на похорони і поминки. І 1972 року навіть відмовився бути присутнім на похоронах матері. Він став жертвою образів, які мали владу його переслідувати. І за допомогою мистецтва намагався боротися з цією силою, а не користуватися можливостями побачити в смерті щось інше, не жахливе, хоча життя їх надавало. Прекрасні плоди його уникнення висять у галереях по всьому світу. Фотографію винайшли 1839 року. І відтоді вона водить компанію зі смертю, писала Сьюзен Зонтах. Причина робити такі знімки численні й різноманітні, як і мотивація на них дивитися. Коли вікторіанськими камерами на тринозі фотографували вмираючих і мертвих дітей, це могло бути все, що від них залишиться. Іноді вони лежали на товстій тканині, за якою ховалася мати, що тримала їх іноді, вже в крихітній труні поруч, з якою в очікуванні експозиції ніякого позували вбиті горем батьки. Потім у поліцейських цілях стали фіксувати на плівці місця злочинів і аутопсію. До цієї категорії належали... Настільки знайомі мені знімки п'яти вбитих 1888 року жінок: Полі Ніколс, Енні Чапмен, Елізабет Страйт, Кетрін Еддос, Мері Келі. Через десятиліття фотограф на прізвище Віджі, насправді його звали Артур Феліх, став збільшувати газетні тиражі, зробивши смерть сенсацією і приманкою. Він увічнив сплеск насильства в 1930-х роках. Кінець Великої депресії, скасування сухого закону і початок активної боротьби держави з організованою злочинністю спричинили хвилю вбивств по всьому Нью-Йорку. Він завжди фотографував не саму дію, а її безпосередній результат – Завдяки поліцейській радіостанції він був єдиним позаштатним газетним фотографом, який мав відповідний дозвіл. Йому вдавалося прибути в потрібний момент і встигнути клацнути тіло в калюжі крові та перевернути ганстерський капелюх на тротуарі. Перш ніж усе накриє, біле простирадно. Його знімки розліталися по перших шпальтах. Сотні тіл, сотні історій. Він вирізав їх і приколював до стін своєї похмурої квартири-студії через дорогу від поліцейського департаменту Нью-Йорка як трофеї. Кімната була укрита жертвами злочинів. «Убивство – це мій бізнес», – казав він. Людський зір і свідчення схильні до помилок. Тому фото-журналістика зіграла надважливу роль – не лише в сумнівному з етичної точки зору світі таблоїдів, а й у далекому від нього документуванні доказів. 1945 року Маргарет Бурквайт, перша американка, військовий фотограф і перша жінка, який дозволили працювати в зонах бойових дій з Третьою армією генерала Паттона, пройшла Німеччиною, яка зазнавала краху. Їй тоді було 40 років. Знімки нацистських звірств, ці незаперечні, важливі свідоцтва, у неї самої виходило психічно опрацьовувати лише пізніше, у темній кімнаті фотолабораторії. Я твердила собі, що повірю в невимовні жахіття, які побачила у внутрішньому дворі, лише коли зможу поглянути на власні фотографії. Згадувала вона через рік у мемуарах про сцени в Бухенвальді. Фотоапарат був майже полегшенням. Він зводив легкий бар'єр між мною і чистим кошмаром, що відкрився переді мною. Її фотографії опублікував журнал «Лайф». Це був один із перших звітів, які показали недовірливій широкій публіці, що собою являли табори смерті. Фоторепортери перебувають на лінії, що відокремлюють дію і запис про неї. Їхня робота потрібна, щоб світ дізнався про те, що трапилося, однак за це вони іноді платять велику особисту ціну. Кевін Картер отримав поліцарівську премію за знімок 1993 року, на якому стерв'ятник дивиться на суданську дівчинку, що впала від голоду. Коли знімок опублікувала «The New York Times», читачі почали надсилати до редакції листи із запитаннями. Вони хотіли знати, що було далі і чи допоміг фотограф. Через кілька днів газета випустила замітку, в якій повідомлялося, що птаха прогнали, а дитина продовжила свій шлях, хоча невідомо, чи вдалося їй дістатися до намету з їжею. Через три місяці. Після вручення премії Картер, якому тоді було 33 роки, наклав на себе руки, отруївшись газом у своєму пікапі. У передсмертній записі він зокрема зізнавався: Мене переслідують живі спогади, убивство, і трупи, і гнів, і біль, вмираючи з голоду, і поранені діти, шалені божевільні, які люблять постріляти. Часто поліцейські, кати-вбивці. Ли дивися на зображення смерті в край важливий контекст. Нам потрібно знати, що конкретно сталося, інакше образи будуть дрейфувати в пам'яті кошмаром, що зірвався з якоря і можуть призвести до наростання страху або байдужості залежно від особливостей людини. Знімки сен злочину в тому вигляді, в якому Ніл публікує їх в Інстаграм, не належать до цих категорій. Вони не заклик до дії і не історія, яка має викликати глибоке розуміння і співпереживання. Вони навіть не збільшують газетні тиражі. Це просто безглузде, криваве місиво. Здебільшого, вони сприймаються так саме тому, що про передісторію взагалі нічого не відомо. Хоча поліція перед завданням зазвичай дає Нілу якісь пояснення, щоб він зміг прикинути масштаб прибирання, підписи під картинками, за його словами, ніколи не відповідають фактам. Він змінює наратив на щось абсолютно не схоже, щоб приховати особистість, хоча рідні періодично все ж знаходять пости і сварять його в коментарях. Взагалі у цих зображеннях немає жодного сенсу, якщо не брати до уваги потурання воєризму та реклами його бізнесу. І це радше перформанс, ніж демонстрація послуг, які ви можете отримати за відповідну плату. Спочатку він вів цей блог, щоб показати, який вигляд має його робота. Стрічка не приносить йому багато клієнтів, проте туманність постів дає змогу оточити його діяльність дзищанням чуток. Оскільки подробиць немає, підписники в коментарях будують власні версії, нанизуючи докази, які їм вдалося помітити через прочинене нілом вікно в цих приватних сценах смерті. Єдиний заздалегідь правильний елемент історії це те, що прибиральник завжди прибуває на місце. Десцена вже розігралася. Злочин скоєно, вени на зап'ясті розкриті. Він не в силах щось змінити. Я запитую про те, чи обтяжує його це. Схоже, що ні. Я вважаю, що це взагалі не моя справа, каже Ніл. Я цікавлюся тим, які образи залишилися в нього в пам'яті. Йому складно щось придумати. Може, сліди малятка в коридорі? Воно забруднило ноги в крові своїх батьків. Але загалом нічого не згадується. Усім спочатку хочеться знати передісторію. Десь перші п'ятдесят замовлень. А потім тобі стає байдуже. Ти навіть не звертаєш уваги, каже він. Знебільшого виходиш після прибирання і тут же про все забуваєш. Співчуття... Нестабільна емоція, пише зонтах, завершуючи аналіз впливу на нас жахливих зображень, вона має виразитися в дії або вицвіте. З'являється нудьга, людина стає цинічною, впадає в апатію. Якщо ця нестабільна емоція колись була вніла, зараз ним явно і безмежно уволобів цинізм. Це видно з того, як він розповідає мені про свою роботу тут, у їдальні. Це видно в грубуватих підписах до знімків, до яких він додає хештег «Pray for death» – молюся про смерть. Смерть для нього – це готівка, вбивства і його бізнес теж. Частину історії, які він мені розповідає, я майже дослівно чула в інших місцях по телебаченню на YouTube. Якби я не ходив на ці передачі і не виводив усіх із себе влучними репліками – Компанія в житті б не досягла такого успіху, каже він. Усе це – елемент шоу. Він – той самий прибиральник місця злочину для всього інтернету. Мені складно отримати якесь уявлення не тільки про його власні відчуття в різних ситуаціях, а й про те, які почуття він викликає в мене самої. Я – чергова глядачка його ретельно відрепетированої, від полірованої до близьку вистави. І все ж бувають моменти, коли в ній миготить щось правдиве. Ніл тепер не часто займається прибиранням особисто. Фотографії для публікацій йому надсилають співробітники. Йому 50, і він стверджує, що через погіршення зору став гірше помічати мікроскопічні сліди мух на стінах. Але здебільшого він тримається осторонь цієї роботи тому, що більше не може приховувати свого ставлення. Я перестав співчувати клієнтами, мені здається, що це помітно більше, ніж потрібно. Вони не викликають у мені нічого, крім відрази, зізнається він. Я, звичайно, не називаю їх козлами безпосередньо, але можна відчути, що я про них думаю. У ньому постійно відчувається відразу до клієнтів, до їхньої поведінки, до їхніх неохайних осель. Не всі люди однакові, але після 22 років роботи з жахами і трагедіями він почав бачити в них тільки погане. «Мені здається, що всі певною мірою опортуністи і думають тільки про себе». Каже Ніл, а потім додає, що ніякої відданості не існує. Буває, що мертвий пролежав нікому не потрібний кілька місяців, а потім рідні з'являються і починаються ритися в речах, щоб продати щось цінне. Я прибираю, а вони нишпорять у шухлядах, вишукуються для себе щось, наче це їм належить за правом народження. Терпіти це не можу. Ніл зайнявся цією діяльністю з холодного капіталістичного розрахунку, і робота так і залишилася для нього просто прибиранням за гроші. «Я прийшов не для того, щоб із тобою подружитися, і не для того, щоб правити тобі психіку», – каже він, доїдаючи свій бургер. «Хто я такий? Я двірник. Яка тобі різниця? Що я про тебе думаю?» У нього немає відчуття, що він робить світ кращим або повертає померлому гідність. Він має прибрати всі сліди присутності людини у буквальному сенсі, позбавити ситуацію людської складової і зробити будинок придатним для продажу чотири-юрідним братом, який тим часом прочісує шафи в сусідній кімнаті. Вони з Нілом прийшли сюди з одних і тих самих спонукань, і, можливо, в цьому криється корінь відрази. Йому платять стерв'ятники. Він розповідає, що придбав одне містечко, Вайдахо, і вони з дружиною будуть там жити на пенсії. Це буде оаза чистоти, де не потрібно постійно бути на зв'язку, де залишаться позаду всі ці вбивства, суїциди, щури і забуті трупи. Він бере телефон, промотує десяток потенційних замовлень і показує мені секундоміру зі зворотним відліком. Через 1542 дні я зав'язую. Чотири роки, два місяці і двадцять днів. Він не може дочекатися цієї хвилини. Там я і помру, закінчує він. Усе вже готово. Справи в повному порядку. Він не хоче чекати фізичної немочі і збирається піти в гори, щоб його там з'їв ведмідь. Він не хоче опинитися в підсумку замовленням якогось колеги. Ви боїтеся смерті? цікавлюся я. Ще як. Жодного бажання вмирати. Запитавши, чи все я з'ясувала. Він бере зі столу ключі і дорогою до виходу перекидається кількома словами зі співробітниками. Офіціантка спирається на стійку, виставивши блокноти з замовленнями біля талії і запитуючи, чи зайнятий він. Він каже, що зайнятий завжди. Його телефон знову пищить. Він радить мені почекати таксі всередині, бо зовні буває небезпечно, а потім їде на своєму бездоганно чистому, без єдиної плями пікапі марки «РАМ». Машина сяє на сонці білизною, виділяючись на тлі інших матових від бруду, які поглинають світло, як чорні діри. У цієї номер гемоглобін. Судячи з аккаунту в Інстаграм, нещодавно він купив для фірми нову вантажівку з номером Міхур Крові. Я повертаюся на своє місце, чекаючи, коли мене підбере таксі. Я дістаю телефон і промотую стрічку. Там, між собаками і селфі, на тлі домашніх рослин у рожево-золотих горщиках, затишно влаштувалися свіжі. Місця злочинів. Вечеря з Катом Кат 27 лютого 2017 року було оголошено, що в Арканзасі всього за 11 днів стратять вісьмох ув'язнених. У новітній історії США таких темпів ще не було а в самому цьому штаті і смертну кару не застосовували цілих 12 років. Рішення обґрунтовували тим, що в запасі в мідазоламу, одного з трьох препаратів, які за місцевими правилами можна використовувати для смертельної ін'єкції, добігає кінця термін придатності і, отже, має добігти кінця життя цих людей». Арканзас уже потрапляв до новинних зведень завдяки рішенням, пов'язаним із вищою мірою покарання. У 1992 році тодішній губернатор Білл Клінтон поспіхом завершив своє турне в рамках президентської кампанії, щоб встигнути на страту Рікі Рея-ректора. Розумові здібності засудженого були настільки порушені спробою застрелитися – що він залишив на потім свій останній десерт, шматок пирога з пеканом. Відмова в помилуванні була для Клінтона піарходом. Він хотів виглядати жорсткішим: 28 березня 2017 року. 23 колишніх співробітники тюремних відділів для смертників по всій країні звернулися до губернатора Аси Гатчинсона з листом. У ньому йшлося, зокрема, «Ми переконані, що приведення у виконання стількох страт у такі стислі терміни стане винятковим і непотрібним стресом і травмує персонал, який повинен буде цим займатися». Навіть у менш напружених умовах здійснення страти може серйозно позначитися на благополуччі співробітників системи виконання покарання. Ті з нас, хто брав участь у цьому безпосередньо або як свідок, не з чуток знають про важкий психологічний вплив такої події та її наслідків. Інші бачили, яке навантаження це створює у колег. Участь співробітників виправної установи у страті призводить до парадоксу, який часто не помічають. Від людей, які присвятили свою кар'єру забезпеченню безпеки і благополуччю ув'язнених, вимагають стратити людину, яка перебуває під їхньою опікою. Лист не мав ефекту. Протягом місяця після його публікації чотирьох засуджених стратили. Ще четверо отримали відстрочку, не пов'язано з тією спробою втрутитися, але навіть чотири страти на тиждень в одній установі – це щось надзвичайне в сучасній американській історії застосування вищої міри покарання. Я знайшла ім'я Джері Гівенса внизу цього листа. Воно супроводжувало новину, яка мені трапилася того ранку. У довгому списку підписантів, наглядачів, капітанів, капелана, він єдиний був зазначений як кат. Сучасні кати анонімні, принаймні для нас із вами. Їхні імена не потрапляють у газетині статті, їхня робота проходить за тюремними стінами. Що змусило його не просто виступити публічно, а й підписати цей лист про психічну травму. Що сталося? Мене цікавили люди, які займаються смертю, але катів я завжди сприймала як якийсь місяць, супутник стосовно них. Вони не належали до цієї групи, але існували в її орбіті, як і інші невидимі представники цього ремесла. Кат – це неприбиральник, який усуває наслідки події, в якій він не брав участі і яку не в силах змінити. Це не працівник ритуального агентства, який утримує вже мертву людину і пише її ім'я на дверях холодильної камери в морзі. Кат присутній під час переходу від життя до смерті, і є його причиною в найбазовішому, практичному сенсі. Він, останній гвинтик машини, він виконує розпорядження влади і суду і робить роботу, яку інші. Цілком обґрунтовано відмовляються виконувати. Як це увійти в те саме приміщення, пристебнути людину до електричного стільця і ввімкнути рубильник? Як перетворити живу, здорову людину на труп, а потім, зробивши справу і перервавши людське життя, благополучно піти додому? Чому хтось обирає таку посаду і тримається за неї? У згаданому листі кат намагався вберегти інших катів від того, що йому довелося пережити. Можливо, він захоче поговорити зі мною і розповісти про свої переживання. Адже, судячи з усього, зараз у нього з'явилися для цього причини. Мені було цікаво, як людина, яка завершувала чужі життя за планом, убивала з благословення держави, Справляється з психологічним тягарем цього факту. Що означає для неї смерть, якщо це просто наступний рівень покарання, яке може призначити суд? Став він боятися смерті більше чи менше, побачивши не тільки трупи, а й сам цей момент? Звісно, я не стала все це казати жінці біля стійки адміністратора в готелі, коли вона, вводячи номер моєї кредитної картки, зробила паузу, і з усією відвертістю людини, що втомилася і хоче піти додому, запитала «Господи, що вас занесло в Річмонд і взагалі у Віргінію? Я намагаюся зловити Джері цілий рік». Щоразу, коли я запитую про те, в який час йому зручно зустрітися, він звично просить дати йому знати за тиждень до того, як я приїду в це містечко. Туманний план, враховуючи, що заради цього мені доведеться летіти на інший кінець планети, хоча, напевно, мені доводилося робити і не такі дурниці. Тому я добуваю в журналу відрядження до США з іншого приводу. Ідея полягає в тому, що поїздка не буде зовсім провальною, якщо він так і не з'явиться. Потім я спеціально вибудовую маршрут так, щоб проїхати через Віргінію, хоча цей штат розташований там, де розташований. Його складно назвати проміжною точкою дороги до будь-якої з моїх цілей. У день, коли ми з Джері домовилися поговорити, я і мій хлопець – клієнт. Мали проїхати 400 кілометрів Філадельфії на поганому орендованому Нісані. Я вмовила його вирушити зі мною, бо тут досить складно покладатися на таксі. І потім розмовляти з людьми в дивних місцях, підвалах, віддалених знімальних майданчиках, маленьких шотландських містечках з одним таксистом, який вічно в душі, коли йому дзвониш. Це моя робота». Але після прибиральника місця злочину мені достатньо сидіти, дивлячись на крапку, яка повзе до мене у застосунку, і нервувати, щоб поганий сигнал обірвиться зовсім і все зруйнується. Нарешті я зустрічаюся зі справжнім катом. Він сам ще не визначився з місцем, і в цій частині ша я нікого не знаю. Скажу чесно, у мене було дивне відчуття. Я не заклинаю вас брати з собою англійських коміків, якщо ви боїтеся за своє життя, але водити старі розвалюхи на великій відстані у них традиційно виходить краще. Зараз січень ближче до вечора уже стемніло. Ми їдемо в Річмонд і не знаємо, куди конкретно. Джеррі телефонує і цікавиться, де ми перебуваємо. Ми набиваємо рот чіпсами на порожній автозаправці і розмірковуємо, до якої міри цей план може піти не так. Ще нам цікаво, скільки двоє зможуть протягнути, харчуючись на заправних станціях. Звісно, можна було б уникнути цієї долі, якби хтось спромігся побудувати маршрут з урахуванням зупинок на обід. Машина пропахла старою піцею, ми теж. Джеррі пропонує мені зустрітися біля школи. Він стоятиме просто перед нею. Якої школи? Він надсилає електронною поштою адресу. Це десь у передмісті. Навіщо Катові зустрічатися зі мною саме там, коли уроки вже кілька годин як закінчилися? Ми їдемо ще трохи. Наче він кидає крихти, а ми слідуємо за ним по планеті. На автомобільних номерах перед нами написано «Віргінія для коханців». Їх роблять ув'язнені в тюремній майстерні на захід від центру міста. Уже сьомого вечора. Ми їдемо тихою вуличкою. Освітлення тут не дуже. Але у фарах на мить спалахує плакат, що звисає з даху громадського центру. «Black lives matter». «Життя чорних важливі». Нарешті ми підрулюємо до Армстронг Хай Скул. Будівля ледь освітлена, якщо не брати до уваги світла, що лється на тротуар із вестибюля. Навколо немає ні душі, лише силует хлопця, який курить біля своєї машини. Він не реагує на наше прибуття, тому я припускаю, що це не Джері. Ми беремо сумки і йдемо до входу. Діставшись у таку деличинь машиною, у якої працював тільки один двірник, а бампер довелося прив'язувати пластмасовим хомутом, я махнула рукою на будь-який абсурд, що може трапитися далі. У мене немає ні найменшого уявлення про те, чого очікувати від людини, яка 17 років пропрацювала катом штату. Я примружуюся і дивлюся через скляні двері. Там охоронці, там металодетектори. Ця сюрреалістична картина американської середньої школи. Кількома сходинками вище на Мезоніні стоїть Нехер за 60 в окулярах із сивою бородою. Він нахиляється вниз і вдивляється в наші обличчя через рамку безпеки, а потім широко посміхається і радо махає. Нарахуючи кількох людей, тут усе тихо. І наскільки я можу судити порожню, навіть у коридорах, що розходяться від вестибюля погашено світло? — Вони з тобою, Джері? — запитує один з охоронців. — Ага, із самого Лондона, — відповідає він, посміюючись. У нього повільна південна манера говорити, такий глибокий голос хочеться почути по радіо пізно ввечері. Охорона оглядає наші сумки, обмацує нас у пошуках пістолетів і ножів. «Ми з Англії», – вимовляю я з ніякого віллу. «У нас нічого немає». Вони посміхаються і жестом показують проходити. Джері обіймає мене і дякує за приїзд. Він радий, що ми дісталися. Ходімо, подивимося баскетбольний матч». Ви любите баскетбол? Баскетболу я ніяк не очікувала. Ми йдемо темними коридорами. На джері жовтувато-коричніві штани і темно-синя куртка. Він злегка кульгає від недавньої операції на коліні. Людина біля стійки. З маленькою обідньою коробкою для дріб'язку відриває нам пару квитків в обмін на 14 доларів і пропонує насолоджуватися грою. — Вони з тобою, Джері? — запитує він. — Ага, зі мною, — усміхається він і шкутельгає вперед. Подвійні двері до шкільного спортзалу відчиняються, і нас засліплює світло. Тут панує запах свіжого лаку і поту, оглушує скрип кросівок по слизькій підлозі. Рисі грають із яструбами. Ми прибули якраз до третьої чверці. Джеррі обирає місце на трибуні і махає комусь, поки туди йде. Шкільний директор у костюмі і пурпуровій краватці стоїть усміхнений біля кільця місцевої команди. Крихітна дівчинка зі смугами африканських кісок обіймає величезні білі кросівки «Найк» у неї на колінах. Вони належать братові. Ми з Клінтом втискуємося поруч із Джері, стиснувши плечі, як дерева в лісі, що ростуть, не торкаючись кронами. І він починає розповідати. Його слова періодично заглушають скрипи-вигуки, що сам ходив до цієї школи 1967 року, що вона відкрилася у 1870-х і була першою у Вірджинії, де навчали негрів. Ще він повідомляє, що останні 30 років служить тут наставником. Він приходив після роботи просто в уніформі, а хлопці, штовкаючи м'яч під час футбольного тренування, могли поставити йому будь-які запитання про тюремне життя. Це давало мені якийсь шанс показати їм правильний напрямок, адже багато хто з них закінчить школу і займеться тим самим, чим займаються батьки і друзі, і опиняться в підсумку на Спрінг-стріт. Там у нас знаходиться в'язниця. Це там, де страчують людей, додає він. «Пробіжка!» – кричить тренер. Лунає свисток. Далекого 1974 року, коли Джері тільки влаштовувався працювати в пенітенціарну систему, ні у Віргінії, ні в країні загалом смертної кари не було взагалі. Сполучені Штати переживали короткий загальнонаціональний мораторій на цей захід покарання, початок і завершення якого пов'язаний із судовими процесами. Перший фурман проти Джорджії – 1972 року призвів до визнання недійсними всіх смертних вироків на тій підставі, що вони незвичайні та жорстокі. Їх замінили довічним ув'язненням доти, доки не буде вироблено спосіб застосовувати їх більш послідовно і, імовірно, з меншою дискримінацією за расовою ознакою. Місцеві закони по всій країні – були приведені у відповідність до розпорядження Верховного суду США. Але вже 1976 року справа Грех проти Джорджії знову відчинила двері камер для смертників. Віргінія входить до числа 13 колоній, з яких утворилися США. Тут у Шарлотсвіллі знаходиться плантація одного з батьків-засновників держави Томаса Джефферсона. А ще тут є довга історія страт. Зазвичай вважається, що в цьому штаті вона і почалася для Америки. 1608 року в Джеймстауні розстріляна команда перервала життя капітана Джорджа Кенделла, звинуваченого у зраді британців на користь іспанців. Але 1977 року, коли начальник запропонував Джері вступити в команду смерті, тих, хто очікував на страту, у Віргінії не було. Там нікого не стратили з 1962 року. Джері тоді було 24. Якби йому на той час поставили таке запитання, він сказав би, що є прихильником смертної кари. Якщо ти відібрав у когось життя... «Треба забрати і твоє. Він згадує, що в 14 років був на вечірці, і на його очах злочинець зайшов і застрелив дівчину. Джері завжди соромився з нею заговорити. Ця несправедливість не виходила в нього з голови, тому він погодився. Йому пообіцяли грошову премію за кожну проведену страту. Коли я цікавлюся тим, скільки доларів належить Катові за виконане завдання, він каже, що не знає і ніколи не питав. Він не брав жодної оплати за свої дії, оскільки це змінило би мету його участі. «Моя робота була рятувати людей», – каже він. «Ви знаєте, скільки разів мені доводилось ризикувати собою, щоб врятувати ув'язненого або співробітника?» «Під час бійки?» «Напати з ножем і таке інше». В установі бувало. Джері не знає, до кого ще начальник тоді звертався з пропозицією, але одного вечора він і ще вісім осіб, які дали згоду, зустрілися в підвалі в'язниці і поклялися нікому не розповідати. Ніхто за межами команди не знав, хто до неї входить. Джері не сказав навіть дружині. Вона не була в курсі весь час, поки він обіймав цю посаду. Кожен штат, у якому є смертна кара, підходить до підбору катів по-своєму. До введення мораторію не всі були співробітниками в'язниці, частина була позаштатними електриками, яких запрошували тільки ввімкнути рубильник. У штаті Нью-Йорк імена катів іноді були відомі публіці. Одному погрожували смертю, іншому підірвали будинок. Хтось заробив на цьому купу грошей, їздячи зі штату в штат і отримуючи чек за кожне перерване життя. Деякі коти працювали анонімно. Один, перш ніж вирушити посеред ночі в довгу поїздку в сінг-сінг, міняв у себе в гаражі номери, щоб його не впізнали і не вистежили. Людина, яка керувала електричним стільцем у Флориді, вже була в капюшоні. Коли о п'яті ранку машина забирала її в дім смерті і не знімала його доти, доки не входила у свої передні двері. Коли мораторій було знято, по всій країні було сформовано нові команди. У Флориді до питання підійшли менш приховано, ніж у більшості інших місць, і просто опублікували в газеті вакансію. Було подано 20 заявок. Їм довелося освоювати обладнання, яке дісталося від попередників, газові камери, електричні стільці, петлі, вогнепальну зброю. У Віргінії розпакували і зібрали наново перший електричний стілець, який у в'язненні змаєстрували ще в 1908 році зі старого дуба. Ісус теж був Теслею. А іронія ситуації, коли робиш знаряддя власного знищення, не вислизнула від мого підліткового «я» і від Ніка Кейва. 1982 року цей стілець підготували для Френка Джеймса Копули, 38-річного колишнього поліцейського, який під час погребування прив'язав жінку шнурком від жалюзі, бив її головою об підлогу, а коли вона загинула, то втік прихопивши 3100 тисячі доларів готівкою та ювелірні прикраси. Джері тієї ночі був запасним катом. Не йому належало вперше після 20-річної перерви натиснути на кнопку. Це доручили іншому члену команди. Репортерів на страті не було. І нікому було повідомити про те, що сталося в тому приміщенні. Новини на цю тему в будь-якому разі рідко бувають надійними і послідовними. Репортери схильні перебільшувати і драматизувати події в той чи інший бік залежно від редакційної політики. Офіційні особи теж не поділилися подробицями. Однак, згідно зі свідченнями адвоката, який був присутній там, як представник Генеральної асамблеї Віргінії, все пройшло не так гладко. Механізм був старий. У Кополи загорілася нога, дим піднявся до стелі, її камеру заволокло сірим серпанком. Під час другого її останнього електричного розряду, що тривав 55 секунд, лунало шипіння. Адвокат описав його як звук плоті, що смажиться. Копола був не першою жертвою халтурної страти електрикою. Ця корона з дротами належить алкоголіку Вільяму Кемлеру, який у п'яній сварці 25 разів ударив співмешканку сокиркою по голові. Це була перша страта електричним струмом, якщо не брати до уваги старого коня, на якому перевірили напругу. І відбулася вона 1890 року в Нью-Йорку першим продемонстрував, що людський череп і шкіра погано проводять електричний струм. Згідно зі звітом про аутопсію, опублікованому «Нью-Йорк Таймс» наступного дня після страти, патолого Анатом зняв згорілу шкіру зі спини та зазначив, що спинні м'язи мають вигляд пересмаженої яловичини. З іншого боку, Піт – прекрасний провідник». По суті, це підсолена вода, в якій електричних іонів, що проводять електрику, більше, ніж у чистій, а люди, яких вводять в камеру смерті і пристібають до електричного стільця, як правило просякнуті потом. Потім співробітники здогадалися класти на поголену голову засудженого між шкірою і шоломом губку із соляним розчином. Джеррі каже мені, що зараз багато страт відбувається не так, як треба, через те, що у в'язницях почали користуватися синтетичними губками, а не натуральними, і тому голова загоряється. Через два роки після того, як віргінська команда стратила кополу, у те саме дубове крісло посадили Лінвуда Ерла Брайлі. Він і двоє його братів 1979 року 7 місяців грабували і вбивали в Річмонді. Їх офіційно визнали винними у смерті 11 осіб, хоча слідство підозрювало, що кількість жертв майже вдвічі більша. Основний кат того дня взяв лікарняний, тому Джеррі довелося грати його роль. Він пристебнув чоловіка Змочив губку, поклав її на поголену голову, став за завісою і натиснув кнопку, спрямувавши струм по тілу і зупинивши серце. Чи справді напарник захворів? Чи він просто не міг дивитися на камеру смерті після того, що трапилося з окоплою, то усвідомлюючи, що саме його палець був тому виною? Я не зможу його про це запитати. Джері не скаже, хто це був. Він, як і раніше, тримає слово, яке дав тієї ночі в підвалі у 24 роки. Так чи інакше, та людина ніколи більше не була головним катом. Зі 113 осіб, страчених у віргінській камері смерті з моменту її повторного відкриття, 62 вмертвив у Джері, 25 на електричному стільці і 37 шляхом смертельної ін'єкції. Ми їдемо за стоп-сигналами Кія, що належить Джеррі, щоб повечеряти в Red Lobster, в яскраво освітленому острівці американського мережевого громадського харчування в океані парковки. Уведи до ресторану, і перш ніж тобі покажуть столик, ти зустрінеш ув'язнених, ємність із приреченими омарами. Вони чекають на страту в маленьких гумових наручниках, що сковують нерухомі клешні. Їхні камери розділяють стіни з матового орхскла. Вони дивляться на нас знизу вгору, немигаючими очима. «Вибирайте!» – посміхається Джеррі. Я стою, як калігула у водонепроникній вітровці і намагаюся вирішити – Кому з них судилося померти? Вони наповзають один на одного, щоб краще нас розгледіти. У Чарльза Адамса є карикатура, про яку я іноді думаю. Два напіводягнені коти стоять у цегляному алькові, свого роду роздягальні перед відсіканням голови. Вони в капюшонах і плащах і натягують свої довгі чорні рукавиці. Один спирається на свою сокиру і каже іншому, «Я дивлюся на це так, і якщо це не зробимо ми, зробить ще хто-небудь». Ця картинка спливає в мене в голові і зараз. Хтось уже прирік цих умарів на смерть, і якщо не виберу я, то це зробить інша людина. І тим не менш у мене не піднімається рука». Я не можу натиснути на кнопку і позбавити лобстера життя. Я кажу Джері, що замовлю щось інше. І він сміється. Ми з Клінтом дивимося в ємність, а Джері ходить закладом і махає співробітником. Тут його теж знають. Він уже на півдорозі до столика, а я все ще зважую ступінь своєї провини поруч із цими двокілограмовими ракоподібними. Тільки-но ну, я вмощуюся на своє місце за перегородкою, як Джеррі починає розповідати мені, що це Господь дав йому посаду, яка полягає у вбивстві людей, тож якщо я приїхала розбиратися, чому саме він виконував це завдання, мені доведеться поговорити з Богом безпосередньо. У нього були свої причини. Я не питав, навіщо це потрібно, а просто погодився. Я не сам у це вплутався. Ви думаєте, у двадцять чотири роки чорний хлопець на таке піде? Він дивиться з недовірою, а потім знизує плечима. «Страти були б незалежно від того, я це робитиму чи не я. Тому що в держави є таке право». У мене перед очима знову спливає та карикатура Адамса. Я кидую погляд на лобстерів. Джері бере меню і каже, що не знає, як до нас, а він замовить максимальний набір. Пол Фрідланд у книзі «Спостереження за здійсненням правосуддя. Епоха вражаючих смертних вироків у Франції». Пише, що образ Ката, як руки закону, як людини, що виконує спущений згори вирок, з гори вирок, з'явився відносно недавно. І цю ідею цілеспрямовано впроваджували реформатори епохи просвітництва. Вони намагалися побудувати нову, іншу систему покарання, раціональну і бюрократичну, яка розподіляє відповідальність, а отже і провину, серед численних шестерень величезної системи. До цього, принаймні, у Франції катів вважали істотами незвичайними. Вони були знедоленими і піддавалися загальному осуду, а їхній дотик оскверняв настільки, що вони не могли контактувати з людьми і предметами, не змінивши їх найглибшим чином. Кати жили на околиці міста і одружувалися в колі собі подібних. Ця посада зазвичай була спадковою. Якщо у твоїх жилах тече кров катів, ти приречений так само. Так. Ніби сам опустив лезо гільютини. Після смерті катів ховали на окремій ділянці цвинтаря зі страху, що їхня присутність, чи то живими, чи то мертвими, оскверниць інших членів суспільства. Вони були недоторканими в прямому сенсі. Їм давали ложки з довгими ручками, щоб брати продукти на ринку, і щоб не можна було сплутати їх із кимось високоповажним, було придумано особливі знаки розрізнення. Протягом усього початкового періоду нового часу, та й під час революції теж, пише Фрітланд. Пустити чутку про те, що когось бачили за вечерю з катом, було найефективнішим способом заплямувати репутацію цієї людини. Джері ввічливо дає сигнал офіціантові, що ми готові зробити замовлення. А ув'язнені знали, що це ви будете натискати на кнопку. «Цікавлюся я». У в'язниці багато часу на роздуми, тому я припускаю, що в них були свої території щодо наглядачів і капітанів. Кат – це не робота на повну ставку. Не, каже він, хитаючи головою. Хоча деякі здогадувалися. Вони доходили до кінця і починали Євенсе, можу посперечатися, що це ти будеш вмикати рубильник». А я відповідаю «Ні, друже, не я». Я що, маю всім розповідати, хто я такий? Тому я відбувався жартами. Це не я, приятелю. Забудь. За часів Джері страти призначали на одинадцяту вечора. Їх влаштовували як не пізніше на випадок, якщо в останню хвилину подадуть апеляцію, а зайву годину залишали, щоб врахувати можливі проблеми з обладнанням. Якщо не вкладеться до півночі, доведеться чекати, поки суд призначить нову дату. У Джері було багато безсонних годин, щоб думати на цю тему і дивитись, як годинник відраховує час до відтермінування чи наказу продовження життя чи смерті. Його робота була підготовкою, ув'язненого і себе самого. «Я готував хлопця перейти до наступного етапу життя», – пояснює Джері, наколюючи виделкою глибоко засмажену креветку – і ковзуючи тарілкою по столу. Я не знаю, куди він потрапить. Це питання залишається між ним і його творцем, між ним і Богом. А приготувати вже моя справа. Як підготуватися до того, що тебе б'ють? Я вивчав людину, розмовляв, молився разом із нею, тому що це все для неї останнє. Поки в тюремних стінах Джері допомагав людині привести до ладу духовні та практичні справи, за воротами в'язниці збиралися прихильники смертної кари. Вони продавали футболки, тримали плакати, раділи. Неподалік навколо своїх свічок влаштовували мовчазне пильнування противники. Засудженому години здавалися хвилинами. Для ката секунди тягнулися так, ніби стрілки годинника прилипли. Як психологічно підготувати себе до того, щоб завершити життя людини, про яку дбаєш як наглядач? «Я відкидав усе зайве», – вимовляє Джері, – «і зосереджувався на тому, що належить зробити. Я ні з ким не розмовляв. Я навіть не дивився в дзеркало, бо не хотів бачити себе». Як ката, привітний офіціант, проходить і доливає нам напої. А я малюю в уяві чоловіка, який не хоче бачити себе в дзеркалі. Ваша дружина весь цей час ні про що не підозрювала. У вас не виникало бажання з нею поділитися? Ні, тому що якби моєю дружиною були ви, і ви знали б, що в мене страта, Увесь стрес, який мені доводиться переживати, перейшов би і на вас теж. Ви б відчували за мене, тому я завжди її від цього оберігав. Усі штати різні, але особистість Ката зазвичай прихована туманом не тільки від ув'язненого і свідків, а й від його колег по команді. Не повинно бути відчуття, що вони роблять щось поодинці». Іноді дві кнопки натискають синхронно, і автомат вирішує, яка з них спрацює, а потім запис стирається. Ніхто не знатиме напевно, що це він завдав електричного або хімічного удару. Якщо між тобою і дією стоїть багато робототехніки, можна обдурити себе і повірити, що майже нічого не сталося, як під час керування бойовим безпілотником. В інших випадках сама людина розпорушує свою відповідальність. Льюіс Лоус пропрацював у в'язниці Сінг-Сінг наглядачем з 1920 до 1941 року і керував стратою більше ніж 200 осіб обох статей на електричному стільці, але в момент увімкнення рубильника відвертався. Такий прийом дозволяв йому стверджувати, що він ніколи не бачив страти. У команді Джері, як і у всіх інших подібних колективах, завдання були розподілені так, щоб жодна людина не несла на своїх плечах весь тягар цілком. І тим не менше тільки Джері натискав на кнопку на панелі управління. Тільки Джері бачив, як смертельна речовина йде зі шприца в його руці по трубці у вену людини, пристебнутої до каталки. Навіть за такої однозначності, а можливо якраз через неї, він зумів поставити між собою і вбивством бар'єр Бога. Джері вірив, що смерть – це не кінець, бо після цього є інше життя. Його віру, провівши достатньо років в очікуванні страти, розділяли і багато ув'язнених. Навіть колишнім атеїстам потрібно було на щось сподіватися, необхідна була якась вища сила, у якої можна попросити прощення після того, як у ньому відмовила держава. Вони потребували надії на втручання, віддетермінування вируку в останню хвилину якоїсь сили, яка змусить задзвонити телефон на стіні кімнати смерті. У цьому теж є іронія очікувати поблажливості від того самого хлопця, який дозволив людям стратити його єдиного сина. Здається, всі задіяні в цьому процесі, ув'язнені наглядачі, політики, судді, які відмовляють у помилуванні, перекладали тягар відповідальності на Бога. Я завжди з підозрою ставлюся до будь-кого, хто прикривається релігією як щитом або ставить її посередником. Для мене це ознака, що людина вважає за краще не надто замислюватися над тим, що робить сама. Яка різниця, якщо нічого не вирішуєш, а всього лише виконуєш наказ згори? У такому місці, як цей будинок смерті у Віргінії, діові особи виводять на сцену м'які обриси Бога і перемикають на нього увагу. Але в Джері всі ці пояснення виглядають вигаданими заднім числом. Він розповідає, що Бог поставив його на цю посаду і що він робив Божу роботу. Джері каже, що щодня розмовляє з ним, але коли я цікавлюся моментом початку цих бесід, то він називає дату, яка настала через багато років після звільнення. Тимчасова шкала не сходиться. Він не звертався до Бога, будучи в цій камері, він не розмовляв тоді ні з ким. Скільки я не підштовхую його до відповіді, скільки не намагаюся перефразувати своє запитання, мені так і не вдається з'ясувати, що було в його голові під час тих перших страт. Про що він думав, коли одягав свою відпрасовану уніформу, намагаючись не дивитись на себе в дзеркалі і цілував на прощання дружину? Можливо, він і сам уже не згадає. Людина намагається прибрати травми подалі у темряву. Ми будуємо наративи з білими плямами, щоб себе врятувати. Можна скільки завгодно перекладати провину на Бога, суддю і присяжних. Але у людини, страченої державою, офіційною причиною смерті у свідоцтві все одно значиться вбивство. Можна вірити, що це необхідна і справедлива відплата за жахливі злодіяння, однак механізм смерті не може працювати без людини, що обертає ручки, як писав Девід Доу, засновник найстарішого в Техасі проекту підтримки невинно засуджених. У цьому випадку ці людські руки, руки Джері, йому доводиться з цим жити. Я повертаюся до цього раз за разом, поки офіціант нахиляється забрати порожній посуд і бачу, що виводжу його з себе своїм нерозумінням. Він не сердиться, а безтурботно посміхається, його явно забавляє очевидність цієї теми і моя наївність. «Слухайте», – каже він, спираючись на край столу і стискаючи в кулаках столові прилади, – «я не вбивав нікого заради себе. Їх би так чи інакше вбили. Я тільки за службовим обов'язком натискав на кнопку. Я остання ланка в ланцюжку рішень. Я останній, хто має відповідати за те, що він накоїв. Зрозуміло. Він прекрасно знав, що ліс, коли йшов убивати свою жертву. Він втратив право на життя. Він зробив неправильний вибір, а страта – наслідок. Це самогубство, дорога моя. Усе так і є. Ми дивимося одне на одного над руїнами серветок і риби. Я мовчу. Я не знаю, що сказати. Він роками... У тюремних стінах і за їхніми межами будував собі психічні підпори, завдяки яким може йти життям, не спіткнувшись. Хто я така, щоб намагатися їх зруйнувати? Джоан Дідіон писала в «Білому альбомі» «Ми розповідаємо собі різні історії, щоб жити». «У самогубстві ми шукаємо проповідь у вбивстві п'ятьох людей, соціальний або моральний урок». Ми інтерпретуємо побачене, вибираємо з безлічі варіантів найпридатніші. Навіть ватажки ескадронів смерті під час індонезійського геноциду 1965 року, які задушили Гаротою незлічену кількість жертв і умили дахи будинків кров'ю, переконували себе, що вони класні голівудські гангстери на кшталт Джеймса Кегні. Хтось за сусіднім столиком сміється. Дзвінки з кухні змішуються з банальними попсовими баладами. Джері насамперед чарівний і милий. Він так поводиться з хлопцями в школі, з офіціантами, які знають його як постійного клієнта. І зі мною він такий самий. Я просто не можу собі уявити його в каральній ролі. І все ж, починаю я знову. Першого разу, коли вам довелося забрати життя, у вас не було сумнівів. Чи можете ви це зробити? Або ви знали, що здатні на... Ай, «Послухайте», – каже він, вивалюючи на стіл два останні сирні печива з хлібного кошика. «Милочко, ви програєте. Я не забирав у нього життя. Він сам його в себе забрав». Ось це ув'язнений, він помахує телефоном. Ось це річка, піднімає він порожній кошик і кидає його на стіл. Вчинив неправильно, падаєш у річку і вмираєш. Він штовхає хлібний кошик, як потяг між пляшками пива і чашками чаю з льодом, розрізаючи море серветок. Хочеш вчинити неправильно? Він кидає телефон у кошик. «Ти помреш. А я ось тут, у цій великій будівлі з кнопкою». У гру вступає пляшка кетчупу. «Я її зазвичай не натискаю. Я нею не користуюся. Мені це взагалі ні до чого. Приймай правильні рішення, і ти до мене не потрапиш, а пройдеш повз». Він штовхає хлібний кошик, і він пропливає повз липку пляшку. Не давай мені шансу натиснути на кнопку. Вловили, про що йдеться. Не треба валити на мене провину. Я нічого не робив і абсолютно не маю наміру страждати від безсоння з цього приводу. А в мене все-таки... Є відчуття, що я би погано спала після цього. Заперечую я. Ще в мене є відчуття, що пояснювати було б простіше, якби ми пішли в ресторан із конвеєром для суші. Усе правильно. І знаєте чому? Тому що ви б звинувачували себе. А якби до вас ніхто так і не потрапив, у чому ви себе звинувачували? Якщо людина не потрапила в камеру смертників, у чому ви були б винні? Не знаєте? Давайте, давайте. У чому ви хочете себе звинуватити? Якби ніхто не потрапив до моїх рук, і мені не довелося б робити такі речі? Так. Але ж тоді я б нічого і не зробила. хе прекрасно. Усе так і є». Каже він, і відкидається в кріслі з виглядом переможця, і піднімаючи руки так, ніби виходить із суперечки. Хлібний кошик стоїть між нами. Ну, і як можна звинуватити людину, якщо вона нічого не робила? У мене є вираз обличчя, який я роблю, коли занадто багато випила. Я примружую одне око, щоб усе навколо не розпливалося і можна було розібратися в хитро сплетіннях автобусного розкладу або меню в кебабній. Зараз є тверезе як скельце, але в мене саме цей вирос. Я намагаюся намацати шляхи ступика, що нервує. На мої запитання дали відповідь, але справжньої відповіді немає. Джері... Знову хихикає. Щоб вірити, що він чинить правильно і добре, Джері мав підкріплювати свою теорію безмежною довірою до системи правосуддя. Його не було на місці злочину, він не був присутній у суді, він не був серед присяжних. Залишалося покладатися на те, що весь цей ланцюжок перед ним виконав свій обов'язок влаштував справедливий процес і засудив істинного винуватця. І він справді був переконаний, що система працює. Ця віра утвердилася в ньому ще в дитинстві, коли він потоваришував із двома чорними поліцейськими, які приходили до них у школу викладати дзюдо і карате. У них були свої машини. Джері досі пам'ятає їхні службові номери 612 і 613. Дев'ятирічний Джері теж мріяв стати поліцейським, здебільшого тому, що хотів водити власний автомобіль. В юстицію він тоді вірив так само непохитно, як потім став вірити в Бога. Сумніви в точності судових рішень зронили дві події. Першою було виправдання на основі аналізу ДНК Ерла Вашингтона. Молодшого чоловіка з інтелектом десятирічної дитини, гвалтівника і вбивці, який майже вісімнадцять років просидів у камері для смертників. До смерті під опікою Джері йому залишалося всього дев'ять днів. Невинність цього ув'язненого зумовила в Джері сумніви щодо інших страт минулих і майбутніх. Впевненість похитнулася, але з роботи він не пішов. Він налаштувався виконати сумарно сто страт, приємне, кругле число, і тільки потім відкланятися. На той момент він уже вважав себе професіоналом, і оточуючі були з цим згодні. Його посилали в інші штати, наприклад, у Флориду, розслідувати неякісні страти, коригувати методику, стежити, щоб там не користувалися синтетичними губками. Коли, як він сам каже, перший натяк не спрацював, Бог вирішив підкреслити, що час закінчувати. Цього разу м'яч виявився кручений. Джері сам постав перед великою колегією присяжних, його визнали винним і засудили до 57 місяців в'язниці за дачу завідомо неправдивих свідчень і відмивання грошей. Джері продовжує стверджувати, що ні в чому не винен, і розповідає історію, в якій абсолютно не сходяться часи логіка. Щось про заряджений пістолет, захований у тюремній друкарській машинці, приправлене одкровеннями згори. Джері каже, що під час свідчень у суді голова в нього була забита іншими речами. Він психічно готувався стратити десятьох людей за три місяці, Найбільше навантаження за всю його катівську кар'єру, але не став про це згадувати. Коли його допитували з приводу машини, купленої на гроші від продажу наркотиків, у нього була ціла буря думок. Він стверджує, що не знав про походження цієї суми, але те, що його за це судили, змусило його замислитися над тим, що засудити можна будь-кого і за що завгодно. Саме тоді дружина нарешті дізналася, що її чоловік останні 17 років працює катом штату, а Віргінія після повернення вищої міри покарання почала поступатися за кількістю виконаних вироків тільки Техасу. Про результати його процесу повідомили в новинах, і вона прочитала про це в місцевій газеті. Джеррі досі не знає, хто злив інформацію пресі. У листі губернатору Арканзасу, підписаному Джері та багатьма іншими працівниками відділень для смертників, наголошується, що в дебатах про смертну кару зазвичай не торкаються віддалених негативних наслідків для психічного здоров'я тюремного персоналу. Прожектор загалом спрямований на питання правосуддя, помсти, на відсутність статистичних доказів ефективності для профілактики злочинів. Але якщо придивитися, проблема існує. У коротких авторських статтях начальники цих установ згадують десятиліття безсонних ночей, стрес і тривогу через те, що треба раз по раз когось убивати, занепокоєння, що все піде не так, а якщо вдасться, доведеться жити з цим до кінця днів. Деякі колишні кати стають поборниками скасування смертної кари, пишуть мемуари – Їздять світом, намагаючись переконати владу покласти край вбивствам. Роберт Елліот, який стратив 387 осіб як позаштатний кат у шести штатах, завершив свої мемуари «Агент смерті» таким рядком. «Я вірю, що недалекий той день, коли легальне вмертвіння, чи то шляхом електричного розряду, повішення – Отруйного газу або будь-яким іншим способом поставлять поза законом на всій території Сполучених Штатів. Книга вийшла 1940 року, і відтоді список поповнився смертельними ін'єкціями. До появи електричних стільців і голок злочинців страчували через публічне повішення, але в Америці його не застосовують з 1936 року. Багато хто, зокрема Норман Мейлер і Філ Донах'ю, стверджують, що якщо держава серйозно налаштована вбивати своїх громадян, то треба робити це перед глядачами, можливо навіть транслювати страти по телебаченню. Якщо не можна побачити, як це відбувається, неможливо по-справжньому це зрозуміти, і все продовжує до нескінченності гноїтися в глибині судової системи. Побачивши заплановану, бюрократизовану смерть людини, можна змінити свою думку про смертну кару. Якщо просто чути про неї, такого ефекту не буде. Альбер Камю згадував, яке враження справила гільйотина на його батька, прихильника вищої міри покарання. Він побачив, як стратили діто-вбивцю, прийшов додому і його вирвало поруч із ліжком. Він уже ніколи не був колишнім. Камю писав також, що якби Франція по-справжньому підтримувала умертвіння засуджених, гір'ютину ставили б перед натовпом, де раніше й було її місце, а не ховали б за тюремними стінами та евфемізмами в ранкових новинних репортажах. Якби Франція по-справжньому вірила в те, що робить, вона показувала б своєму народу руки ката. Нині Джеррі розводить руками подібно до проповідника, і розповідає, що внутрішньо змінився після того, як чотири роки тому покинув свою тюремну камеру. «Нам усім, кожній людині на планеті, винесено смертний вирок», – каже він спокійно. «Смерть нам забезпечена. Це гарантія. Це, напевно, станеться. Річ у тім, що не обов'язково вбивати, щоб показати світові, що вбивати погано». Це і без того ясно. Тепер він вірить, що проблема не тільки в несправедливості та вадах системи правосуддя, а й у недоцільності смертної кари, як такої. Як альтернативу він пропонує просто залишати людину за ґратами, дозволити їй до кінця своїх днів мучитися через усвідомлення скоєного. Раз він забрав життя у цієї дівчини, у того старого, це буде повертатися до нього щороку. — каже Джеррі. — Йому доведеться жити в камері з цими думками. Стіни над ним зімкнуться, як могила. Мені самі ці хлопці про це розповідали. — Ківенс, мене все одно, що живцем закопали. — Джеррі знайшов собі нове місце. Тепер він працює водієм вантажівки в компанії, яка займається встановленням бар'єрів уздовж федеральних автострад. У цій ролі він теж бачить порятунок життів, і цього разу інші люди з ним би погодилися. Оскільки його анонімність виправилася, він почав публічно розповідати про своє життя. Зараз він їздить світом із виступами про смертну кару про те, чому вона не потрібна, і що вона робить із тими, кому доводиться приводити такі вироки у виконання. Він знявся в документальному серіалі Моргана Фрімена про Бога, у серії про боротьбу з собою і своєю вірою, щоб робити те, що вважаєш правильним. Цього тижня на нього чекають швейцарці, наступного ще хтось. Сьогодні з ним розмовляю я. Він гортає телефон, показуючи який він бажаний, який він потрібний, як завдяки йому з поганого виникає хороше, адже він той, хто бачив усе на власні очі. Він продовжує бути наставником у своїй старій школі і намагається заморити систему голодом, скоротивши кількість засуджених. Він навіть написав мемуари. Іншого дня не обіцяно. Їх продають у категорії Релігійна художня література. І все ж, Джері, за його словами, не шкодує про те, що причетний до смерті 62 людей. Він упевнений, що поклав край їхнім стражданням, але я підозрюю, що з цього почалися його власні. Я запитую про те, як із цим жити, і він не може сказати про це щось осмисленне. Він багато їздить із виступами на цю тему, і при цьому по-справжньому говорити про це в нього не виходить. Посилання на Бога, покладання провини навчинки засудженого в минулому допомагають йому звести до мінімуму власну, винятково велику роль, як посередника смерті, але з цією колосальністю він не дозволяє собі контактувати. У дні страт у нього навіть виходило, як зазвичай, їсти сніданок. Я думаю, він лише наполовину переконав себе у всьому, що мені розповідає. Є щось гнітюче в тому, як він намагається все продумати над шматками риби і креветками, як йому доводиться, коли він прокидається серед ночі наодинці із собою. Зараз Джері особливо турбують співробітники в'язниць, які виконують вироки, коли він виступає за скасування смертної кари. Він бореться саме за них, за своїх колишніх колег. Про їхні муки і біль він міркує набагато красномовніше, і в мене складається враження, що всі ці описи травм вірні і для нього. «Доводиться тримати в собі різні речі, а звичайній людині це складно зробити», – вимовляє він. Багато хто накладає на себе руки. Хтось звертається до алкоголю, до наркотиків – Засуджений його вже немає. Він двадцять років сидів в очікуванні страти, і психологічно вже мертвий. Він на все готовий, аби з цим покінчити. А люди, які проводять страту, залишаються. Їм доводиться брати участь у його смерті, і вона буде в їхній душі, поки не помруть вони самі. Вона стане їхньою частиною і, зрештою, зламає їх. І вони дійсно. Ламаються. Доу Ховер, заступник шерифа, був останнім катом штату Нью-Йорк. На відміну від свого попередника Джозефа Франсела, про якого знала громадськість, і якому всю кар'єру погрожували вбивством, його особистість тримали в таємниці. Це та сама людина, яка міняла автомобільні номери перш ніж поїхати на страту в Сінг-Сінг. У 1990 році в тому самому гаражі він отруїв себе газом. Джон Гелберт, який служив катом Нью-Йорка з 1913 по 1926 рік, пережив нервовий зрив і вийшов на пенсію, а за три роки застрелився з револьвера 38-го калібру у себе в підвалі. Дональда Гокката, який змішував хімікати для газової камери в Місісіпі, мучили жахіття. У них він раз по раз Вбивав засудженого, а інших чекали своєї черги. Він помер від серцевої недостатності в 55 років. «Від цього неможливо звільнитися», – зізнається Джері. «Якщо людина каже, що на ній це не відбивається з нею щось не те, якщо це не викликає жодних почуттів з тобою щось неправильно». «Засудженого більше немає. Йому більше не треба потіти. А ось тобі потіти доведеться. Тобі доведеться дихати. Тобі доведеться думати про те, що ти зробив. Ми встаємо і збираємося йти. Джері вручає мені коробку із залишками трапези і наполягає, щоб я її взяла. Він, не поспішаючи, шкотильгає до дверей. Ми йдемо за ним». Лобстери дивляться нам у слід. Клінт усю вечерю здебільшого мовчав. Він зазвичай не ходить зі мною на інтерв'ю і не хотів випадково завадити бесіді. Але коли я поштовхом відчиняю двері січневий холод, він запитує про те, чи може засуджений зараз вибрати страту через розстріл. «Ясна річ», – каже Джеррі. «Чоправда, він точно не знає, де саме. Може, в Юті». «Але подумайте про це», – додає він, стоячи з порубкою креветок на надмірно яскраво освітленій парковці. «П'ять хлопців, один бойовий патрон, і це мучитиме всю п'ятірку до кінця життя. Кожен із них думатиме, що саме він був тим самим». Я натягую рукавички, ми махаємо один одному на прощання – я уявляю, як розстрільна команда в повному складі натягує свої рукавички, махає на прощання, і кожен думає, що його руки – руки ката». Джері помер від коронавірусної інфекції 13 квітня 2020 року. У «Некрологах» писали, що захворів він через спалах епідемії в Річмонській баптистській церкві «Седер-стріт» де співав у хорі. Смертну кару у Віргінії скасували 25 березня 2021 року. Менше, ніж за рік після смерті Джеррі. Усе це не назавжди. Бальзамувальник. Смерть – це не момент, а процес щось в організмі дає збій, і з поширенням цієї звістки, у міру того, як перестає надходити повітря, перестає текти кров, система відключається. Розкладання теж не відбувається відразу. Немає двох трупів, які розкладаються рівно з тією ж швидкістю. У всіх без винятку бувають варіації, швидкість розпаду. Залежить і від середовищних, і від індивідуальних чинників. Наприклад, температури в приміщенні, одягу і вмісту жиру в організмі. Але основні стадії – однакові. За кілька хвилин після смерті кисневе голодування ініціює саморуйнування клітин, і ферменти починають впливати на мембрани, що їх оточують. Через 3-4 години падіння температури тіла спричиняє трубне задубіння, що поширюється зверху вниз. Білки в м'язах, втративши джерело енергії, завмирають, стають жорсткими повіки, потім обличчя і шия. Через 12 годин задубіння охопить усе тіло, добу, дві Іноді більше воно перебуватиме в тій позиції, в якій йому судилося опинитися. Нарешті жорсткість відступає в тому ж порядку, в якому з'являлася – повіки, обличчя, шия. Труп розслабляється і починається наступна стадія – гниття. Завдання бальзамувальника не в тому, щоб зупинити цей процес на невизначений термін, а в тому, щоб його сповільнити. Цю процедуру практикують тисячоліттями по всій планеті. Є багато методів її виконання і різні мотиви релігійні і не тільки. У Європі трупи бальзамували заради транспортування, вивчення медицини і навіть, як було у випадку ексцентричного британського дантиста-шарлатана Мартіна Ван Бутчела, який жив у XVIII столітті, щоб обійти пункт шлюбного договору, у якому йшлося про те, що він може володіти майном дружини рівно доти, доки вона перебуває над землею. Можливо, він сам розпускав ці чутки – але так чи інакше, 1775 року він ввів у її труп консервувальні речовини, і барвник одягнув у весільну сукню і виставив труну в передній. Її нові скляні очі дивилися крізь прозору кришку доти, доки зі зрозумілих причин не стала протестувати друга дружина. В Америці бальзамування набуло популярності в роки громадянської війни. До цього там багато в чому, як і в Європі. Його застосовували здебільшого для збереження трупів у медичних школах. У міру того, як війна розгоралася і забирала все більше життів, тіла солдатів і конфедерації, і Союзу почали переповнювати лікарняні кладовища. Товариші ховали їх, відмітивши могилу підручними засобами, а іноді трупи просто звалювали в траншеї поруч із місцем загибелі. Теоретично цим займався переможець, але через певний час за справу брався той, хто опинявся ближче – друг, ворог, місцеве цивільне населення. Заможні сім'ї посилали людей, щоб повернути тіла близьких. Вони діяли через генерального квартирмейстера, у якого була команда для пошуку покійного і його відправки додому. Хтось шукав могилу самостійно. Так чи інакше, трупи доводилося вести залізницею в герметичних металевих трунах або спеціальних трунах з льодом, але ні ці, ні інші не могли відкласти початок розкладання до кінця довгої поїздки, як цього всім хотілося. 1861 року. Молодого полковника на ім'я Елмер Елсуорт, який працював до цього судовим клерком в адміністрації рідного містечка президента Лінкольна, застрелили, коли він зірвав прапор конфедерації з даху готелю у Віргінії. Преса всебічно висвітлювала його загибель і відзначила також незвично живий стан трупа під час похорону. Його забальзамував лікарне ім'я Томас Холмс, який запропонував провести процедуру безоплатно. До війни він не один рік експериментував із новою артеріальною методикою, якою навчився у французького винахідника Жана-Ніколя Ганналля. Його книжку з докладним описом «Способу збереження тіл для анатомічних досліджень» переклали англійською мовою двадцятьма роками раніше. Звістка про тіло Елсорта почала поширюватися, і незабаром поруч із полями битв з'явилися намети заповзятливих бальзамувальників – Холмс, який прославився як батько американського бальзамування, стверджував, що обробив 4 тисячі осіб по 100 доларів за процедуру. На вітрині свого закладу у Вашингтоні він як рекламу виставив труп невідомого, знайдений на полі бою. Коли 1865 року внаслідок замаху загинув Авраам Лінкольн, його тіло теж везли через усю країну. Поїздка з Вашингтона до рідного містечка Виліноїсі, де мав відбутися похорон, тривала три тижні. Шлях пролягав через сім штатів і тринадцять міст. Президент лежав у труні з відкритою кришкою, і тисячі людей стікалися віддати йому останню шану. Принагідно, вони могли оцінити роботу бальзамувальника. Людина була мертва, але виглядала не так, як знайомі їм мерці. Бальзамувальників під час війни оточувала загальна підозрілість і ворожість. Армія ша отримувала скарги від ошуканих ними родин і щонайменше двох офіційно звинуватили у злочинному утриманні забальзамованих тіл у заручниках, доки сім'ї їх не викуплять. Однак процедуру почали сприймати як дещо амбіційне, хоча й глибоко комерціалізоване. Один фахівець у Пуерторіко дійшов до крайнощів і став перетворювати трупи на статуї для їхніх власних поминок. Померлий боксер стояв у кутку боксерського рингу, демонструючи, що він не здається, а вбитий кулею гангстер тримав у руках пачки стодоларових купюр. Але здебільшого завдання бальзамувальника зводилося до того, щоб усе виглядало так, Наче нічого не сталося. Він мав зробити мертвого на вигляд живим, але сплячим. Як реставратор повертає картину в той стан, у якому вона могла б бути. Він повинен розмити лінію між життям і смертю. Але якщо людина померла, навіщо змушувати людей вірити, ніби це не так? У 1955 році Англійський антрополог Джефрі Горер писав у своєму есе «Порнографія смерті», що наші сучасники невпинно приховують потворну реальність смерті, і мистецтво бальзамування – це мистецтво повного суперечення. Суперечки на цю тему тривають у літературі про смерть і підручниках із бальзамування досі, пізніше, 1963 року. Джесіка Мітфорд випустила книжку під назвою «Американський шлях смерті». Дуже дотепний і водночас радикальний погляд на індустрію похорону. Авторка всебічно і доволі би жально копалася в брудній білизні цієї галузі та оголила все, що можна продати клієнту за великі гроші – все. Чому можна вигадати оманливу назву все, що можна приховати валю ілюзії, начебто це неодмінно вимагається за законом? Вона заявляла, що бальзамування не зберігає тіло на невизначений термін, і їй так і не вдалося отримати прямої відповіді на питання про те, чи шкодять небальзамовані трупи здоров'ю живих, як стверджують багато бальзамувальників. Отже, робила висновок вона. Ця процедура – всього лише чергове джерело баришів для організаторів похорону. Головною ідеєю її книги було те, що похоронна індустрія полює на найуразливіших. Можливо, Мітфорд була надто самовпевненою. Згадай її мимохідцю у розмові з бальзамувальником і Атмосфера нагрівається дотепер. Проте вона мала рацію в тому, що вмирати дорого. Навіть зараз люди реєструються на GoFundMe, щоб через краудфандинг зібрати кошти на найпростіший похорон. За бажання можна вступити в програму зі щомісячними внесками, які потім покриють витрати на поховання. Це коштуватиме як середньої руки договір на телефонний зв'язок. Досить прогулятися яким-небудь вікторіанським кладовищем у Лондоні, щоб переконатися, як дорого буває поховати людину, і скільки люди були готові і досі готові за це віддати. Смерть, зрозуміло, може бути черговим способом похизуватися своїми статками. На Гейгейтському цвинтарі, де надгробки прикрашають посмертні бронзові маски авторства Ніка Рейнольдса, є шикарний мавзолей одного газетного магната, що навмисне затуляє вид залеї. Що стосується теми бальзамування, у Мітфорд викликало підозру те, що похоронні агенти одягаються в мантію психіатра, коли їм це вигідно і запевняють, що дана процедура чинить на скорботних психотерапевтичний вплив. Я читала її книгу 15 років тому, і мені тоді сподобався такий підхід до теми. Ніякого особистого досвіду в цьому відношенні у мене на той момент не було, але я припускала, що все так і є. Це здавалося мені логічним. І ось я в кав'ярні. І навпроти мене сидить чарівний бальзамувальник на ім'я Рон, який вже вийшов на пенсію, а поруч із ним його дружина Джин. Він каже, що його зачепило, коли я в одній журнальній статті назвала фізичний процес бальзамування насильницьким. Ми вже кілька годин розмовляємо про його життя і кар'єру. Зустрітися з ним запропонував мені доктор Джон Троєр. Рон Троєр – його батько. І багато в чому завдяки йому Джон став тим, ким він зараз є – директором Центру вивчення смерті та Суспільства Батького університету. Про батька він розповідав на тих поминках за померлим філософом, незабаром після того, як Поппі повідомила, що перший небіжчик, якого ти побачив, не повинен бути близькою тобі людиною. У сім'ї Джона смерть не замовчували. А коли вдома щось вважається нормальним, а в інших місцях табуйованим, дуже легко на цьому зациклитися, чи мені не знати. Зараз батьки приїхали до нього в гості з Вісконсина. На дворі лютий, іде сніг. І вони єдині в цьому людному брістольському кафе одягнені в куртки. Усі без винятку англійці, заходячи з вулиці, виглядали особисто ображеними такою погодою. І не буду прикидатися, що я була вищою за таку реакцію. Рону 71 рік. Він високий, широкоплечий, а його лоб нагадує мені про Арнольда Шварценеггера». Перш ніж ми перейшли до обговорення бальзамування, він розповідав мені про те, як змінювалася на його очах галузь, який він присвятив 35 років життя. Поширення в 1970-х роках хоспісів цей рух ініціювала в Лондоні наприкінці 60-х і перенесла потім в Америку Сіслі Сондерс, спричинило зрушення в нашому ставленні до вмирання. Його перестали вважати запеклою медичною битвою і стали сприймати і спокійніше. Коли Рон тільки починав свою діяльність як похоронний агент, більшість людей помирала в лікарнях, а відносно небагато гинуло на автошляхах і рейках. Коли він виходив на пенсію, йому здебільшого доводилося їздити додому, де можна було спокійно сісти з умираючим біля смертного одра. Рон говорив і про те, як упродовж десятиліть релігія поступово втрачала популярність і роль похоронного агента трансформовувалася. Від суто утилітарної, коли треба було прибрати тіло, доки церква дбала про душу і скорботних, до сьогоднішньої, коли треба займатися свого роду консультуванням тих, хто втратив близького. Він навчався в Міннесоцькому університеті, а потім сам там викладав, і частка жінок, які опановують його фах, зросла з майже нульової до 85-відсоткової. Я починав викладати в 1977 році. У ті часи жінки, які приходили навчатися за цією програмою, були або доньками власників похоронних домів, або подружжям їхніх синів. Каже він, продовжуючи ігнорувати меню та офіціанта, який не полишає спроб прийняти замовлення. Про 35-річну кар'єру можна розповісти дуже багато. Не те, щоб чоловіки, які володіли похоронними бюро, не брали жінок на посаду ритуальних агентів. Проти були чоловіки в цій галузі, бо графік божевільний і до того ж... Працювати доводиться зовсім поруч. Ми з цим боролися, але було нелегко. До того ж, існувало уявлення, що жінки надто слабкі фізично і не можуть дивитися на такі жахи. Усе це було безглуздо від початку і до кінця. Тепер жінки, організатори похорону, зустрічаються повсюдно. Ситуація змінилася, відбулася революція. «Жінки принесли багато співпереживання, якого в галузі повністю не було», додає Джин, яка сидить поруч. Вона викладала, але була не з тих дружин, які працюють у похоронному бюро разом із чоловіком, якщо не брати до уваги двох, особливо завантажених ночей, коли її попросили побути на телефоні. Хлопчиків виховують у дусі стоїцизму. А якщо ти дівчинка, то цілком припустимо мило поводитися. Вона трохи закочує очі. Зараз це звучить нерозумно, але люди краще сприймали таке ставлення, коли воно виходило від жінки. Деякі речі, втім, залишаються незмінними. Рон жартує, що морозними вісконсинськими зимами – Могильників треба заманювати на роботу бурбоном, і що самих похоронних агентів завжди ховають у найдорожчих трунах. Їх закуповують за оптовою ціною і потім не можуть продати. Нарешті виходить позбутися бронзової труни, сміється він. Урона в запасі багато веселих історій, але в мене в очах з'являються сльози, коли він розповідає про кризу пов'язану зі снідом. Він тоді працював у маленькому містечку, і родичі там не давали коханим і друзям попрощатися з померлим. Багато похоронних будинків по всій країні взагалі відмовлялися приймати такі трупи. Арон залишався після роботи і непомітно впускав цих людей. «Так, у той час доводилося ризикувати», – каже він тихо. Суспільство погано реагує на подібні речі, і ми могли втратити бізнес. Треба було поводитися дуже обережно. Рон явно не та людина, для якої гроші стоять на першому місці. Він підкуповував священників безкоштовною індичкою на День Подяки, як робили всі ритуальні агенти, але на той час саме священник рекомендував похоронне бюро родині померлого. Якщо ти йому не подобаєшся, тобі не пощастило, друже. Замовлення ти не отримаєш. Рон допомагав нещасним батькам одягати мертвих дітей. Зараз у кав'ярні він пам'ятає незначні, дрібні деталі. Розріз від аутопсії на крихітному тільці вони завжди називали шрамом, наче він може зажити. Від таких слів Серце обливалося кров'ю. Крім основної роботи, він допомагав групам підтримки молодих вдів і батьків убитих дітей. Він умів говорити про темряву в момент, коли мало хто наважувався на таку бесіду. Коли одна 15-річна дівчинка загинула в автокатастрофі, він прийшов до директора школи і упросив його дозволити однокласникам прийти на похорон. Він пояснював, що їм дуже важливо бути присутніми особисто, що це дасть змогу кожному учневі пропрацювати власні горе. Лише згодом родина дізналася, що це його заслуга. Він показував мені лист подяки від матері тієї дівчинки. Рон – не вважає бальзамування насильством і постійно продовжує згадувати про мою статтю та іронізувати з цього приводу. Мені завжди здавалося, що це прояв співчуття, каже він. Я сам забальзамував обох батьків. І був якийсь психотерапевтичний ефект, цікавлюся я, запозичуючи слово, яке використала Мідфорд. Що ж, дайте подумати, він перебільшено зображує роботу думки, а потім усміхається. Я вже знаю, що він мені скаже. Насильством це точно не було. Сам він уже не може продемонструвати мені, як бальзамування виглядає на практиці. Він давно перестав займатися цією справою. Однак він закликає мене спробувати знайти людину, хто покаже». За його словами, одного читання на цю тему недостатньо. Якщо хтось захотів би мене переконати, що бальзамування не зводиться до комерції, це був Берон. І все ж, я не можу позбутися відчуття, що ховати мертве тіло за допомогою фальшивих хитрощів це означає погоджуватися з думкою, що правда буває настільки жахлива, що їй не можна подивитися в очі. Звісно, жахливі факти існують, але я зовсім не впевнена, що смерть із їхнього числа. Потім Рон розповідає історію про солдата, труп якого привезли з В'єтнаму в такому стані, що неможливо було дивитися. Того року до нього надійшло з тієї війни дев'ять убитих, а йому самому тоді було тільки 22 роки. За наполяганням батька – він розкрив пригвинчену болтами кришку металевої труни, і той побачив солдатські жетони та мішок опалених кісток і тканин. Усе, що залишилося від сина. Іноді ми бачимо зовсім не те, що бачать родичі, пояснює Рон. Професія навчила мене, що люди набагато сильніші і набагато більш здатні робити різні речі, ніж нам може здатися. Він не намагається мене переконати, що ніколи не можна бачити мертвих такими, якими вони є. Цікаво, чи є тут якісь інші чинники? Можливо, роль сучасних бальзамувальників не помічають і підозрюють їх у меркантильних міркуваннях, тому що їхня робота найочевидніше проявляється в рахунку за похорон. Мабуть, тут і справді є психологічні причини, думаю я, якщо для обох своїх батьків Рон був одночасно членом сім'ї, що оплачує процедуру, і фахівцем, який виконує послуги. Доктор Філіп Гор висовує голову з дверей кабінету і повідомляє, що займеться мною за одну хвилину. Зараз майже 9 ранку. Я в Маргітті, містечко на південно-східному узбережжі Англії. Тут є рівні піщанні пляжі і культовий парк розваг під назвою «Дрімленд». Але цієї пори року засмаглі туристи ще не товпляться на тротуарах, стискаючи перебільшено великих плюшевих ведмедиків і морозиво. Сім'я доктора Гора займається тут похоронною справою з 1831 року. Спочатку вони продавали одяг для небільщиків – Потім перейшли до бальзамування і, власне, похорону. Гор – високий, худий чоловік, і у своїх окулярах нагадує сову. Я прийшла рано. Він не виходить у тишу приймальні доти, доки його шовковий жилет не застебнутий на всі гудзики. Костюм має бути ідеальним, як у актора, який стоїть на поготові за лаштунками. Саме цей театральний аспект похорону – коні, плюмажі, церемонії – від початку привів його в сімейний бізнес. Він зізнається, що любить помпу і видовищність, любить демонструвати ретельно підготовлений образ. Він теж забальзамував свого батька. Ми вмощуємося в його кабінеті. Окрім основної діяльності, Гор – віце-президент Британського інституту бальзамувальників і викладач історії бальзамування. Докторський ступінь у цій царині свідчить про те, що він не одне десятиліття розмірковував про сенс існування бальзамування у своїй поточній формі, і про те, які соціальні чинники заважають помічати цю процедуру. Раніше було не так. У 1950 60 х роках за життя його батька люди були ближчими до природного порядку речей, почасти через нещодавню війну, але ще тому, що мертвих тоді не було заведено забирати в похоронне бюро. Небіжчики залишалися серед своїх, лежали у себе вдома. Труну ставили в передній, і людина приймала останніх гостей. Гор у старшому і його команді доводилося їздити містом, а не смирно сидіти в кабінеті. Коли небіщик лежав уже так довго, що терпіти це ставало трохи проблематично, кришку труни прикручували, згадує доктор Гор. Інших варіантів не було, а зараз, 21-е століття, є багато способів усе пом'якшити. Його кар'єра починалася 40 років тому, і в нього в пам'яті залишилися моменти, коли жорстока реальність розкладання давалася в знаки калюшками в крематорії та позаду катафалка. Можливо, це реальність, але це не найприємніша реальність. Зараз у нього обличчя тітки, яка прискіпливо пробує недостатньо хорошу випічку. Людей у ці часи ховали протягом 4-5 робочих днів, тож бальзамування було не таким популярним. Нині організація похорону стала більш затягнутою, почасти через паперову тяганину, пов'язану з видачою свідоцтво про смерть, і через складнощі з узгодженням графіка, тож у Великій Британії за рік бальзамують десь 50-55% померлих. В Америці, за оцінками експертів, схожа ситуація, хоча там не публікують галузеву статистику. У Танеці, тихому районі, де розташоване місто Мархіт, на 110 тисяч осіб припадає 16 ритуальних агентств, 6 із них належать родині Горів і лише один крематорій, тож похорони рідко відбуваються раніше трьох тижнів після смерті. «Дуже складно скласти розклад, якщо тільки родичі не згодні ховати у пів на десяту ранку», – пояснює він. «Але хто поїде сюди, чорт, забирай, звідки? О дев'ятій тридцять. А холодильна камера? Чудова штука, але уявіть, що буде коїтися у вас в холодильнику, якщо ви поїдете на три тижні. Не факт, що вам захочеться його відкривати». Він м'яко усміхається і складає руки під підборіддям, а я згадую Адама в морзі. Він був мертвий понад два тижні, але запах смерті з'являвся тільки, коли ми його переміщували. Доктор Гор підкреслено делікатний, дається в знаки натренована за сорок років сприйнятливість, уміння вгадувати, скільки хоче дізнатися людина по інший бік столу. У похоронній галузі повно евфемізмів. Цю особливість Джесіка Мітфорд теж терпіти не могла. Однак під час нашої бесіди Гор обходиться без фокусів. Я дякую йому за це. «Ну, ви ж до мене прийшли не тому, що у вас сьогодні помер родич», – усміхається він. «Це інша атмосфера». За його словами, Якби я втратила близького, він би описав бальзамування як щось схоже на переливання крові. Після цього люди зазвичай не ставлять зайвих запитань. У нашій дні те, що він називає жорстокою реальністю смерті, заховано від нас так ретельно, що можна не хвилюватися. На похороні цього не побачиш. В Англії та Австралії труну зазвичай не відкривають. На відміну від Америки, де присутні можуть пройти повз і придивитися до покійного, як на церемонії прощання з Аврамом Лінкольном. Смерть тут радше нагадує тиху сімейну зустріч, а не публічний захід. Охочих побачити тіло ніколи не буває багато. У таких випадках влаштовують відвідини в каплиці спокою. Маленькій кімнатці в похоронному бюро релігійна атрибутика буде присутня тільки за бажанням близьких. Саме там можна оцінити роботу бальзамувальника, але її все одно рідко помічають навіть ті, хто сам замовляв її нічну обробку трупа. Як заведено називати цю процедуру під час узгодження церемонії? Результат має такий пересічний, Такий природний вигляд, що важко здогадатися, яка дивовижна технічна майстерність знадобилася для створення цієї нормальної картини. Принаймні, так стверджує доктор Гор. «Мені, звичайно, складно собі уявити, про що йдеться. Я не бачила забальзамованих небіжчиків і не можу порівняти їх із недоторканими». Роздуті під час бальзамування демонстраційні трупи, на які мені довелося подивитися взагалі з іншої категорії. Їх зберігають з утилітарних міркувань, а не для того, щоб правильно передати образ, до якого звикли рідні та друзі. На фотографіях я бачила видатних забальзамованих мерців. Нетлінне тіло Леніна у скляному саркофазі, він помер майже століття тому і відтоді мало змінився завдяки невпинній праці вчених. Сплячу арету Франклін, освітлені стопи якої височіють на білій подушці в кінці сяючої золотом труни. Розалію Ломбардо, яка померла від іспанки, не доживши тиждень до другого дня народження, і стала останньою поставленою на полицю в катакомбах монастиря Капуцинів у Сицилійському Палермо. Вона лежить у крихітній труні зі скляним верхом і лише зовсім недавно почала вицвітати. Але яка користь людині від можливості побачити мертве тіло, якому штучно надали живого вигляду? Доктор Гор переконаний, що в міру зменшення важливості релігійної компоненти похорону на чому наголошував Ірон Троєр, для скорботних стає важливішим тіло померлого, і отже – бальзамувальник. У найпоширеніших релігіях людина складається ніби з двох частин – є тіло і є душа. Якщо не віриш у духовне, залишається тільки фізичне, пояснює він свою думку. Поки труп не поховають, усе ще є відчуття, що людина тут – Нехай і померла. Для тих, хто цього потребує, навіть у каплиці спокою тривають якогось роду стосунки. Померлі, безпечні, гігієнічні. І з ними цілком можна перебувати поруч всупереч тому, що заявляли Джесіці Мітфорд багато бальзамувальників. Доктор Гор ні на що подібне не натякає. Згідно із законом, бальзамування потрібне тільки в тому разі, якщо труп повертають за кордон, і на цьому наполягає країна-одержувач. Однак доктор Гор упевнений, що останній образ має значення. Якщо ти живеш за кордоном і давно не бачив матір, а похорон затримують часто саме для того, щоб встигли з'їхатися близькі, буває дуже важливо провести з нею кілька миттєвостей, і її останній образ буде не... «Не таким гнітючим. Реальність огидна. У цьому є якась іронія. Якщо почати говорити, ми нічого не будемо робити з трупом, вона насправді має ось такий вигляд, від цього комусь стане краще, зовсім не впевнений. Я думаю про це якусь мить і намагаюся уявити, що хотіла б або очікувала б побачити сама». Тіла в морзі попі виглядали мертвими, і це видовище не здавалося мені особливо травмуючим, але ж я не знала цих людей за життя. Це цікаво. Припустимо, людина на твоїх очах повільно згасає, стає виснаженою, змінюється зовні. Чи можна стерти все це, якщо на якусь мить побачити її в труні, як живу? «Особисто мені здається, що чесність обнадіює, – заперечую я. – Я одна так вважаю? – Ані трохи. Тут питання в тому, що у людей різні уявлення про те, що вважати чесністю, а що шокуючою реальністю, – терпляче пояснює він. – Цікаво те, що ми самі створили цей непізнаний світ». У кіно мерців зображують живі актори, які прикидаються мертвими. Зазвичай небіжчики виглядають по-іншому, але публіка про це не здогадується або не може цього усвідомити. У нашій країні вже приблизно півтора століття бальзамують трупи. Трохи запізно говорити «давайте з цим закінчувати, пора повернутися до справжнього коріння». Доктор Гор обіцяє зв'язати мене з фахівцем, який покаже процес бальзамування. Сам він тепер не часто займається трупами. Він – капітан цього корабля і має більше стежити за курсом. Я дякую йому і запевняю, що не робитиму з цього інтерв'ю чергового фільму жахів. Цього бояться майже всі, з ким я розмовляла, збираючи матеріал для цієї книжки – і саме тому мені довелося встати до світанку і три години їхати в це приморське містечко для розмови, яка, як я підозрюю, була якоюсь системою відбору. Мені знадобилося п'ять місяців, щоб зустрітися з бальзамувальником, і це можна зрозуміти. Журналісти і редактори з незапам'ятних часів використовують людей, які працюють із мертвими, як джерело дутих сенсацій. Мені самі багато років доводиться відмовляти редакторів від клішованих прикрас, приглушених тонів і високих похмурих велетнів, які вітають вас у дверях, що скриплять, подібно до Ларча, дворецького сімейки Адамс. Однак Британський інститут бальзамувальників з радістю готовий показувати цей процес. Не публіці, але будь-кому, хто ним цікавиться». Можливо, вони не чекають від журналістів нічого хорошого, але вони хочуть просвіщати. А я вдячна і не налаштована на конфлікт. Давайте подивимося правді в очі, підсумовує Гор, проведжаючи мене до парадних дверей. Усі ми створюємо свого роду штучний світ. Ви малюєте словами образи, ми займаємося драматургією похорону. Через місяць я чекаю біля чорного ходу іншого похоронного бюро в Південному Лондоні. Ставні гаража відчинені, всередині мерехтять катафалки і лімузини. Чоловік у чорному костюмі сидить на складаному стільчику і гортає щось у телефоні, біля його ніг грає радіо. Молода жінка з зібраним волоссям у діловій спідниці та товстих бежевих колготках Незважаючи на потепління палець, спершись на поручні і дивиться в простір. Між контейнерами для сміття з'являється Кевін Сінклер. Він не оголошує про мій прихід на стійці реєстрації, а проводить прямо через задні двері. Йому трохи за п'ятдесят. На ньому заправлена в сині джинси сорочка, в синю червону клітинку, є окуляри. Волосся укладене гелем. Він майже 30 років працює професійним бальзамувальником і половину кар'єри викладає у власній школі бальзамування, хоча на вигляд більше схожий на людину, з якою можна розділити пачку скампі-фріз у місцевому пабі, а не на того, хто покаже тобі, як обробляють труп. Він на мить залишає мене біля дерев'яної арки, що веде до каплиці спокою. Поруч. На дверях туалету для персоналу підморгує мультяшний ведмідь і написано «Цілься, як наступає!» За мною котять велику соснову труну. Вона зникає за стулками дверей, там її засунуть назад у холодильну камеру, і вона лежатиме там доти, доки її не забере катафалк. У проїзді до гаража сперечаються двоє співробітників. Мова про якусь сім'ю – яка ніяк не платить за похорон. Начебто вони загрузли в бюрократичному пеклі і не можуть затвердити заповіт. Йому просто треба довести, що сім'я платоспроможна. Шорт би їх побрав. Це ділова частина. Неспокійні голоси чути тільки біля чорного ходу під час перерви. У самому офісі, там, куди приходять близькі, у килимі тонуть навіть звуки Власних кроків. Кевін рукою запрошує мене в підготовчу кімнату і знайомить із Софією, своєю вихованкою. Вона працюватиме, а ми дивитимемося. Зараз у нього навчаються переважно жінки. Софі трохи нервує, що я буду присутня під час процедури. Вона сором'язливо посміхається і махає, між рукавом її пурпурного халата і краєм нітрилових рукавичок миготять кольорові татуювання. Потім вона повертається назад до трупа, який лежить між нами. Чоловік помер три тижні тому від раку. Він витягнутий і блідий, хоча в останні кілька днів почав з'являтися зеленуватий відтінок. Від лобка по животу вілом розходиться акуратне темне Лобкове волосся. Увесь ранок Софія займалася тим самим, чим і ми в морзі в попі. Знімала з трупа трубки і браслети з лікарняними номерами, мила і сушила феном волосся, яке тепер здається м'яким і пухнастим. Але одягати труп ще рано. Вона вже поклала йому під повіки спеціальні пластмасові ковпачки – Маленькі опуклі предмети, що дозволяють створити ілюзію, ніби очі не впали. Коли мозок Кеніон пояснював, чому не можна покладатися на візуальне впізнання, він мав на увазі саме такі речі. Ми інстинктивно дивимося в очі близького, а в мертвого вони не такі, якими ми їх пам'ятаємо. Вадама якого я одягала перед поміщенням у труну, очі були схожі на устриць. Тут вони виглядають живими, але сплячими. Саме такі потрібні Ніку, коли він приходить робити зліпок обличчя для маски. Якщо через біологію чи очні ковпачки цей ефект втрачено, йому треба буде його відтворити. Софі закріплює щелепу, щоб рот не розкривався. Це купітка та інвазивна процедура, за якою бальзамувальник має працювати з трупом віч-навіч. Віч. Уписати її ще складніше. Вона широко, наскільки це можливо, розкриває померлому рот, нахиляє йому голову і протягує під язик за нижніми зубами велику вигнуту голку з хірургічною ниткою, проштовхуючи її крізь плоть доти, доки вона не виходить з-під підборіттям. Потім вона вставляє голку в той самий отвір, але цього разу спрямовує її так, щоб вона вийшла під нижньою губою. Має вийти петля навколо довгоподібної передньої частини щелепної кістки. Нитку треба як слід натягнути, щоб зафіксувати нижню щелепу. Деякий час вона буде кріпитися до верхньої. Потім голку протягують за верхньою губою в ліву ніздрю, протикають нею носову перегородку і знову виводять за верхньою губою. Софій туго натягує нитку, щелепа закривається, і дівчина зв'язує кінці та заправляє їх під губи чоловіка. Якщо не знати, що сліди треба шукати просто під підборіддям, зовні взагалі нічого не помітно. Збоку все це не страшно і не викликає відрази, хоча думка про те, що мені закриють рот, зашиють його, зроблять знімою, жахає. Якби цей чоловік був живий, це були б тортури, були б приглушені крики. Заглядаючи Софії через плече, я не можу втриматися від дивних рухів щелепами. Мені ніби хочеться довести самій собі, що людина на столі – це не я. Звісно. Їй ніколи вже не користуватися своїм ротом і не говорити своїм голосом, але те, що вона лежить тут, обм'якла і не чинить опору, видається мені зворушливим і сумним. З мертвою людиною можна зробити все, що завгодно, і тут просто намагаються зробити її схожою на саму себе. Ми з Кевіном стоїмо тепер по інший бік кімнати, щоб не заважати Софі і спираємося на сталеву лаву, завалену паперовими рушниками та пластиковими трубками вже використаних рулонів. Вікон у приміщенні немає. У цьому яскраво білому ящику ти відрізаний від зовнішнього світу, герметично запечатаний у світі власному. Взимку, коли роботи особливо багато, бальзамувальникам доводиться приходити о четвертій ранку і затримуватися до десятої вечора. І поки руки зайняті, вони мають тільки радіо, а про погоду доводиться судити за одягом доставщиків. Я поки не бачу рідину для бальзамування, але вже відчуваю її запах. Він чужий, але все-таки знайомий, якесь поєднання шкільної біологічної лабораторії та гострого аромату лаку для нігтів. Що далі, то він буде сильнішим. Потім я прийду додому і помічу, що джинси вібрали його до такої міри, що він наповнює всю кімнату. Кевін пояснює, що формальдегід, який випаровується і міститься в рідині, важчий за повітря. Я киваю, про це мені розповідав Террі в анатомічній лабораторії клініки Мейо, коли хвалився вентиляцією на рівні підлоги. У старих приміщеннях для бальзамування повітряні фільтри робили високо на стінах. Про здоров'я і безпеку тоді дбали менше і вважали, що всі пари йдуть вгору. Через це фільтрація починалася вже після того, як газ заповнював кімнату, і фахівцеві доводилося працювати в цій хмарі. Голос Кевіна глибокий і хрипкий, вібрацію від нього можна відчути навіть крізь стіну. Він вважає, що це результати впливу хімікатів на його голосові складки за довгі роки роботи. За його прикидками через нього пройшло понад 40 тисяч тіл. «Насправді мені 84 роки. Я просто дуже добре зберігся», – усміхається він. «Є три причини бальзамувати трупи», – каже Кевін повертаючись до тіла, що лежить перед нами, і згинаючи пальці, як викладач. Їгієна, зовнішній вигляд, зберігання. Наразі Софії просто повертає риси обличчя. Треба, щоб людина мала такий вигляд, який має мати в нашому уявленні. Ми її не знаємо, невідомо, як вона себе тримала, тому зазвичай орієнтуємося на підказки». Я цікавлюся, чи є в них фотографії для порівняння. Іноді бувають, але зазвичай доводиться дивитися на покійного і вгадувати. Фотографії є, коли треба зробити якусь реконструкцію. За ними можна щось виміряти і визначити відтінок шкіри. Потім він розповість, як складав пазл з уламків черепа, з'єднуючи шматочки дротом. Той чоловік... Вирішив показати, який він сміливий, і загинув під потягом на очах двох маленьких синів. За словами Кевіна, краще не судити про людей за тим, як вони померли, але іноді складно втриматися. Чоловік на столі все ще не хнучкий, холодильна камера сповільнила процеси розкладання і продовжила на певний час стан трупного задубіння. На сонці воно настає. І минає швидше. Софі одну за одною піднімає в повітря довгі ноги і за силою згинає їх у коліні. Хрускіт такий, наче старий шкіряний гаманець, скручують з побілілими від напруги руками. Одного разу достатньо, потім задубіння вже не повертається, пояснює Кевін. Розірвані білки не можуть з'єднати себе, Заново. Розпочинаючи роботу, бальзамувальник спочатку оцінює ситуацію. Як давно настала смерть? Скільки часу залишається до похорону? Чи присутні в організмі якісь медичні препарати або наркотики, що можуть вплинути на ефективність компонентів рідини для бальзамування? Треба врахувати погоду в місці проведення процедури і там, куди буде відправлено труп. спекотно? І волого, лютий чи липень, можливо, померлий був святою людиною і його возитимуть різними храмами. Спеціаліст робить у розумі обчислення і вибирає потрібну концентрацію. Рідина має зупинити процеси розкладання, щоб людина прибула на інший кінець планети чи містечка в тому ж стані. Занадто слабкий розчин спричиняє ризик гниття, занадто сильний призведе до зневоднення». Мистецтво тут у пошуку балансу. Що міцніший розчин, то довше труп перебуватиме в застиглому часі. Але коли-небудь усе закінчується. Рідина може зберігатися довше, ніж тіло. Це залежить від складу. Поховання солдатів, яких привозили з громадянської війни, досі виділяють у навколишній ґрунт і ґрунтові води миш'як. Цей інгредієнт давно вже заборонили. У наші дні в США щорічно ховають разом із трупами понад 3 мільйони літрів бальзамуючої рідини, що містить канцерогенний формальдегід. У 2015 році через підтоплення кладовищ у Північній Ірландії хімікати вийшли на поверхню, спонукавши захисників довкілля назвати їх зонами забруднення. Я рефлекторно сприймаю бальзамування з підозрою не тільки через те, що воно приховує справжнє обличчя смерті, а й через те, що доцільність усього цього зовсім не очевидна. До збереження трупів за допомогою хімічних речовин вдаються не тільки в західній похоронній індустрії. Кейтлін Дауті у своїй книзі описує посмертні обряди в різних куточках світу, зокрема, одне місце, де бальзамування відіграє особливу роль. В індонезійській Танатораджі родичі періодично дістають мертвих із могил, умивають та одягають їх, дарують їм подарунки, запалюють цигарки. У проміжку між смертю і похороном тіло можуть тримати вдома, а іноді це затягується на руки. Дауті – професійний бальзамувальник і похоронний агент, тому її цікавили як емоційні, так і практичні аспекти цього обряду. Вона з'ясувала, що в минулому трупи муміфікували аналогічно тому, як таксидермісти обробляють шкури тварин. Шкіру робили міцнішою та жорсткішою за допомогою олій, листя чайного дерева та кори. Зараз там здебільшого застосовують ті самі хімікати, які я відчуваю тут, у цій кімнаті в Південному Лондоні. В Індонезії берегти тіла має сенс, з ними знову зустрінуться рідні, їх триматимуть, танцюватимуть з ними під час фестивалю. А навіщо так старатися? Зберегти труп нам? Гарне запитання. І тут Дауті починає вторити Мітфорду. Тіло, що лежить переді мною, не буде віками спочивати у величезній піраміді, і його не виймуть за двадцять років у струни заради святкування. На нього просто чекають похорони на іншому кінці світу. Щоб це забезпечити, Софій вибирає міцний розчин. Потім вона робить біля основи шиї два маленьких надрізи, щоб знайти праворуч і ліворуч загальні сонні артерії. Це ті самі судини, які намацуєш пальцями під час вимірювання пульсу, і я неусвідомлено доторкаюся до шиї. Софія піднімає судини з-під шкіри. Вони чимось нагадують японську локшину удон і протягує під них тонкий сталевий Інструмент, щоб вони трохи виступали над поверхнею. Артерії натягнуті туго, як гумовий джгут. Вона прив'язує кожну з них ниткою, щоб рідина йшла тільки в одному напрямку, і вставляє всередину прозорі трубки. Потім напрямок поміняють, щоб окремо забальзамувати голову. Артеріальна система слугує тут механізмом доставки – Цю рожева рідина під тиском виштовхує з організму кров, яка потім надходить через вени до серця, яке не б'ється і накопичується в його камерах. «Усі трупи бальзамують по-своєму», – вимовляє Кевін, – «поки рівень рідини повільно йде вниз. Кожен індивідуальний, двох однакових немає». Мати природа завжди розташовує артерії трохи інакше. Навіть близнюки можуть реагувати зовсім по-різному через якусь випадковість. Артеріальна система може виявитися злегка іншою. Серцеві клапани в момент смерті можуть розкритися або зачинитися. Говорить він упевнено і переконано. Видно, що він проробляв процедуру Сорок з гаком тисяч разів. Іноді бальзамувальна рідина наповнює тіло з першої спроби, іноді ні. Від часу в судинах можуть виникнути згустки і перекрити їй шлях. Та сама паперова тяганина, через яку в доктора Гора затягується похорон, призводить до того, що бальзамування в Англії відкладають на доволі тривалий термін, зазвичай три тижні. В Ірландії мрець може бути ще теплим, а в Америці, за словами Кевіна, більшість англійських трупів, з якими він працює, визнали би такими, що не підлягають бальзамуванню. Однак у людини є цілих шість точок для ін'єкцій – на шиї, у верхній частині стегон і під пахвами, тож локальна безвихідь не означає, що подорож закінчена. Під здищання апарату для бальзамування Софія втирає в шкіру чоловіка ланоліновий лосьйон. Він допомагає боротися зі зневодненням, а сам цей масаж сприяє руху бальзамувальної рідини кровоносними судинами до місця призначення в м'язах. Від терця біла долоня покійного розквітає рожевим. Софія стежить за змінами відтінку. Місця – де цього не відбувається, вказують на блокування судин, вона додає лосьйон на обличчя та руки, і як художник біля Мольберта постійно оцінює загальну картину. Щоб рідина пройшла через усі судини організму, потрібно близько сорока хвилин. Збоку це здається якимось обманом зору. Зміни відбуваються настільки непомітно, що я б нічого не зрозуміла, якби періодично не відверталася і не дивилася свіжим поглядом. Як у сповільненому кіно, покійний на моїх очах повертається до життя й молодше. Його шкіра набуває пружності, рожевий вміст вен створює ілюзію теплоти, обличчя вже не зморщене, кістки черепа не проступають. Чорт! Він такий юний. Приголомшено, кажу я, і тут же вибачаюся. Лаятися в присутності покійного здається гріховним, ніби я стою в церкві. Можливо, просто тому, що я тут, новачок. Ніхто, схоже, не звертає на це уваги. Кевін тягнеться до коробки за нами і бере зі стопки паперів свідоцтво про смерть. Виявляється цьому хворобливому чоловікові з дивно темним волоссям не за сімдесят, як мені здавалося. Йому немає й п'ятдесяти. Його згубив рак, а зневоднення позбавило обличчя останніх слідів молодості. Він досить схожий на мого хлопця Клінта, і ситуація відчувається тепер набагато дивнішою. Мені доводиться нагадувати собі, що це не один із моїх близьких. За кілька місяців я вирішую пошукати в інтернеті ім'я, яке почула в цій підготовчій кімнаті, і натикаюся на некролог. Поруч із ним фотографія, яку завантажив хтось люблячий. Чоловік високий, у гарній формі, усміхається. Цікаво, чи спостерігали родичі, як хвороба перетворює його перш ніж побачити його востання. Я не можу уявити, що впізнала б його на цій фотографії, якби побачила тільки таким, яким він був у морзі від самого початку. Він був зовсім інший. Його організм був знищений зсередини. У забальзамованому вигляді він мав кращий вигляд. Заперечувати це просто неможливо, але я все одно не впевнена, що згодна з введенням у труб косметичних хімікатів заради психологічного ефекту. Сліди того, що йому довелося витерпіти наприкінці свого життя, це теж частина його біографії. Можливо, вони ж мають стати елементом нашого осмислення і скорботи. Повернемося від моїх думок у препараторську. Софі робить на животі невеликий надріз і бере троакар. Металевий стрижень півметра завдовжки з витягнутим загостреним кінцем, у якому зроблено безліч отворів. Від його ручки до машини ззаду веде прозора трубка. Софій вставляє трокар і на слідуючи м'язовій пам'яті, спрямовує його вправе передсердя. Приміщення заповнює звук, що смокче, і пластмасовий стакан у машині починає литися суміш крові та бальзамуючої рідини. «Що більше крові вдасться видалити, то кращим буде результат», – пояснює Кевін. «У крові містяться бактерії, а бактерії – це розкладання». Дзищання наростає, і Кевіну доводиться перекрикувати шум. «Але стільки, скільки, думаєш, взяти все одно не вийде». Він так давно помер, що крову встигла розділитися на компоненти. Софія витягує троакар із серця і протикає ним трахею, нахиляючи голову трупа назад, щоб випрямити горло. Лунає щось схоже на зітхання, але це, я впевнена, звук машини, а не людини. Щипцями через ніздрі вона набиває трахею якоюсь ватою, щоб там був вакуум, і нічого не витекло. Коли я на це дивлюся, дихання перехоплює в мене в горлі. Я уявляю собі, яка ця бавовна суха. Кевін каже, що таким же матеріалом наповнюють дитячі підгузки. Я все ще не можу оговтатися від подиву, дивлячись на те, якими рожевими і м'якими Стали кінчики пальців на нещодавно зморщених руках, а Софі тим часом бере троакар і примикає увагу на черевну порожнину. Треба прорубити внутрішні органи, щоб усередині не залишилося накопичених газів і висмоктати ще якусь кількість рідини. Ця частина процедури виглядає насильством, заперечувати це неможливо. Людину все одно, що штрикнули ножем, хоча Кевін у розмові з близькими порівнюватиме це з ліпосакцією. Під час бальзамування для анатомічних занять цього не роблять, щоб не зруйнувати органи, які студенти вивчатимуть. Софі зливає кров у раковину. Згустки прилипають до дна пластмасової мірної склянки. Я помічаю, що її там... Чотири літри – це менше, ніж я очікувала, уявлення не маю. А ще я відзначаю, що це не викликає в мене навіть натяку на напад Нудоти. Я в повному порядку. Напевно, це один із трюків нашого розуму. Побачивши свіжу кров від дрібного порізу на живій людині, я б почувалася гірше, ніж побачивши велику склянку крові мерця, що згорнулася... У стерильній кімнаті. Зрозуміло, це кров, але не в знайомій мені формі. Нарешті Софія вводить у червну порожнину зелену рідину. У ній концентрація хімікатів вища, ніж у попередній рідині для бальзування, і завдяки цьому живіт чоловіка стане твердим, наче лава, по якій Кевін зараз стукає кісточками для порівняння. Рідні будуть стримати його за руки. Трукатися до обличчя, каже він, ці частини тіла будуть м'якшими. Софія закриває розріз медичним суперклеєм і сором'язливо піднімає очі. Готово. Сьогодні їй ще шість разів доведеться все це повторити. Наступну добу труп проведе в холодильнику і колір вирівняється. Він більше не матиме такого вигляду, ніби щойно вийшов із дуже гарячого душу. Тканини зміцняться і набудуть пластичності. Він здаватиметься живим, але сплячим. І, незважаючи на всі ці маніпуляції, він буде більше схожий на себе, ніж коли я сюди з'явилася. На столі між мною і Кевіном стоїть всюди суща коробка серветок клінекс. Ми сидимо тепер у кімнаті для сімей, а він розповідає, як за десятиліття, які він займається бальзамуванням, змінилися технології. Вентиляція в препараторській – це так, але ще стали безпечнішими рідини. З'явилося нове обладнання. Оскільки це майже хірургічна операція, бальзамування вдосконалюється з покращенням медичного інструментарію. Не так давно долучилася і косметологія. Конкурсантів на телешоу почали гримувати макіяжем високої роздільної здатності на силіконовій основі, і з трупами почали робити те ж саме. Обличчя співаків не втрачають чіткості в яскравому світлі, а до мертвих повертається природний колір шкіри. Але взагалі, якщо звести все до найнеобхіднішого, фахівець може працювати в будь-яких умовах, навіть у джунглях. У хатині без електрики, доки колеги з ліквідації наслідків катастрофи витягують на берег загиблих. Для цього є спеціальні переносні набори з ручними насосами, мов показував мені їх на складі Кеніон. Бальзамувати можна після цунамі, у готельному номері, у зоні бойових дій. Для цього підійдуть столи, які були там складені високо на полицях, «У найкатастрофічніших умовах можна зробити все те, що я щойно побачила на власні очі в цьому похоронному бюро в Кройдоні. Це не величезне виробництво, а просто фахівець і труп перед ним». Кевіну одного разу довелося бальзамувати пасажирів літака, що потонули, в сітковому намеці на далекому острові. Вони вижили б, якби не надули рятувальні жилети в салоні, і не застрягли там притиснуті до стелі потоком океанської води, що увірвався. Йому довелося відчаровувати сорочку з трупа чоловіка, який, усвідомлюючи, що літак падає, зберіг таку присутність духу і твердість руки, що встиг написати на тканині кілька рядків дружині. Він розумів, що аркуш паперу зіпсується або загубиться, а сорочку можуть дістати разом із ним. Ще Кевін дбав про тіла британських солдатів в Афганістані. Йому довелося збирати зі зламаних кісток і обвуглених фрагментів цілі кінцівки в однострої перед відправкою на батьківщину матерям. «Їм уже нічим не допоможеш», – каже Кевін. «Можна тільки повернути їм якусь гідність. Це була честь для мене. Зовнішньому світу наша робота видається агресивним втручанням. Проте впізнати труп – це елемент скорботи. Ми хочемо, щоб рідні побачили покійного в найкращому вигляді, щоб їм було легше жити далі. Вони вже пережили недовіру і гніви, сльози, і ми теж допомагаємо їм на цьому шляху. Я ставлю йому те саме запитання, що й доктору Гору. Чи буває шкідливо побачити мертве тіло, яке виглядає мертвим? Він відповідає, що іноді це може викликати шок, від якого нічого доброго не буде. Люди не хочуть думати про автокатастрофу, про самогубство або про рак. Їм хочеться згадувати життя до цих подій, той футбольний матч, те чаювання після обіду. Він вважає своїм завданням викликати спогади, допомогти людям зосередитися на самій втраті, а не на причині смерті. Ми хочемо вплинути на органи чуття, тому важливим є не тільки те, який вигляд має померлий, а й те, як він пахне. У справу йдуть засоби після гоління, парфуми, продовжує він. Можливо, людина за життя любила певний аромат, і завдяки цьому її можна впізнати на відстані. Усе це пробуджує спогади. Це справді так. Запахи можуть викликати подорож у часі. Мені доводилося проходити на вулиці повзи чоловіків, які пахли скипедаром, і раптом переносилася на тридцять років назад. Почувалася маленькою дівчинкою біля батьківських ніг. Я тоді дивилася, як він малює дешевими олійними фарбами, а потім сердиться, що вони ніяк не можуть висухнути. Спогади ховаються. І в складках одягу. Кевін одного разу бальзамував і одягав батька Різдво. Іншим разом він переодягав дуже літню пані в сукню, в якій вона виходила заміж. Вона пошила її власними руками з шовку кинутих німецьких парашутів, які зберегла до повернення нареченого з війни. В Америці найважливішим елементом бальзамування є косметика. Я бачила наприкінці одного журналу в Кеніон рекламу палітри фарб для візуального коригування запалих очей, і в мене тоді навіть промайнула думка їх купити, перш ніж схминулася і зрозуміла, на що дивлюся. У Великій Британії роль цих засобів традиційно менша. Якщо хтось захоче замовити макіяж, Кевін попросить принести засоби, якими користувався померлий, і потім починає грати в детектива. Ми не ставитимемо рідним жодних запитань. Досить відкрити і подивитися. Там зазвичай чотири-п'ять губних помад, і одна майже зовсім закінчилася. Вона і є улюблена. Ще буде улівець для брів ось такої величини. Він стискає пальці і примружується, ніби хоче розчавити мураху. Він теж піде в справу. Тіни для очей кілька відтінків, але нам потрібна та, де вже сріблиться дно. Настає пауза. Я не можу втриматися і кажу те, про що зараз думаю. Знаєте, ви сміливий чоловік, якщо беретеся підводити жінкам брови. Він хитає головою, сміючись над абсурдністю цієї операції, ви б тільки знали, як це важко. Навіщо ви їх вищіпуєте, а потім малюєте? Не можу зрозуміти. Я запевняю, що деякі жінки погодилися з ними ще на початку двохтисячних. Мені згадуються Рон Троєр і Філгор. Вони прекрасно розуміли всю штучність бальзамування і тим не менше зробили його своїм близьким – «Власним батькам». Обидва стверджували, що діяли точно так само, як у випадку інших померлих. «Я цікавлюся тим, чи є якісь технічні складнощі, коли працюєш із людиною, яку ти добре знаєш, обличчя якою було тобі так знайоме за життя?» «Коли знаєш померлого, бальзамувати важче», – каже Кевін. «Але не через сам процес, а через те, що ти собі уявляєш, яким він був». Він уже ніколи таким не буде. Я працюю в компанії, яка багато займається знаменитостями, тому став украй прискіпливо ставитися до результату, адже в мене перед очима є їхній образ на сцені. Після смерті вони виглядають уже не так, уже немає м'язового тонусу, вони інакше себе тримаються. Доводиться витрачати додатковий час, щоб домогтися потрібного ефекту, і я завжди собою незадоволений. Я запитую його про те, чи думав він коли-небудь про власну смерть. Він віджартовується і каже, що планує замовити труну оплеєну з усіх боків його фотографіями в одних плавках, у натуральну величину і в різних ракурсах. «Я бачив занадто багато смутку, тому хочеться всіх розсмішити», – пояснює він. Я роблю ще одну спробу і запитую, чи замислюється він про процес вмирання. За його словами, не дуже часто, але якщо в когось зі знайомих виявляється рак, він одразу бачить найгірший сценарій, адже він має справу тільки з такими історіями. «У препараторській немає хворих» які вижили. Там бачиш, як висловлюється Кевін, неминучу кінцеву точку. Мерці оточують Кевіна все життя. Його батьки утримували похоронне бюро, і сім'я жила у квартирі на другому поверсі. Він згадує, як у неділю, коли було прибирання, його посилали принести пилососи з шафи під сходами, йому доводилося йти повз трупи, що лежали в трунах у каплиці спокою. Він не пам'ятає, щоб небіжчики його лякали, проте мав інстинктивне відчуття, що поза межами сім'ї на цю тему говорити не варто. Діти просто не розуміли, чим займаються мої батьки, тож стали б сміятися. Навіть зараз він не поширюється про свою діяльність. Зі мною він розмовляє тільки тому, що я сама його про це попросила, або радше за мене замовив слово «доктор Гор». Якщо хтось цікавиться його професією, він представляється не як бальзамувальник, а як викладач. «В Англії є заперечення смерті», – каже він. «Про нас не хочуть чути доти, доки щось не відбувається. Потім ми на два тижні стаємо найкращими друзями, а потім знову перестаємо існувати». Він не одразу пішов стопами батьків але ніколи не йшов далеко від похоронних послуг. Подорослішивши, настільки, щоб носити труну, він почав цим підробляти, а зароблені 15 фунтів спускав на купівлю музичних записів у магазині HMV. Після школи він став каменотесом і викарбовував на надгробках ангелів. Ці його витвори стоятимуться на цвинтарях ще довго після того, як ми всі вирушимо в інший світ. На ці монументи дивляться, до них повертаються. До них, а не до людини під землею, звертають цвинтерні монологи. На мистецтво, яким він займається зараз, дивляться лише хвилину, а потім воно зникає. Вам, людині з художніми нахилами, не шкода, що ваші найкращі твори закопують або спалюють? Ні, не шкода відрізає він Тому що я вже він замовкає і думає довше, ніж зазвичай Ви знаєте, кілька років тому була одна історія, нарешті продовжує він. Стався нещасний випадок на виробництві. Чоловік спробував звільнити заїжджений механізм, і йому розчавило голову й тулуб. Коли його витягли з машини, дружині довелося впізнавати його в такому стані. Це було просто місиво. Вона прийшла до мене і сказала, «Ви зможете допомогти?» Я сказав, що зроблю все, що в моїх силах. Потім він отримав листа. «Дякую. Було не ідеально. Але ви його мені Повернули.